Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Ничио Како – Божественото уравнение Анотация Мичио Како – Известен физик, теоретик и автор на бестселърите на Нью Йорк Таймс – Бъдещето на ума и Бъдещето на човечеството Разказва за най-голямата загадка на днешната наука Книга станала веднага бестселър когато Ньютон открива закона за гравитацията, той обединява законите, управляващи небето, са законите, управляващи Земята. От тогава учените вмъкват нови и нови природни сили във все по-универсални теории. Може би най-голямото предизвикателство обаче е постигането на монументален синтез между двете основни теории на относителността и квантовата теория. Този синтез би бил върховно постижение на науката, дълбоко обединение на всички природни сили в едно красиво, величествено уравнение, което ще разкрие най-фундаменталните тайни на природата, какво се е случило преди големия взрив. Какво има от другата страна на една черна дупка? Съществуват ли други вселени и измерения? Възможно ли е да пътуваме във времето? Защо сме тук? КАКО също така представя и разгорещените спорове около тази обединяваща теория, в които Нобелови лауреати заемат противоположни позиции. Това е приковаваща вниманието, завладяваща книга. Залогът е разбирането ни за Вселената. Написана с характерния за како ентусиазъм и яснота, историята на това епично пътешествие е всъщност историята на божественото уравнение. На любимата ми жена Шизо и дъщерите ми Дарамишел Како и Алисън Како. Въведение, във върховната теория, трябваше да е върховна теория, една единствена рамка, която да обедини всички сили на космоса и да бъде хореография на всичко в движението на разширяващата се Вселена до невидимия танц на субатомните частици. Трудното беше да се напише уравнение, чиято математическа елегантност да на цялата физика. С проблема се заеха някои от най-изтъкнатите физици на света. Стивън Хокинг дори изнесе лекция със страховито заглавие, виждали се краят на теоретичната физика. Ако такава теория е успешна, би била върховното постижение на науката. Това ще е светият граал на физиката, една формула, от която, по принцип, човек би могъл да изведе всички други уравнения от големия взрив нататък до края на Вселената. Би била крайният продукт на 2000 години научни изследвания, още от времето, когато древните са се запитали, от какво е направен светът, от тази идея спира дъхът. Мечтата на Айнштайн За първи път попаднах на мечтата предизвикателство, когато бях дете на 8. Един ден вестниците обявиха, че големият учен тук що е починал. Беше публикувана незабравима снимка. Виждаше се бюро, на което беше оставена отворена тетрадка. Текстът долу гласеше, че невеликият учен на нашето време не е успял да довърши работата, с която се е заел. Останах стъписан. кое може да е толкова трудно, че дори Великият Айнштейн да не може да го реши. Тетрадката съдържаше неговата недовършена теория на всичко Айнштейн я наричаше единна теория на полето. Търсал е уравнение, може би не по-дълго от няколко сантиметра, което би му позволило, по неговите думи, да чете мислите на Бог. Без напълно да си давам сметка за сложността на проблема, реших да тръгна по стъпките на великия учен с надеждата да изиграя някаква, макар и малка роля въдуваждането на търсенията му до успешен край. Мнози на други обаче също бяха опитали и се бяха провалили. Както някога бе казал физикът от Принстън, Фриман Дайсън, пътят към единната теория на полето е с труповете на провалените опити. Днес обаче много от водещите физици са убедени, че са близо до решението. Водещият, за мен единствен, кандидат се нарича струнна теория, според която Вселената не е направена от отделни частици, а от миниатюрни вибриращи струни, като всяка нота отговаря на субатомна частица. Ако имахме достатъчно мощен микроскоп, бихме могли да видим, че електронните, Кварките, неутроните и та, на, не са нещо друго, а вибрации на миниатюрни примки, подобни на гумен ластик. Ако дръпнем този ластик достатъчно на брой пъти и по различни начини, в крайна сметка ще създадем всички известни субатомни частици в Вселената. Това означава, че законите на физиката може да бъдат сведени до хармонии на тези струни. Химията съдържа мелодиите, които може да се изсвият на тях. Вселената е симфония. А мислите на Бог, които Айнштен споменава така красноречиво, са космическата музика, която отеква в пространство-времето. Въпросът не е само академичен. Всеки път, когато учените откриват нова сила, пътят на цивилизацията и съдбата на човечеството се променят. Например, когато Ньютон формулира законите за движението и гравитацията, той полага основите на машинната епоха и индустриалната революция. Майкъл Фарадей и Джеймс Кларк Максуелл обясняват електромагнетизма и с това поставят началото на осветените градове, на мощните електромотори и генератори, на моменталните комуникации, телевизията и радиото. Уравнението на Айнщайн е еднакво се разкрива могъществото на звездите и помага да разгадаем атомните сили. Когато Ервин Шрьодингер, Вернер Хайзенберг и други отключват тайните на квантовата теория, започва високотехнологичната революция на днешния ден. С суперкомпютрите, лазерите и всички невероятни устройства, които имаме в домовете си. В крайна сметка всички чудеса на модерните технологии се случват благодарение на работата на учените, които постепенно разкриват фундаменталните сили на света. Сега те може би са близо до теория, която обединява четирите фундаментални сили на природата, гравитацията, електромагнитната сила, силните и слабите ядрени взаимодействия в една единствена теория. И тя би могла да отговори на някои от най-дълбоките неясноти и въпроси на науката, като, какво се е случило преди големия взрив. Защо изобщо е възникнал той? Какво има от другата страна на една черна дубка? Възможно ли е да се пътува във времето? Има ли червееви дубки към други вселени? Има ли повише измерения? Съществува ли мултивселена от паралелни вселени? Тази книга представя опитите за откриване на такава върховна теория? както и странните обрати и поврати в една от несъмнено най особените глави в историята на физиката. Ще разгледаме всички предишни революции, донесли днешните технологични чудеса, като започнем с революцията на Ньютон, след това ще се спрем на овладяването на електромагнитната сила, развитието на относителността и струнната теория в нашето време. И ще обясним как тази теория би могла да разгадае най-дълбоките мистерии на пространството и времето. Армия критици, все пак остават препятствия обаче. При цялото вълнение около струнната теория, критиците и никак не се колебаят да изтъкват недостатъците и, а въпреки всичките възхвалики и медий Шумотевица, реалният напредък загуби скорост. Най-очебийният проблем е че въпреки възхвалите за красотата и съобхватността на теорията, не разполагаме с твърди, подлежащи на проверка доказателства за валидността и, някога имаше надежда, че големият адронен колайдер край Женева, Швейцария, най-големият ускорител на частици досега, ще открие конкретни доказателства в помощ на единната теория, но тази надежда остава неосъществена. Колайдерът успя да открие Хиг в Бозона, или Божията частица, но тя е твърде малка липсваща част от мозайката. Макар да са правени амбициозни предложения за още по-мощен наследник на големия адронен колайдер, няма никаква гаранция, че тези скъпи машини ще открият каквото и да било. Никой не знае със сигурност при каква енергия ще засечем нови свободумни частици, които биха потвърдили теорията. Може би най-съществената критика към струнната теория обаче е това, че предсказва съществуването на мултивисселена множество вселени. Айнштейн отбелязва, че ключовият въпрос е, имал ли е Бог избор, когато е създавал Вселената. Уникална ли е тя? Самата струнна теория е уникална, но вероятно има безкрайен брой решения. Физиците наричат това проблем на пейзажа допускането, че нашата Вселена може да е само една сред океан от други решения, които са също толкова валидни. Ако Вселената ни е само една от много други възможности, коя точно от тях е тя. Защо живеем в тази Вселена, а не в някоя друга? В такъв случай каква е достоверността на предвижданията на струнната теория? Дали това е теория на всичко, или теория на каквото идея? Признавам, че имам дял в това пътешествие. Работя по струнната теория още от 1968, когато тя се появи сякаш случайно, без предизвестие, напълно неочаквано. Свидетел съм на забележителната еволюция на теорията, развила се от една формула до дисциплина, чието изследователски материали могат да напълнят цяла библиотека. Днес струнната теория е в основата на изследванията, които се провеждат във водещите световни лаборатории. Надявам се настоящата книга да ви предложи балансиран и обективен анализ както на успехите, така и на ограниченията в струнната теория. Също така тя ще покаже защо пътешествието плени въображението на водещите световни учени и защо теорията буди толкова много страсти и противоречия. Първи обединяването – древната мечта, ако се въгледаш в разкошното величие на необятното нощно небе, обсипано с блещукащи звезди, несъмнено ще бъдеш поразен от неговото спиращо дъха великолепие. И мислите ти вероятно ще се върнат към някои от най-тенствените въпроси на битието ни. Дали Вселената е плотна някакъв върховен план? Как можем да проумен привидно лишение от смисъл космос? Има ли смисъл съществуването ни, или всичко е безпредметно? Спомням си стихотворението на Стивън Крейн. Човек казал на Вселената, Госпожо, аз съществувам. Както и да е отвърнала Вселената. Този факт не предизвиква умен осещане за задължение. Гърците са сред първите, които правят сериозни опити да се ориентират в хаоса на заобикалящия ни свят. Философи като Аристотел вярват, че всичко може да се сведе до комбинация от четири основни съставки – земя, въздух, огън и вода. Как обаче тези четири елемента пресъздават цялата богата сложност на света? Гърците предлагат поне два отговора на този въпрос. Първият е даден от философа Демокрит, още преди Аристотел. Той смятал, че всичко може да бъде сведено до малки, неделими, неунищожими частици, наречени атоми, което означава «неделим» на гръцки. Критиците му обаче отбелязват, че е невъзможно да бъдат получени преки доказателства за съществуването на атоми, защото са твърде малки, за да бъдат наблюдавани. Демокрит все пак бил в състояние да посочи убедителни непреки доказателства. Да вземем за пример един златен пръстен. С годините той започва да се износва. Нещо от него се губи. Всеки ден някаква част от материята на пръстена се изтрива. Следователно, макар атомите да са невидими, съществуването им може да бъде установено напряко. Дори днес развитата наука се осъществява преди всичко индиректно. Знаем какъв е съставът на Слънцето, познаваме структурата на ДНК и сме пресметнали възрастта на Вселената благодарение на изцяло непреки измервания. Знаем всичко това, макар никога да не сме посещавали звездите, да не сме влизали в молекула ДНК и да не сме били свидетели на големия взрив. Тези различия между преки и непреки доказателства ще придобият съществено значение, когато коментираме опитите за доказване на единната теория на полето. Вторият подход за първи път е предложен от великия математик Питагор. Питагор проявил прозоривостта да приложи математически описания към всеки феномени като музиката. Според легендата, той забелязал прилика между звука при дръпване на струна на лира и вибирането на метална пластина след удар с чук. Открил, че и двете създават музикални тонове, като трептят в определени съотношения. С други думи, нещо толкова естетически приятно произлиза от математиката на трептенията. Това, разсъдил, той, може да покаже, че разнообразието на обектите, които виждаме около себе си, би трябвало да се подчинява на едни и същи математически правила. И така, в Древна Гърция възникват поне две важни теории за нашия свят идеята, че всичко се състои от неделими, неунищожими атоми и че разнообразието в природата може да бъде описано от математиката на трептенията. За съжаление, с изчезването на класическата цивилизация тези философски дискусии и дебати били загубени. Идеята че би могло да съществува парадигма, която да обясни Вселената, била забравена за близо хиляда години. Над западния свят се спуснала тъма, а научните търсения били заменени основно от вяра в суеверия, магии и вещерство. Прераждане по време на Ренесанса. През 17 век няколко големи учени се заели да успорят установения ред и да изследват природата на Вселената, но се сблъскали с непоклатима съпротива и преследвания. И Йохан Кеплер, един от първите, приложили математиката към движението на планетите. Бил съветник на император Рудов две и вероятно е избегнал преследванията, като богобоязливо е включил религиозни елементи в научната си работа. Бившият монах Джордан Бруно нямал такъв късмет. През 1600 г. бил съден и осъден на смърт като еретик. Запушили устата му, превели богол по улиците на Рим и накрая го изгорили на клада. Основното му престъпление, заявил, че на планетите, които обикалят около Слънцето, може да има живот. Великият Галилей, баща на експерименталната наука, имал почти същата съдба. За разлика от Бруно обаче Галилей се отказал от теориите си под смъртна заплаха. Така или иначе, оставил трайно наследство телескопа, който е може би най-революционното изобретение на всички времена. С телескоп човек може да види със собствените си очи, че Луната е надупчена от кратери, че Венера има фази, които отговарят на движение в орбита около слънцето, че Юпитер има Луни до една еретични идеи по онова време. За жалост, той бил поставен под домашен арест, нямал право на посетители и накрая ослепял. Говори се, че това станало, защото веднъж погледал с телескопа си право към слънцето. Галилей напуска да този свят разорен. В годината която умира обаче, в Англия се ражда дете, което ще доведе до край незавършените теории на Галилей и Кепле и ще създаде единна теория на небесата. Теорията на Ньютон за силите Исак Ньютон е, може би, най-великият учен, живял някога. В свят, от мисли за вещерство и магиосничество, той се осмелява да запише универсалните закони на небесата и да приложи новата математика, която сам е измислил, наречена математически анализ за да изучава силите на природата. Както пише физикът Стивън Лайнбърг, всъщност съвременната мечта за върховна теория започва от Исак Ньютон. По онова време тя се смята за теория на всичко, т.е. теория, която описва всяко движение. Началото е поставено, когато Нютон е на 23. Кеймбриджският университет е затворен заради черната чума. Един ден през 1666, докато се разхождал изимението си. Той видял да пада ябълка и си задал въпроса, който ще промени историята на човечеството. Щом като ябълката пада, защо не пада и луната? Преди Ньютон църквата учи, че има два типа закони. Първият тип са тези, които действат на Земята. Те са упорочени от греховете на смъртните. Вторият тип са чистите, съвършени и хармонични закони на небесата. Същността на идеята на Ньютон е да предложи едини закони, които да обхващат небето и Земята. В бележника си нарисувал събувна картинка, виж фик. Едно, ако изстреляш бюле от планински връх, то ще измине известно разстояние, след което ще падне на Земята. Ако обаче изстрелваш бюлето с все по-голяма скорост, то ще изминава все по-голямо разстояние, преди да падне, докато в един момент не обиколи цялата земя и не се върне на планинския връх. И Ньютон стигнал до извода, че природният закон, който управлява ябълките и долетата, гравитацията, също така държи и луната в орбитата и около Земята. Земната и небесната физика в края на краищата е една и съща. За да докаже твърденията си, Ньютон въвежда понятието сила. Обектите се движат, защото ги теглят или тласкат сили, които са универсални и могат да бъдат измерени точно и математически. Преди това някои теолози смятат, че обектите се движат заради желание и падат, защото копнеят да се съединят с земята. Така Нютон въвежда ключовата идея за обединението. Алла той бил пословично дискретен човек и пазел работата си в тайна. Нямал много приятели, бил неспособен да води празни разговори и често влизал в ожесточени спорове с другите учени относно първенството на откритията си. Фигура Първи Можеш да бюлес с все по-голяма енергия, така че в един момент то да обиколи Земята изцяло и да се върне в началната точка. После Ньютон казва, че това обяснява орбитата на Луната, с което обединява законните, действащи на Земята, и законните, управляващи небесните тела. През 1682 се случило сензационно събитие, което променило хода на историята. Над Лондон преминала ярка комета. Всички, от просяците до краля, говорили за събитието. Откъде е дошла? Накъде отива? Какво веща е? Силен интерес към кометата проявил астрономът Едманд Халей. Той отпътувал за Кеймбридж за да се срещне с Сарисак Нютон, който вече бил доста известен заради теорията си за светлината. Като пуснал лъч през призма, Нютон показал, че бялата светлина се разделя на цветовете на дъгата. И така доказал, че белият свят всъщност се състои от други цветове. Също така изобретил и нов тип телескоп, който използва отразяващи огледала вместо лещи. Когато Халей попитал за кометата, за която говорили всички, с удивление научил, че според Ньютон кометите се движат в хелипса около Слънцето и че дори било възможно да се предскаже траекторията им с помощта на неговата теория за гравитацията. Всъщност той ги проследявал с телескопа, който изобретил, и те наистина се движели точно както предвиждал. Халей Онемиал веднага осъзнал, че става свидетел на съборно откритие в науката и предложил да плати разноските за отпечатването на книга, която по-късно ще стане един от най-големите шедьоври на науката математически принципи на естествената философия, или просто принципия. След това Хале си дал сметка какво предсказва Нютон, че кометите ще се връщат през постоянни интервали и изчислил, че тази от 1682 ще се появи отново през 1758. Халеевата комета преминала над Европа на коледа 1758, както било предречено, и това укрепило още повече репутацията на Нютон и Хале след смърта им. Теорията на Ньютон за движението и гравитацията е едно от най-големите постижения на човешката мисъл, един единствен принцип, който обединява всички известни закони за движението. Поетът Александър Пол пише, природата, природните закони скрити бяха в тъма. И рече Бог, да бъде Ньютон. И стана светлина. И днес законите на Ньютон позволяват на НАСА да насочва космическите си сонди през Слънчевата система. Що е симетрия? Законът на Ньютон за гравитацията е забележителен и заради симетрията, която съдържа, така че уравнението остава едно и също дори при въртене. Представете си, че около Земята има сфера. Силата на гравитацията е еднаква във всяка точка от тази сфера. Всъщност това е причината планетата да е кръгла, а не в някаква друга форма, защото гравитацията я притиска равномерно навсякъде. Поради това няма кубични звезди или пирамидални планети. Малките астероиди често са с неправилна форма, защото гравитационната сила при тях е твърде малка, за да ги оформи равномерно. Идеята за симетрията е проста, елегантна и интуитивна. Наред Сва навсякъде в тази книга ще виждаме, че симетрията не е просто фриволна украса на една теория, а в действителност е съществена характеристика, която показва някакъв дълбок, основополагащ физичен принцип на Вселената. Какво разбираме обаче, когато казваме, че едно уравнение е симетрично? Един обект е симетричен, ако, след като пренаредим частите му, той остава същият, т.е. инвариантен. Например, сферата е симетрична, защото остава същата и след като я завъртим. Как можем да изразим това математически? Да си представим как Земята обикаля около Слънцето, виж фик. 2. Радиусът на земната орбита е означен с R и остава еднакъв, когато планетата ни обикаля по орбитата си. В действителност земната орбита е елиптична и АР леко се променя, но това е без значение за нашия пример. Координатите на земната орбита са означени с X и когато Земята се движи по орбитата си, X и Y непрекъснато се променят, но R е инвариантен не се променя. Т.е. уравненията на Ньютон поддържат симетрията, което означава, че гравитацията между Земята и Слънцето остава една и съща при движението и по орбитата и. Когато променяме отправната си точка, законите остават едни и същи. Каквато и ориентация да приемем при разглеждане на проблем, правилата остават едни и същи, както и резултатите остават едни и същи. Фигура 2. Ако Земята обикаля около Слънцето, радиусът на орбитата й остава един и същ. Координатите X и Y на Земята непрекъснато се променят с движението и, но R е инвариантен. От Питагоровата теорема знаем, че X2 плюс Y2 е еднакво R. В такъв случай уравнението на Ньютон е симетрично, когато е изразено или чрез R, защото R е инвариантен, или чрез X и U, по Питагоровата теорема. С понятието за симетрия ще се срещаме отново и отново, когато говорим за единната теория на полето. Всъщност ще видим, че симетрията е един от най-силните ни инструменти в обединяването на всички сили на природата. Потвърждение на законите на Нютон. През вековете законите на Нютон са получили многобройни потвърждения и са оказали огромно влияние не само върху науката, но и върху цялото общество. През 19 век астрономите забелязват странна аномалия в небесата. Планетата Оран се отклонявала от предвижданията на Ньютоновите закони. Орбитата и не е идеална, а е леко изкривена. Или законите на Ньютон имат недостатък, или съществува все още неоткрита планета, чиято гравитация промени орбитата на Уран. Вярата в законите на Ньютон била толкова силна, че физици като Урбан и Overia старателно изчисляват къде би трябвало да се намира тази тайнствена планета. През 1846, още от първия опит, астрономите я откриват само на градус от мястото, което показвали изчисленията. Новата планета е наречена Нептун. Това е триумф за законите на Ньютон и е първият път в историята, когато чистата математика се прилага, за да се установи присъствието на голямо небесно тяло. Както стана дума погоре, всеки път, когато учените разшифруват някоя от четирите фундаментални сили на Вселената, резултатът не е само по дълбоко проникване в тайните на природата, а и революция в обществото. Законите на Ньютон отключват тайните на планетите и кометите, но също така поставят и основите на законите на механиката, която днес използваме, за да строим небостъргачи, машини, реактивни самолети, влакове, мостове, подводници и ракети. Така например физиците от 19 век прилагат законите на Ньютон, за да обяснят природата на топлината. По това време предполагали, че тя е някаква форма на течност, която някак се разпространява през веществото. Понататъчните изследвания показали обаче, че всъщност топлината е движение на молекулите, които непрекъснато се блъскат едни в други. Законите на Ньютон ни позволяват да изчислим как точно две стоманени топчета се сблъскват едно с друго и отскачат. След това, като добавим трилиони и трилиони молекули, можем да пресметнем свойствата на топлината прецизно. Например, когато газ в камера бъде нагрят, той се разширява според законите на Ньютон, тъй като нагряването увеличава скоростта на молекулите в камерата. По-късно инженерите използват тези изчисления, за да усъвършенстват парната машина. Вече могат да пресметат колко въглища са нужни, за да се превърне водата в пара. Която след това да може да бъде използвана да тласка колела, бутела и лостове, за да задвижва машини. С появата на парната машина през 19 век енергията, с която разполагал един работник, се увеличила наимоверно и достигнала стотици конски сили. Скоро стоманените релси започнали да свързват далечни части на света и увеличили потоците от стоки, знания, хора. Преди индустриалната революция стоките били произвеждани от малобройни гилди и от умели занаятчии, които трудно допускали нови членове и с много усилия изработвали най-прости домашни пособия. Освен това ревниво пазали тайните на занаята си. Поради това стоките не достигали и били скъпи. С появата на парния двигател и мощните машини, които той задвижвал, станало възможно стоките да се произвеждат с малка част от предишните разходи, което увеличило общото богатство на народите и подобрило жизнения стандарт. Когато преподавам законите на Ньютон на перспективни студенти-инженери, опитвам се да подчертавам факта, че тези закони не са просто сухи, отекчителни уравнения, а са променили развитието на съвременната цивилизация, създали са богатството и просперитета, които виждаме наоколо. Понякога дори показвам на студентите си катастрофичното срутване на моста, тако Манарлос, в щата Вашингтон през 1940, заснето на филм, като стъписващ пример за това, какво се случва, когато не прилагаме правилно законите на механиката. Законите на Ньютон, обединяващи физиката на небето и физиката на Земята, помагат да започне първата голяма революция в технологиите. Тайнството на електричеството и магнетизма ще минат още 200 години преди следващия голям пробив. Който идва в резултат на изучаването на електричеството и магнетизма. Древните се знаели, че магнетизмът може да бъде опитумен. Изобретяването на компаса от китайците допринася за настъпването на ерата на великите географски открития. Древните обаче се страхували от силата на електричеството. Смятали, че малниите са израз на гнева на боговете? Човекът, който най-накрая полага основите на тази научна област, е Майкъл Фарадей беден, но трудолюбив младеж, без формално образование. Още като дете успял да си намери работа като помощник в Кралския институт в Лондон. Обикновено някой с неговото социално положение би останал вечно да мие подове и стъкленици, и да се свива по аглите. Фарадей обаче бил толкова неуморен и любознателен, че шефовете му му позволявали да прави експерименти. По-късно той прави някои от най-големите открития в областта на електричеството и магнетизма. Показва, че ако вземеш магнит и го прокараш през метална намотка, в намотката се генерира електричество. Това е удивително и важно откритие, тъй като по това време връзката между електричество и магнетизъм била напълно непозната. Можело да се покаже и обратното движещо се електрическо поле създавало магнитно поле. Постепенно Фарадей си дал сметка, че тези две явления са всъщност двете страни на една и съща монета. Това просто откритие ще допринесе за началото на електрическата епоха, когато гигантски водни електроцентрали ще осветяват цели градове. В хидроелектрическите централи водата движи турбина, която върти магнит, който на свой ред задвижва електроните в проводник, от който електричеството се подава към контактите ни дома. Обратният ефект въртенето на електрическо поле в магнитно, е причина да работи прахосмукатката, например. Електричеството от контакта задвижва магнит, който пък задейства помпа, създаваща вакуум, благодарение на което прахосмукатката може да засмуква. Поради факта, че Фарадей не е имал формално образование, той не е владел и математически апарат, който би му позволил да опише забележителните си открития. По тази причина той запълва тетрадки с странни схеми, които изобразяват силовите линии, по които се разполагат железни стружки, ако ги посипем около магнит. Той също така стига до понятието за поле, което е едно от най-важните във физиката. Полето се състои от такива силови линии, разпределени в пространството. Магнитните силови линии около всеки магнит и магнитното поле на Земята излизат от Северния полюс. Разпространяват се в пространството и се прибират в южния полюс. Дори теорията на Ньютон за гравитацията може да бъде изразена, чрез понятието за поле Земята се движи около Слънцето, защото се намира в гравитационното поле на Слънцето. Откритието на Фарада е помогнало да се обясни произходът на магнитното поле около Земята. Тъй като тя се върти, с нея се въртят и електрическите заряди, които са вътре в нея. Това непрекъснато движение вътре в Земята е причината да има магнитно поле. Обаче остава още една мистерия откъде се взема магнитното поле на парче естествен магнит, след като нищо около него или в него не се движи. Ще се върнем към това по-късно. Днес всички известни сили в природата се изразяват чрез езика на полетата, въведен за първи път от Фарадей. Предвид огромния му принос за началото на електрическата ера физика Търнест Ръдърфорд го обявява за най великия учен откривател на всички времена. Фарадей бил необикновен, поне за своето време, и с това, че обичал да занимава с откритията си хората, дори децата. Коледните му лекции били известни изнасял би в Кралския институт в Лондон, канел всички и показвал бляскави чудеса и електрическа магия. Влизал в голяма стая, чието стени покривали с метално фолио, днес наричаме това Фарадеева клетка, и след това пускал по фолиото електричество. Макар че металът несъмнено бил под напрежение, Фарадей да оставал напълно невредим, защото електрическото поле се разпространявало по повърхността на стените, а във вътрешността на стаята оставало нула. Този ефект днес се използва широко за екраниране на микровълнови фурни и друго деликатно оборудване от случайни електрически полета или за защита на самолетите, които често биват удряни от мълнии. В програма за Science Channel, която някога водех, аз самият влязох в Радеева клетка в Бостонския музей на науката. Започнаха да обстрелват клетката с огромни мълнии, до 2 милиона волта, които изпълниха аудиторията със силно пращане, но аз не усетих нищо. Уравненията на Максуел Ньютон показва, че обектите се движат, защото ги тласкат сили, които може да се опишат чрез математически анализ. Фарадей показва, че електричеството се движи, защото го тласка поле. Изучаването на полетата обаче изисква нов математически апарат, който в края на краищата бил създаден от математика от Кеймбридж, Джеймс Кларк Максуел и бил наречен векторен анализ. Тоест, Както Кеплер и Галилей подготвят фундамента за физиката на Ньютон, така Фарадей прокарва пътя за уравненията на Максуел. Максуел е виртуозен математик, който осъществява удивителни пробиви в физиката. Той си дава сметка, че поведението на електричеството и магнетизма, представено от Фарадей и някои други, може да бъде описано с точен математически език. Един от законните гласи, че движещо се магнитно поле създава електрическо поле. Друг закон гласи обратното, че движещо се електрическо поле може да създаде магнитно поле. И Максуел стига до идея, която е достойна за вечността. Какво би станало, ако променящо се електрическо поле създаде магнитно поле, което пък създаде друго електрическо поле, а то на свой ред създаде друго магнитно поле и т.н. Стигнал до прозрение, че продуктът на това бързо движение напред-назад ще бъде движеща се вълна, в която електрическото и магнитното поле непрекъснато ще се превръщат едно в друго. Тази последователност от трансформации ще създаде вълна от трептящи електрически и магнитни полета. С помощта на векторния анализ Максуел изчислил, че скоростта на такава вълна ще бъде 310740 км в Стъписъл се и не повярвал на очите си. В рамките на експерименталната грешка тази скорост била удивително близка до скоростта на светлината, за която днес знаем, че е 299792 км в секунда. След това направил още една смела крачка, като обявил, че това е светлина. Светлината е електромагнитна вълна. По-късно Максуел пише пророчески, едва ли можем да избегнем извода, че светлината се състои от напречни вълнообразни движения на същата среда, която предизвиква електрическите и магнитните явления. Днес всеки студент по физика или електроинженер трябва да знае уравненията на Максуел на изост. Те са в основата на телевизията, лазерите, динамото, генераторите и т.н. Фараде и Максуел обединяват електричеството и магнетизма. И ключ към обединението е симетрията. Уравненията на Максуел потвърждават симетрията, наречена «дуалност». Ако електрическото поле в светинен лъч е означено С, а магнитното С, тогава уравненията за електричеството и магнетизма остават същите. Ако разменим Ейва, тази «дуалност» означава, че електричеството и магнетизмът са две проявления на една и съща сила. И така, симетрията между Ейв позволява да обединим електричеството и магнетизма, и това е едно от най-важните научни открития на 19 век. Фигура 3. електрическото и магнитното поле са двете страни на една и съща монета. Пулсиращи електрически и магнитни полета се превръщат едно в друго и се движат подобно на вълна. Светлината е проявление на електромагнитните вълни. Физиците били очаровани от това откритие. Берлинската академия на науките обявила награда за този, който успее да възпроизведе вълните на Максуел в лабораторни условия. През 1886 физик на име Хайнрих Херц осъществил историческия експеримент. Първо, Херц генерирал електрическа искра в единия край на лабораторията си. На някакво разстояние от нея била поставена намотка от проводник. Херц показал, че включването на искрата генерира електрическо напрежение в намотката, с което доказал, че от едното място до другото е преминала нова, тайнствена вълна, без да има проводник. Това води до създаването на нов феномен, наречен радио. През 1894 Гулиел маркони представя тази нова форма на комуникации пред зрители. Той показва че е възможно да се изпратят безжично сигнали през Атлантика с скоростта на светлината. С въвеждането на радиото хората вече разполагат се супербързо, удобно и безжично средство за комуникация на големи разстояния. Исторически погледнато, липсата на бърза и надеждна система за комуникации е едно от големите препятствия пред развитието. През 490 г. пр. На. След битката за маратон между гърците и персийците, един нещастен бързоходец трябвало да предаде вестта за гръцката победа възможно най-бързо. Той храбро пробягал 40 км до Атина, като преди това изминал 220 км до Спарта, след което, според легендата, паднал и умлял. Героизмът му от преди ерата на телекомуникациите днес се чества чрез маратонските бягания. Сега приемаме зададеност изпращането на съобщения и информация по цялата Земя без никакво усилие, благодарение на факта, че енергията може да се преобразува по много начини. Когато говорим по мобилен телефон, например, енергията на звуковите вълни от гласа ни се преобразува в механична енергия, чрез вибрираща мембрана. Мембраната е свързана с магнит, който използва възможността магнитното поле да се преобразува в електрическо, за да създаде електрически импулс който после може да бъде пренесен по проводници и разчетен от компютър. След това този електрически импулс се преобразува в електромагнитна вълна, която се улавя от близка микровълнова антена. Там се усилва и изпраща навсякъде по света. Уравненията на Максуел обаче ни дават не само почти мигновени комуникации чрез радиовълни, мобилни телефони и оптични кабели, но разкриват и целия електромагнитен спектър, от който видимата светлина и радиовълните са само част. През 60-те години на 17 ти век Ньютон е показал, че ако пусне млъч в бяла светлина през призма, той се разделя на лъчи с цветовете на дъгата. През 1800 Уилям Хершел си задава простия въпрос, какво има отвъд цветовете на дъгата, които варират от червен до виолетов. Взема призма, в която създава дъга в лабораторията си, и поставя термометър под червения участък, където няма никакъв цвят. За негова изненада температурата на това безцветно място започва да се повишава. С други думи, под червеното има цвят, който е невидим за невъоръжено око, но съдържа енергия. Хершел го нарича инфрачервена светлина. Днес знаем, че има цял спектър електромагнитни улъчения, повечето от които са невидими, и всяко има своя дължина на вълната. Радиото и телевизията например използват вълни с дължини, по-големи от тези невидимата светлина. Цветовете на дъгата имат дължини на вълните, които са по-големи от тези на ултравиолетовите и рентгеновите лъчи. Това също така означава, че на практика виждаме съвсем малка част от електромагнитния спектър. Миниатюрно приближение на огромната вселена от електромагнитни цветове. Някои животни виждат повече от нас. Челите например долавят ултравиолетовата светлина, която е невидима за нас. Но за тях е от огромно значение, за да откриват слънце дори в облачните дни. Тъй като цветята развиват удивителната си пъстрота, за да привличат насекоми като пчелите, които да ги опрашват, това означава, че биха ни изглеждали още по-удивителни, ако можехме да възприемаме и оттравил светлина. Когато бях малък и прочетох за тези неща, започнах да се чудя защо виждаме толкова малка част от електромагнитния спектър. Каква загуба, мислех си. Причината да е така, както сега си давам сметка, е, че дължината на електромагнитната вълна е горе-долу с дължината на антената, която я излъчва. Поради това, мобилният телефон е с големина само 10 сантиметра, толкова голяма е антената, предназначена за дължината на вълната от електромагнитния спектър, която той излъчва. По същия начин, размерът на клетките в ретината на окото ни е горе-долу, колкото дължината на вълната на цветовете, които виждаме. От тук следва, че можем да виждаме само цветовете, които имат дължина на вълната, са измерима с клетките в ретината ни. Всички други цветове от електромагнитния спектър са или с твърде дълги, или с твърде къси вълни, за да бъдат доловени от тези клетки. Тоест, ако клетките в очите ни бяха с размерите на къща, би могло да виждаме и цялото радио и микровълноволачение около нас. Фигура четвърти повечето от световете, в електромагнитния спектър, простиращ се от радиовълните до гама лъчите, са невидими за нашите очи. Виждаме само малка част от целият спектър заради големината на клетките в ретината на очите ни. По същия начин, ако клетките в очите ни бяха с големината на атом, щяхме да виждаме рентгеновите лъчи. Друго приложение на уравненията на Максуел е възможността електромагнитната енергия да захрани цялата планета. Докато петролът и въглищата трябва да се транспортират с кораби или цистерни на големи разстояния, електрическата енергия може да бъде пренасена по проводници за части от секундата и благодарение на това става възможно да се електрифицират цели градове. Процесът на електрификация на своя ред е довел до известния спор между двамата титани на електрическата ера – Томас Едисон и Никола Тесла. Едисън е геният, който стои зад множество изобретения, свързани с електричеството, като електрическата кружка, прожекционния апарат, фонографа, телеграфното предаване на борсовите цени и стокици други чудеса. Той е и първият, инсталирал електрическо осветление на улица Пърл Стрит в Долен Манхатън. Започва втората голяма революция в технологиите епохата на електричеството. Едисън смятал, че правият ток, който винаги се движи в една посока и не променя волтажа си, би бил най-добрият начин за пренос на електричество. Тесла, който е работил за Едисън и е помагал за полагане основите на днешната телекомуникационна мрежа, защитавал използването на променлив ток, при който посоката на движение на електричеството се променя около 60 пъти в секунда. Това довело до известната битка на напреженията. Когато гигантски корпорации инвестирали милиони долари, General Electric подкрепяла Edison, а Уестин Хаус – Тесла. Бъдещето на електрическата революция зависало от решаването на този конфликт между правия ток на Edison и променливия ток на Tesla. Макар че Edison е големият ум зад приложенията на електричеството и е един от архитектите на днешния свят, той не е разбирал на пълно уравненията на Максуел. Тази грешка се оказала много скъпа. Всъщност той се надсмивал над учените, които използвали твърде много математика. Според известната история обичал да иска от тях да изчислят обема на една електрическа кружка. Усмихвал се, когато те старатъл опитвали най-напред да сведат кружката до познати форми, след което да пресметнат обема и, след всичките им усилия, Едисън просто наливал вода в празна електрическа кружка и после я изивал в градуирана колба. Инженерите знаят, че по кабелите, които често са дълги много километри, се губи значителна част от енергията, ако напрежението е ниско, както препоръчва Едисон. Тоест от економическа гледна точка високоволтовите далекопроводи, предлагани от Тесла, са били за предпочитане, но високите напрежения може да са много опасни, ако стигат до дневната ти. Решението било да се използват ефективни високоволтови кабели за пренос на енергията от електроцентралата до градовете, а след това някак високото напрежение да се трансформира в ниско, за да бъде подадено към домовете на хората. Трябвало да се използват трансформатори. Както помним, Максуел показва, че движещо се магнитно поле създава електрическо поле и обратното. Това позволява да се направи трансформатор, който бързо променя напрежението в кабелите. Например, силовите кабели от електроцентралата може да са под напрежение от 1000 В. Трансформатор пред дома ти обаче намалява напрежението до 220 В, които безпроблемно захранват микроволновата фурна и хладилника. Ако тези полета са статични и не се променят, не биха могли да се превръщат от едно в друго. Понеже променливият ток непрекъснато сменя посоката си, може лесно да бъде преобразуван в магнитни полета които отново да бъдат преобразувани в електрически, включително и с по-низко напрежение, а това означава, че променливия ток може лесно да бъде преобразуван с помощта на трансформатори, докато правият ток, понеже е постоянен като напрежение и не променя посоката си, не може. В крайна сметка Едисън губи битката, както и значителните средства, които е инвестирал в правотокови технологии. Това е цената за непознаването на уравненията на Максуел. Краят на науката. Освен, че обяснява тайнствата на природата и въвеждат нова ера на економически просперитет, уравненията на Ньютон и на Максуел заедно ни дават убедителна теория на всичко. Или поне на всичко, което е било известно до тогава. Към 1900 видни учени обявяват край на науката. Така краят на 19 век се оказва шеметно време за науката. Всичко, което може да бъде открито, вече е открито. Поне така изглежда. Физиците от онова време не си дават сметка, че двата големи стълба на физиката уравненията на Ньютон и уравненията на Максуел, са всъщност несъвместими. Противоречат си, един от двата стълба трябвало да падне. И ключът се оказал в ръцете на едно 16 годишно момче. Това момче се ражда в годината, в която умира Максуел 1879. Втори. Айнщайн в търсене на обединението. Като юноша, Айнщайн си задавал въпроса който ще промени света през 20 век. Можеш ли да изпревариш лъч светлина? Години по-късно, той ще напише, че този прост въпрос съдържал ключа към неговата теория на относителността. Преди време прочел една детска книжка, популярна книга за естествените науки, на Арон Давид Бернштейн, в която авторът кани читателите да си представят, че тичат по протежение на телеграфна жица. Вместо това Айнштейн си представял, че тича край светлинен лъч, който би трябвало да изглежда като замръзнал. Да тичаш с бързината на лъча, означава светлината да е неподвижна, мислил си той, както би предвидил и Нютон. Още като 16-годишен юноша обаче Айнштен си дал сметка, че никой не е виждал замръзнал светлинен лъч. Нещо липсвало и разсъждавал над въпроса през следващите 10 години. За съжаление, мнозина го смятали за неудачник. Макар да бил брилянтен студент, професорите негодували срещу свободното му бохемско поведение. Тъй като вече познавал по голямата част от материала, често пропускал лекции, така че не написали за него особено добри препоръки. И всеки път, когато кандидатствал за работа, му отказвали. Безработен и отчаян, той започнал да дава уроци, но бил уволнен заради спор с работодателя си. В един момент се замислил дали да не се заеме с продажба на застрахователни полици по домовете, за да издържа приятелката и детето си. Представяте ли си да отворите вратата и да видите Айнштейн, който опитва да ви продаде застраховка. При невъзможността да си намери работа, започнал да смята, че е тежест за семейството си. В едно писмо пише отчаяно, за близките си съм бреме и нищо повече, определено щеше да е по-добре, ако ме нямаше. Най-накрая успял да си намери работа като чиновник в патентна служба в Берн. Било унизително, но всъщност се оказало скрита благословия. В тишината на патентната служба Айнштейн можел да се връща към стария въпрос, който не му дава умира от юношеските му години. Там започнал и революцията, която ще преобърне физиката и света на опаки. Като студент в политехниката в Швейцария изучава уравненията на Максуел за светлината. Запитал се какво се случва с тези уравнения, ако обект се движи със скоростта на светлината. Забележително, никой до тогава не си бил задавал този въпрос. С помощта на теорията на Максуел айнщайн изчислил скоростта на светлинен лъч в движещ се обект, например, влак. Очеквал скоростта на светлиния лъч, гледан от неподвижен страничен наблюдател, просто да бъде обичайната му скорост плюс скоростта на влака. Според механиката на Ньютон скоростите просто се добавят. Например, ако хвърлиш топка, докато си във влага, неподвижният наблюдател ще сметне, че скоростта на топката е равна на скоростта на влага плюс скоростта на топката спрямо влага. По същия начин скоростите може и да се изваждат. Тоест, ако се движиш заедно със светлинен лъч, той трябва да изглежда неподвижен. За изненада на Айнштейн се оказало, че светлиният лъч не замръзва, а се движи с същата скорост. Решил, че е невъзможно. Според Ньютон, можеш да настигнеш всеки движещ се обект, ако се движиш достатъчно бързо. Това е здрав разум. Според уравненията на Максуел обаче, никога не можеш да настигнеш светлината, която винаги има една и съща скорост, колкото и бързо да се движиш самият ти. За Айнштейн прозрението е монументално. Рафей или Ньютон, или Максуел. Не и двамата, как обаче е възможно да не можеш да настигнеш светлината. В патентната служба Айнщайн разполагал с много време да разсъждава по този въпрос. Един ден, през пролета на 1905, отговорът дошъл, докато пътувал за влак в Берн. В главата ми се разрази буря, спомня си той. Брилянтното му прозрение било, че след като скоростта на светлината се измерва с часовници и мерки за дължина. И след като тя е константа, независимо колко бързо се движиш, за да може да бъде постоянна, пространството и времето би трябвало да се изкривяват. Това означава, че ако се намираш на бързо движещ се космически кораб, часовниците на този кораб се въртят по-бавно от часовниците на Земята. Времето се забавя, колкото по-бързо се движиш този феномен се описва от специалната теория на относителността на Айнштейн. В такъв случай отговорът на въпроса – колко е часът? Ще зависи от това, с каква скорост се движиш. Ако космическият кораб има скорост, близка до скоростта на светлината, и го наблюдаваме от Земята с помощта на телескоп, всичко в кораба ще ни се стори забавено. Освен това, всичко в него ще изглежда свито. И накрая, всичко ще бъде по-тежко, изненадващо, но за човек, който е на борда на този кораб, всичко ще изглежда съвсем нормално. Айнщайн по-късно ще заяви, на Максуел дължа повече, отколкото на всеки друг. Днес експериментът може да бъде направен рутинно. Ако качим атомен часовник на самолет и сравним показанията му с часовник на Земята, ще забележим, че часовникът на борда на самолета се забавя, с много малко, от порядъка на една трилионна. Ако обаче пространството и времето могат да се променят, тогава всичко, което можем да измерим, трябва също да се променя, включително материята и енергията. И колкото по-бързо се движиш, толкова потежък ставаш. А откъде се взема допълнителната маса? От енергията на движението. Това означава, че част от енергията на движението се превръща в маса. Точното отношение между материя и енергия е еднак от си втори. Това уравнение, както ще видим, отговаря на един от най-дълбоките въпроси на науката въобще. Защо грае Слънцето? Слънцето грее, защото, ако компресираме водородни атоми при високи температури, част от масата на водорода се превръща в енергия. Ключът към разбирането на природата е обединението. В теорията на относителността обединението е между пространство и време, и между материя и енергия. Завършено ли е обаче това обединение? Симетрия и красота За поети и художници красотата е нематериална естетическа категория, която буди силни емоции и страст. За физиците красотата е симетрия. Уравненията са красиви, защото притежават симетрия, т.е. ако разместим компонентите им, уравнението остава същото. При подобни трансформации то е инвариантно. Представете си калейдоскоп. С него виждаме произволно наредени цветни форми, които с помощта на огледала се умножават, и хаотичното изведнъж изглежда подредено и красиво благодарение на симметрията. По същия начин снежинката е красива, защото, ако я завъртим на 60 градуса, остава същата. В сферата има още повече симметрия. Можем да я въртим във всички посоки около центъра и, но формата и ще остава същата. За физиците едно уравнение е красиво, ако, когато пренаредим различните части и елементи вътре в него, резултатът не се променя с други думи, ако между частите му има симетрия. Математикът Гарекс Харди някога е написал, математическите изрази, също като тези на художника или поета, трябва да са красиви. Идеите, също като цветовете или думите, трябва да си съответстват хармонично. Красотата е първият тест. На света няма постоянно място за грозна математика. И тази красота е симетрията. Видяхме по-рано, че ако вземем гравитационната сила на Ньютон, която движи Земята около Слънцето, радиусът на Земната орбита трябва да е постоянен. Координатите X и Y се променят, но Ар не се променя. Това може да бъде обобщено и при три измерения. Представете си, че се намирате на Земната повърхност където местоположението Ви е дефинирано от три измерения, X, Y и Z, които са вашите координати, виж фик. 5. Когато се движите по земната повърхност, радиусът на Земята, R, остава същият, като R2 е еднакво, X2 плюс Y2 плюс Z2. Това е триизмерната версия на Питагоровата теорема. И така, ако вземем уравненията на Айнштейн и завъртим пространството във времето и времето в пространството, уравненията остават същите. Това означава, че трите измерения на пространството сега са съединени с измерението на времетота, което става четвърто измерение. Айнштейн показва, че величината е x2 плюс u плюс z2t2 където времето е изразено в определени единици, остава постоянна, което е променена версия на Питагоровата теорема за 4 измерения. Обърнете внимание, че координатата на времето е със знак минус. Това означава, че макар относителността да е инвариентна при завъртане в 4 измерения, измерението на времето се третира по малко по различен начин от трите пространствени координати. Тоест уравненията на Einstein са симетрични в 4 измерения. Фигура, пети, когато се движим по повърхността на Земята, нейният радиус R е константа, инварианта, докато координатите ни x, y и z непрекъснато се променят един в друг. Триизмерната Питагорова теорема е математически израз на тази симетрия. Уравненията на Максуел са написани около 1861, когато започва Американската гражданска война. Погоре обърнахме внимание, че те притежават симетрия, която превръща електрическото и магнитното поле едно в друго. Обаче уравненията на Максуел имат и допълнителна, скрита симетрия. Ако ги променим за четири измерения, като разменим x, y, z и t помежду им, както прави Айнштейн през 1910, те остават същите. Това означава, че ако физиците не бяха заслепени от успехите на нито физика, тази относителност можеше да бъде открита още по времето на гражданската война. Гравитацията като изкривено пространство, макар Айнштейн да показва, че пространството, времето, материята и енергията са част от по-голяма, четириизмерна симетрия, в това равенство има една учебиеща празнина. там не се казва нищо за гравитацията и ускоренията. Младият физик не бил удовлетворен. Искал да обобщи поранната си теория която нарекал «специална теория на относителността», така че да включва гравитацията и ускорителните движения, за да създаде посилна, обща теория на относителността. Колегата му, физикът Макс Планк обаче го предупредил за трудностите, които го чакат, ако се заеме с теория, която да обединява относителността с гравитацията. Пише му, като по-стар твой приятел, трябва да те посъветвам да не се заемаш. Защото, първо, няма да успеш, а дори да успеш, никой няма да ти повярва. После обаче добавя, ако успеш, ще те обявят за новия Коперник. За всеки физик е било очевидно, че теорията на Ньютон за гравитацията и теорията на Айнщайн са в конфликт. Ако Слънцето изведнъж изчезне без следа, според Айнштейн земята ще почувства липсата му след 8 минути. Известното уравнение на Ньютон за гравитацията не се занимава с скоростта на светлината. От него следва, че гравитацията се движи мигновено, не се съобразява с относителността, така че Земята ще изпита ефектите от липсващото Слънце незабавно. Айнштейн разсъждава върху въпроса за светлината 10 години, след 16-та си година, докато навърши 26 през следващите 10 години, докато навърши 36, се насочва към теорията на гравитацията. Ключът към целия ребус му се явил една сутрин, когато се наклонил назад на задните крака на стола и едва не паднал. В този момент си дал сметка, че ако беше паднал, за миг би бил безтегло. После осъзнал, че това може да и ключът към теорията за гравитацията. След време ще си спомня този момент с радост и ще го нарече най в живота му. Галилей е неясно, че ако паднеш от сграда, за миг ще бъдеш в безтегловност, но едва Айнщен осъзнава как да използва този факт, за да разкрие тайната на гравитацията. Представете си за момент, че Стефа Сансьор и въжето се скъса. Ще започнете да падате, но подът на кабината ще пада със същата скорост. Така че в асансьора вие ще се носите сякаш няма гравитация, поне докато кабината не се удари в дъното на шахтата. Вътре гравитацията е неутрализирана от ускорението на падащия асансьор. Това се нарича принцип на еквивалентността. Ускорението в една рамка е неразличимо от гравитацията в друга рамка. Когато астронавтите в космоса изглеждат в безтегловност по телевизията, това не е защото гравитацията е изчезнала от космоса. В цялата Слънчева система има много гравитация. Причината е, че корабът им се движи със същата скорост, с която се движат и те. Като въображаемото бюле на Мютон, изстреляно от планински връх, те и капсулата им се намират в състояние на свободно падане около Земята. Поради това във вътрешността на кораба получаваме зрителната иллюзия, че хората нямат тегло, защото всичко, включително телата им и корабът падат с една и съща скорост. След това Айнщайн приложил всичко това към детска въртелешка. Според теорията на относителността, колкото по-бързо се движиш, толкова повече се свиваш, защото и пространството се свива. Когато се върти, външният периметър на въртележката се върти по-бързо от вътрешността. Това означава, че поради ефектите на относителността върху пространство-времето, периферията се свива повече от вътрешността. Когато обаче въртележката наближи скоростта на светлината, Подът също се изкривява. Той вече не е плосък диск. Периферията се е свила, докато центърът си е същият, така че повърхността се извива като обърната наопак и купитка. Сега си представете, че опитвате да ходите по извития под навъртележката не е възможно да се движите по права линия. Първоначално може да си помислите, че някаква невидима сила се опитва да ви изхвърли, защото повърхността е изкривена или извита. Човек на въртележката би казал, че има центробежна сила, която избутва всичко навън от нея. За човека отвън обаче няма никаква външна сила, а просто подът е извит. Айнштейн свързва всичко това, силата, поради която падаме, когато сме на въртележката, всъщност е резултат от изкривяването на въртележката. Центробежната сила, която изпитваме, е еквивалентна на гравитацията, т.е. това е ефективна сила, създадена от факта, че се намираме в ускоряваща се рамка. С други думи, ускорението в една рамка е идентично с ефекта на гравитацията в друга, и това се дължи на изкривяването на пространството. Сега да заменим въртележката със Слънчевата система. Земята обикаля около Слънцето, така че ние, земляните, имаме иллюзията, че Слънцето упражнява върху планетата ни сила на привличане, наречена гравитация. Наблюдател извън Слънчевата система обаче няма да види никаква сила, а ще установи, че пространството около Земята е извито, така че това празно пространство принуждава Земята да обикаля около Слънцето. Айнштейн прави брилянтното наблюдение, че гравитационното притегляне е всъщност иллюзия. Обектите се движат не защото ги притегля гравитацията или центробежната сила, а заради извивката на пространството около тях. Струва си да го повторим, гравитацията не притегля, пространството тласка. Шекспир някога е казал, че светът е сцена и всички ние сме актьори, които идват и си отиват. Това е представата, възприета от Ньютон. Светът е статичен и ние се движим върху тази равна повърхност, подчинени на Нютоновите закони. Айнщайн обаче рисува друга картина – сцената. Казва той, е извита и изкривена. Ако ходиш по нея, не може да бъде по права линия. Непрекъснато ще бъдеш изтъскван, защото подът под краката ти е извит и залиташ като пиян. Гравитационното привличане е иллюзия. Например, в момента може би седите на стол и четете тази книга. Вероятно бихте казали, че гравитацията ви притегля надолу към стола и поради това не отлитете в пространството. Айнштейн обаче би казал, че масата на Земята изкривява пространството над главата ви, и това изкривяване ви притиска към стола. Представете си, че слагате тежко бюле върху голям матрак. То ще потане в леглото и ще го изкриви. Ако засилим топче по матрака, то ще започне да се движи в кръг около в благнатината. Наблюдател, който се намира на известно разстояние, би казал, че има невидима сила, която притегля топчето и го кара да обикаля в орбита. Отблизо обаче ще видим, че няма никаква невидима сила. Топчето не се движи по права линия, защото матракът е изкривен и най-краткият път става елипса. Сега да заменим топчето с Земята, бюлето с Слънцето, а матрака с пространство времето. Ще си дадем сметка, че Земята обикаля около Слънцето, защото то е изкривил пространството около себе си и пространството, през което Земята се движи, не е плоско. Също така си представете, че мравки минават през лист хартия. Няма как да се движат по права линия. Може би изпитват въздействието на някаква сила, която непрекъснато ги тегли. За нас обаче, когато гледаме мравките от високо, няма никаква сила. Това е прозрението на Айнштейн, което той наричава обща относителност пространство. Времето се изкривява от големи маси и създава иллюзията за гравитационна сила. Фигура 6. Поставяме тежко гюле върху матрак и топота в материята. Топче кръжи в глобнатината, която създава гюлето. От разстояние изглежда, че някаква сила, скрита в гюлето, принуждава топчето да кръжи в орбита около него. В действителност топчето обикаля масивното гюле, защото матракът е изкривен. По същия начин гравитацията на Слънцето изкривява светлината от далечни звезди, което може да се измери с помощта на телескоп по време на слънчево затъмнение. Горното означава, че общата относителност е много посилна и симетрична от специалната относителност, тъй като описва гравитацията, а тя засяга всички обекти в пространство-времето. Специалната относителност, от друга страна, действа само за обекти, които се движат гладко в пространството и времето по права линия. В нашата Вселена обаче почти всичко се движи с ускорение. От състезателните коли до хеликоптерите и ракетите виждаме само ускорение. Общата теория на относителността се отнася за ускорения, които се променят постоянно във всяка точка на пространство-времето. Слънчеви затъмнения и гравитация – всяка теория, колкото и да е елегантна, в някакъв момент трябва да бъде потвърдена експериментално. Айнштейн се насочва към няколко възможни експеримента. Първият е чудатът е орбита на Меркурий. Когато изчислявали орбитата, астрономите се натъкнали на лека аномалия. Вместо да се движи по идеална елипса, както предсказват уравненията на Ньютон, тя леко се отклонява по траектория, която напомня цвете. За да защитят законите на Ньютон, астрономите предположили съществуването на нова планета – вулкан – в орбитата на Меркурий. Гравитацията на такава планета би въздействала на Меркурий и би причинила подобна аномалия. По-рано видяхме, че тази стратегия е дала възможност на астрономите да открият планетата Нептун. В този случай обаче никакви данни от наблюдения не показвали съществуването на вулкан. И така, когато Айнштейн приизчислил в перифелия на Меркурий мястото, на което планетата е най-близо до Слънцето с помощта на собствената си теория за гравитацията, открил леко отклонение от законите на Ньютон. Съвъзторг установил прецизно съответствие на собствените си изчисления. Открил разлика от съвършената елипса в орбитата на планетата от 42. Дъгови секунди за столетие, което съвпада идеално с резултата от експериментите. По-късно ще си спомня радостното чувство, в продължение на няколко дни бях извън себе си от вълнение. Най-смелите ми мечти се сбъдваха. Освен това, той си дава сметка, че според теориите му светлината също би трябвало да се отклонява заради Слънцето. Айнштейн знае, че слънчевата гравитация трябва да е достатъчно силна, за да изкриви светлините лъчи, идващи от близките звезди. Тъй като тези звезди може да се видят само по време на слънчево затъмнение, предложил да бъде изпратена експедиция, която да проследи слънчевото затъмнение от 1919, за да провери теорията си. Астрономите трябвало да направят две снимки на тъмното небе едната през нощта, когато слънцето го няма. А втората – по време на Слънчевото затъмнение. При сравняването на тези две снимки позицията на звездите по време на затъмнението би трябвало да е различна заради гравитацията на Слънцето, бил сигурен, че теорията му ще се окаже вярна. Когато го попитали какво би си помислил, ако експериментът покаже, че теорията му не е вярна, той отговорил, че в такъв случай вероятно Бог е сгрешил. Пише на колегите си, че е убеден в правотата си, защото теорията му притежава великолепна математическа красота и симетрия. Когато астрономът Артер Едингтън най-накрая успял да осъществи експеримента, установил забележително съвпадение между предвижданията на Айнштейн и реалния резултат. Днес изкривяването на светлината от звездите заради гравитацията се използва от астрономите рутинно. Когато звездната светлина мине покрай далечна галактика. Тя се пречупва, както би се пречупила през леща. Явлението се нарича гравитационна леща или леща на Айнштейн. През 1921 Айнштейн получава Нобелова награда. Скоро той става една от най-разпознаваемите фигури на планетата, дори повече от мнозинството кинозвезди и политици. През 1933 се появява заедно с Марли Чаплин на филмова премиера. Когато около тях се събрала тълпа ловци на автографи, Айнштейн попитал Чаплин, какво значи всичко това. Чаплин отговорил, нищо, абсолютно нищо, после добавил, на мен ръкопляскат, защото всички ме разбират. Не те пръкопляскат, защото никой не те разбира. Разбира се, теория, която отхвърля новата физика след 250 години доминиране, е естествено да бъде посрещната с ужесточена критика. Един от критиците, повели атаката, е професор Чарлз Лейн След като прочел за относителността, той изригнал, имам чувството, че се шляя с Алиса в страната на чудесата и пия чай с лодия шапкър. Фланк обаче винаги е окоражава Лайнштайн. Той пише, новата научна истина не може да победи, като убеди противниците си и ги накара да видят светлината, а по-скоро, когато тези противници в края на краищата умрат и дойде ново поколение, което познава тази истина. През десетилетията теорията на относителността е оспорвана многократно, но всеки път получава потвърждение. Всъщност, както ще видим по нататък, теорията на Айнштейн за относителността промени цялата наука в физика, произведе революция в разбиранията ни за Вселената, нейния происход и еволюция, промени начина ни на живот. Просто потвърждение на теорията на Айнштейн е GPS-ът в телефона, който ползваме всеки ден. Географската позиционираща система, GPS, се състои от 31 сателита, които обикалят в орбите около Земята. Във всеки един момент телефонът ни получава сигнали от три от тях. Трите сателита се движат по леко различна траектория и под различен ъгъл. Компютърът на мобилния ни телефон анализира данните от трите сателита и засича точното ни местоположение. GPS-системата е толкова точна, че се налага да взема предвид корекции, които са следствие и от двете теории на Айнштейн общата и специалната. Тъй като сателитите се движат с приблизително 17 000 мили 500 км в час, часовниците им отчитат времето малко по-бавно от часовниците на Земята поради специалната относителност, според която по високата скорост забавя времето явление. Демонстрирано в мисловния експеримент на Айнштейн с надбягването на светлиния лъч. Тъй като гравитацията отслабва обаче, колкото по-навътре в космическото пространство навлизаме, времето на практика леко се ускорява поради общата относителност, според която пространство времето може да се изкриви заради гравитационно притегляне колкото по-слабо е то, толкова по-бързо тече времето. Това означава, че специалната и общата теория на относителността действат в противоположни посоки. Като специалната относителност кара сигналите да се забавят, а общата ги ускорява. Мобилният ни телефон взема предвид двата противоположни ефекта и ни казва точно къде се намираме. Тоест, ако не отчитаме и специалната, и общата теория на относителността заедно, ще се избубим. Ньютон и Айнщайн полярни противоположности Айнштейн е обявен за втория Ньютон, но всъщност като личност и двамата са пълна противоположност. Нютон е бил самотник, мълчалив човек до степен на асоциалност. Нямал е постоянни приятели и не е бил в състояние да води учтиви разговори за ежедневието. Физикът Джереми Бърнстин пише: Ако някой е контактувал повече с Айнщайн, не може да не е бил завладян от сещането за благородството на този човек. Термин, който го описва и се проявява отново и отново, е хуманист поради простодушния му, симпатичен характер. Обаче и двамата учени имат някои много важни общи характеристики. Една от тях е способността да концентрират и насочват огромна ментална енергия. Нютон е забравял да се храни с дни, когато се е занимавал с някакъв проблем. Наяко е прекъсвал разговорите си с хората, за да запише нещо върху каквото му пъдне салфетка или дори на стената. По подобен начин Айнштейн е бил в състояние да се съсредоточава върху проблем с години, дори десетилетия. Докато е работил върху общата теория, дори е бил на ръба на нервен срив. Друга обща характеристика е способността да визуализират проблемите в картини. Макар че Ньютон би могъл да напише принципия само с алгебрични символи, той изпълваше гиовъра си с геометрични схеми. Да прилагаш математически анализ, като използваш само абстрактни символи, е сравнително лесно. За да изведеш обаче заключенията си от построени триъгълници и квадрати, трябва да си майстор. Теорията на Айнштейн също е изпълнена с рисунки на влакове, дърводелски метри и часовници. Търсене на обединена теория В крайна сметка Айнщайн създава две големи теории. Първата е специалната теория на относителността, която се занимава със свойствата на светлината и пространство-времето. Тя въвежда симетрия, базираща се на ротации в четири измерения. Втората е общата теория на относителността която обяснява гравитацията като изкривяване на пространство-времето. След тези две монументални постижения обаче той опитва и трето, още по-голямо. Искал е да открие теория, която да обедини всички сили на природата в една формула. Идеята му е била с помощта на езика на теорията на полетата да създаде уравнение, което да обедини теорията на електричеството и магнетизма на Матсуелса неговата собствена теория на гравитацията. Опитва десетилетия наред да обедини двете, но не успява. Всъщност Майкъл Фарадей първи предлага обединяване на гравитацията и електромагнетизма. Фарадей заставал на моста Лондон-Бридж и пускал в реката магнити с надежда да открие някакъв позволяващ измерване ефект на гравитацията върху магнита. Не открил такъв. Една от причините Айнштейн да не успее е, че през 20-те години все още съществува огромна празнина в разбирането ни за света. Ще са нужни нови открития и нова теория, квантовата теория, за да могат физиците да си дадат сметка, че има липсващо парченце от пазела ядрените сили. Айнштейн, макар да е сред създателите на квантовата теория, по някаква ирония става нейн най-сериозен противник. Насочва залпове критики към тази теория. През десетилетията обаче тя се справя с всички експериментални предизвикателства и ни дава порой чудни електрически устройства, които допълват живота и работата ни. Но както ще видим след малко, неговите дълбоки, пронитновени философски възражения отъкват и до наши дни. Трети – възходът на квантовете, докато Айнщайн създава съвсем мащабна нова теория, която обхваща пространството, времето, материята и енергията. Друг раздел на физиката в същото време се заема с стария като света въпрос – от какво е направена материята. Усилията в тази посока ще доведат до създаването на следващата голяма теория във физиката – квантовата. След като завършва теорията си за гравитацията, Ньютон се заема с многобройни алхимични експерименти, защото искал да разбере природата на материята. Пристъпите му на депресия, предполага се днес, са били причинени от експериментите му с живака отрова, която доказан води до неврологични проблеми. Тъй като по това време се знаело от твърде малко за фундаменталните свойства на материята, опитите на ранните алхимици не носят нови познания, защото основната им цел е била да се научат да превръщат ловото възлато. Ще минат още няколко столетия, преди хората постепенно да започнат да откриват тайните на материята. Към началото на 19 век химиците започват да изолират основните елементи в природата елементи, които не могат да бъдат разградени до нищо по-просто. И докато удивителният напредък на физиката се води от математиката, пробивите в химията идват най-вече след часове търпели в труд в лабораториите. През 1869 Дмитрий Менделеев сънувал всички химични елементи, подредени в таблица. Когато се събудил, бързо се заел да вписва известните елементи в таблица и показал, че ги свързват някои закономерности. В хаоса на химията изведнъж се очертал ред и предсказуемост. Шестсетината известни по това време химични елементи намерили място в тази проста таблица, но имало и празнини, а Менделеев успял да предскаже свойствата на липсващите елементи. Когато те наистина били открити в лаборатория и се оказало, че отговарят на предвижданията, репутацията по учения станала непоклатима. Защо обаче елементите може да бъдат подредени толкова систематично? Следващият голям пробив станал през 1898, когато Мария и Пьер Кюри изолирали нова поредица нестабилни елементи, които до тогава били неизвестни. Без никакъв източник на енергия, радият в лабораторията им светъл силно и нарушавал един от ценните принципи на физиката за запазване на енергията, че енергия не може да се създава или унищожава. Енергията на лъчите на радия сякаш се вземала от нищото. Станало ясно, че ще е нужна нова теория. До тогава химиците вярвали, че фундаменталните съставни части на материята, елементите, са вечни че елементи като водорода или кислорода са стабилни винаги. В лабораториите обаче химиците наблюдавали, че елементи като радия се разпадат до други елементи, при което изпускат лъчения. Било също така възможно да се изчисли колко бързо се разпадат тези нестабилни елементи и понякога резултатът показвал, че това ще стане след хиляди, дори милиарди години. Откритията на семейство Кюри помогнали за решаването на много стар спор. Геолозите, удивени от бавното движение на сталните формации, си дали сметка, че Земята трябва да се е появила преди милиарди години. Лорд Келвин обаче, един от гигантите на класическата викторианска физика, изчислил, че нажежената Земя би трябвало да се охлади само за няколко милиона години. Е, кой е прав? Оказало се, че прави са геолозите. Лорд Келвин не е разбирал, че новата природна сила, открита от семейство Кюри, наречена ядрена сила, би могла да поддържа температурата на Земята. Тъй като радиоактивният разпад може да продължи милиарди години, оттук следва, че земното ядро би могло да се нагрява от разпада на Урана, Тория и други радиоактивни елементи. Следователно огромната енергия на опустошителните земетресения, тътенът на вулканите Трудно доловимото да движение на континенталните плочи произлизат от ядрените сили. През 1910 Ернест Радърфурт поставил парче светещо ран в оловна кутия с миниатюрен отвор. Микроскопичен лъч радиация се промъквал през отвора и попадал върху златен лист. Очаквало се атомите на златото да погълнат радиацията. С тъпи са, Редърфурт открил, че лъчът от радиа минава свободно през златния лист. Все едно него го няма. Резултатът бил удивителен сочел, че атомите се състоят основно от празно пространство. Понякога показваме това на студентите. Слагаме парче безопасен уран в дланите им и приближаваме гайгеров броячо отдолу, при което приборът отчита радиация. Стъписаните студенти установяват, че телата им са кухи. В началото на 20 век представата за атома е така нареченият модел Пайс стафиди, Т. Е. Атомът е като пайс в позитивен заряд в който като стафиди са поръсени електрони. Постепенно се появява корено различна представа за атома. Той е най-вече празен и се състои от ято електрони, които кръжат около микроскопична плътна сърцевина, наречена ядро. Експериментът на Радърфурд помогнал за доказването на това, защото неговият радиоактивен лъч понякога се отклонявал от плътното атомно ядро. Като анализирал броя на отклоненията, частотата и ъгъла им, Успял да даде представа за големината на атомното ядро. Оказало се сто хиляди пъти по малко от самия атом. Покъсно учените установили, че ядрото се състои от още по малки субатомни частици протони, които имат положителен заряд, и неутрони, които нямат заряд. Изглеждало, че цялата Менделеева таблица може да бъде съставена само от тези три субатомни частици електрон, протон и неутрон. На какви уравнения обаче се подчиняват тези частици? Квантовата революция. Междувременно се ражда нова теория, която може да обясни мистериозните открития. Тази теория в края на краищата ще задвижи революция, която ще промени всичко, което знаем за Вселената. Нарича се квантова механика. Какво е квант обаче и защо е толкова важен? Квантът се ражда през 1900 когато германският физик Макс Планк си задава простия въпрос, защо предметите започват да светят, когато ги нагреж. Когато хората овладели огъня преди хиляди години, забелязали, че обектите светят с различен цвят. Гранчарите знаят от столетия, че когато нагряваният обект достигна хиляди градуси, променя цвета си, като преминава от червено към жълто, после към синьо. Можете да наблюдавате това самостоятелно, като просто запалите клечка кибрид или свещ. Пламъкът е най-горещ долу, където цветът му може да е синкъв. Към средата е жълтеникъв, а на върха е най-студен и става червеникъв. Когато обаче физиците се опитвали да изчислят този ефект, наричан излъчване на черно тяло, като приложат уравненията на Ньютон и Максуел към атомите, се натъкнали на проблем. Черно тяло е обект. Който поглъща идеално всякакви лъчи, които попаднат върху него. Нарича се черно, защото черният цвят поглъща всяка светлина. Според уравненията на Ньютон, когато нагряваме атомите, те започват да трептят по-бързо. Според уравненията на Максуел, трептящите заряди на своя ред излъчват електромагнитна радиация под формата на светлина. Когато обаче изчисляват лъчението, изпускано от горещи, трептящи атоми, Резултатът не се ответствал на никакви очаквания. При ниски честоти, моделът отговарял на данните съвсем според предвижданията. При високи частоти обаче се оказвало, че енергията на светлината би трябвало в един момент да стане безкрайна, което е смешно. За физиците безкрайността е просто знак, че уравненията не вършат работа и не е ясно какво точно се случва. След това Макс Планк предложил невинна хипотеза. Предположил, че енергията вместо да е непрекъсната и постоянна, както е според теорията на Ньютон, всъщност може да се появява на отделни порции, които той нарича квантове. Когато преизчислил енергията на тези порции, установил, че тя съвсем точно възпроизвежда енергията, която излучват на горещените тела. Колкото по-горещо е едно тяло, толкова по-висока е частотата на излучването, което съответства на различните цветове от светлинния спектър. Това е причината цветът на пламъка да се променя от червен към син с увеличаване на температурата. Поради това също така можем да определим температурата на Слънцето. Когато чуете, че повърхността на Слънцето е нагрета до около 5000 градуса по Целзий, може да се зачудите откъде го знаем. Никой никога не е бил на Слънцето с термометър в ръка. Знаем каква е температурата му обаче благодарение на дължината на вълната на светлината, която излъчва. След това Планк изчислява големината на тези порции светлинна енергия или квантове и ги измерва чрез малка константа H, наречена константа на Планк, която е 6, х1034 секунди. Планк стига до това число, като наглася енергията на тези порции на ръка, докато не достига стойности, които да отговарят идеално на данните. Ако оставим константата на Планк постепенно да намаляе до 0, уравненията на квантовата теория ще се сведа до уравненията на Ньютон. Това означава, че странното поведение на субатомните частици, което често е в разрез със здравия разум, постепенно ще се сведе до подчинение на познатите закони на Ньютон за движението. Поради това в ежедневието си рядко виждаме квантови ефекти. За сетивата ни светът изглежда твърде Ньютонов причината е че константата на Планк е много малка и засяга Вселената само на субатомно ниво. Тези малки квантови ефекти се наричат квантови корекции и някои физици посвещават целия си живот на изчисляването им. През 1905, когато Айнщайн излага специалната теория на относителността, той прилага квантовата теория към светлината и показва, че тя не е просто вълна, а се държи и като порция енергия, или частица, наречена фотон. Тоест излиза, че светлината има две лица едното предсказано от Максуел и частица или фотон предсказана от Планк и Айнщайн. Появява се нова представа за светлината. Състои се от фотони, които са квантове или частици, но всеки фотон създава около себе си полета електрически и магнитни. Тези полета на свой ред приемат формата на вълни и се подчиняват на уравненията на Максуел. Получаваме красиви взаимоотношения между частиците и полетата, които ги заобикалят. Ако светлината има две лица, едновременно на частица и вълна, дали и електронът не притежава тази странна двойственост? Това е следващата логическа стъпка и тя оказва много дълбок ефект, защото разтърсва едновременно света на съвременната физика и самата ни цивилизация. Електронни вълни. След това физиците, за своя изненада, откриват, че електроните, смятани някога за твърди, подобни на токи частици, също могат да се държат като вълни. За да го покажат, вземат две плоскости и ги поставят една зад друга. На първата правят два процепа и през тях изстрелват поток електрони. Логично е да очакваме на втората плоскост да видим две точки на местата, където попадат електронните. Електронните от потока би трябвало да преминават или през единия, или през другия процеп. Не и през двата, така диктува здравият разум. Когато обаче наистина осъществяват експеримента, точките на втората плоскост се подреждат като поредица успоредни линии, което би се случило, когато две вълни интерферират помежду си. Следващия път, когато вземете вана, оставете повърхността на водата да се успокои и след това я чукнете едновременно на две места. Ще видите интерференчната картина, напомняща плетеница от разпънати паяжини. Фигура 7. Електроните, преминаващи през двоен процеп, се държат като вълна, т.е. интерферират помежду си от другата страна, сякаш преминават едновременно през двата процепа, което е невъзможно в Ньютоновата физика, но е в основата на квантовата механика. В известен смисъл обаче всичко това означава, че електроните преминават едновременно и през двата процепа. Това е парадоксът, как е възможно частица, която е като точка, електронът, да интерферира сам със себе си, сякаш е минал през два отделни процепа едновременно. Наред с това, други експерименти с електрони показват, че те могат да изчезват и да се появяват на друго място, което е невъзможно в света на Ньютон. Ако константата на Планк беше значително по-голяма и засягаше обектите с човешки мащаб, светът щеше да е напълно различно чудото място. Предметите щяха да изчезват и да се появяват другаде или да бъдат на две места едновременно. Колкото и невероятна да изглежда квантовата теория, успехът и е огромен. През 1925 физикът Едвин Шлёгингер представя известното си уравнение, което описва много прецизно движението на частиците вълни. Когато се приложи към водороден атом, при който само един електрон обикаля протон, то дава забележително съответствие с експеримента с електронното оръдие и двойния процеп. Електронните нива, открити в атома на Шрьодингер, съответстват точно на експерименталните резултати. Всъщност цялата Менделеева таблица може по принцип да бъде обяснена като решение на уравнението на Шрьодингер. Обясняваме на периодичната таблица. Едно от най-важните постижения на квантовата механика е способността и да обясни поведението на изграждащите блокчета на материята, атомите и молекулите. Според Швёдингер, електроната е вълна, която обикаля миниатюрно ядро. На ФИК 8 виждаме, че само вълни с определена дължина могат да кръжат около ядрото. Вълни с дължини, които са цели числа, се вписват идеално. Които обаче не са цели числа, не могат да кръжат около ядрото. Те не са в състояние да образуват стабилни атоми. Това означава, че електроните могат да се движат само в определени слоеве. Когато се отдалечаваме от ядрото, основната закономерност се повтаря. С нарастването на броя на електроните, разстоянието им от центъра се увеличава. Подалече от центъра има повече електрони. Това обяснява, защо менделеевата таблица съдържа регулярни отделни нива които се повтарят, като всяко следващо имитира поведението на нивото под него. Подобен ефект можем да забележим, когато пеем под душа. Само някои конкретни частоти, или дължини на вълната, се отразяват в стените и се усилват, докато други, които не отговарят на условията, се заглушават, подобно е на начина, по който електроните кръжат около ядрото на атома само някои определени частоти са подходящи. Тези открития променят фундаментално пътя на физиката. В един момент физиците са напълно объркани, когато описват атома. В следващия, в уравнението на Шрьодингер, могат да изчисляват свойствата на елементите, които са вътре в атома. Понякога преподавам квантова механика на специализанти и опитвам да ги убедя, че всичко около тях в някакъв смисъл може да бъде изразено като решение на неговото уравнение. Обяснявам им че не само атомите могат да бъдат обяснени чрез него, но също така и свързването на атомите в молекули, а следователно веществата, от които се състои нашата Вселена. Фигура, 8 само електрони с определена дължина на вълната могат да се поберат в даден атом, т.е. орбитата трябва да е цяло число, кратно на дължината на вълната на електрона. Това принуждава електрона да формира отделни слоеве около ядрото. Подробен анализ на начина, по който електроните запълват тези слоеве, би помогнал в обясняването на Менделеевата периодична таблица. Колкото и силно да е обаче, уравнението на Шрьодингер също има ограничение. То е приложимо само при малки скорости, т.е. не е релативистично. То не казва нищо за скоростта на светлината, специалната теория на относителността и как електроните взаимодействат с светлината през уравненията на Максуел. Освен това е лишено от красивата симетрия на теорията на Айнщайн, доста грозно е и с него трудно се работи математически. Теорията за електрона на Дирак Едва на 22, физикът по Дирак решава да напише уравнение, което да се подчинява на специалната теория на относителността на Айнштейн, като слее пространството и времето. Един от неелегантните недостатъци на уравнението на Шрьодингер е че третира пространството и времето по-отделно и оттам изчисленията често стават мъчителни и изискват много време. Теорията на Дирак обаче обединява двете в 4 измерна симметрия, която е красива, компактна и елегантна. Всички грозни елементи от уравнението на Шрьодингер колабират в едно 4 измерно равенство. Спомням си, че когато бях в средното училище, опитвах отчаяно да науча уравнението на Шрьодингер и се борех с грозните му параметри. Как може природата да е толкова злонамерена, мислех си, и да създаде толкова тромаво уравнение? Тогава, един ден, попаднах на уравнението на Дирак, което беше красиво и компактно. Спомням си, че се разплаках, когато го видях. Уравнението на Дирак се радва на огромен успех. Вече стана дума за откритието на Фарадей, че променящо се електрическо поле в намотка от проводник генерира магнитно поле. Откъде обаче се взема магнитното поле в парче магнит, след като в близост до него няма никакви движещи се заряди? Въпросът бил пълна мистерия. Според уравненията на дирак обаче електронът се очаква да има спин, който създава собствено магнитно поле. Това свойство на електрона е отчетено математически от самото начало. Спинът, за който става дума тук обаче, не е обикновено въртене около уста. Както при жироскопа, например, а математически параметър в уравнението на Дирак. Магнитното поле, създадено от спина, отговаря точно на полето, което се установява около електроните. Това помага да се обясни причината за магнетизма. Откъде се взема магнитното поле, то произлиза от спина на електроните, оловени в метала. По-късно е установено, че всички субатомни частици имат спин. Ще се върнем към това важно понятие по нататък. Още поважен е фактът, че уравнението на дирак предсказва съществуването на неочакван нов вид материя, наречена антиматерия. Антиматерията се подчинява на същите закони, на които и обичайната материя, но има обратен заряд. Така например антиелектронът, наречен позитрон, има положителен, неотрицателен заряд. По принцип, може да е възможно създаването на антиатоми които антиелектрони кръжат около антипротони и антинеутрони. Когато обаче материя и антиматерия се сблъскат, следва взрив в отделяне на енергия. Антиматерията ще стане основен компонент от теорията на всичко, тъй като всички частици в тази теория трябва да имат свои съответствия от антиматерия. В миналото физиците смятали симетрията за естетически приятен, но не съществен аспект на всяка теория? Сега с удивление откриват силата й и си дават сметка, че тя на практика може да предскаже съвсем нови и неочеквания явления, като антиматерията и електронния спин. Физиците започват да разбират, че симетрията е съществена и неизбежна характеристика на Вселената на фундаментално ниво. Какво се вълнува? Все още обаче остават на въпроси. Ако електронът има свойства на вълна, тогава какво раздвижва средата, в която съществува тази вълна? Какво се вълнува, и как е възможно електронът да преминава през различни отвори едновременно? Как може да е на две места едновременно? Отговорът е стряскащ и невероятен, и разделя общността на физиците на две. Според статия на Бор от 1926, това, което се вълнува, е вероятността електронът да бъде открит в дадена точка. С други думи, не можем да знаем точно къде се намира електронът. Можем да знаем само каква е вероятността да го открием на дадено място. Твърдението е кодифицирано в известния принцип за неопределеността на Вернер Хайзенберг, според който няма как да знаем точно скоростта и местоположението на електрон. С други думи, електронните са частици, но вероятността да открием тези частици на някое определено място се изразява чрез вълнова функция. Идеята им е ефект на бомба означава, че не е възможно да се предвиди бъдещето точно. Можеш само да изчислиш вероятността нещо да се случи или не. Успехът на квантовата теория обаче е очевиден. Айнштейн пише, че, колкото по-успешна става квантовата теория, толкова по изглежда. Дори Швёгингер, който първи въвежда понятието за електрона като вълна, отхвърля вероятностното тълкуване на собственото му уравнение. Физиците спорят и до днес за философските последици на вълновата теория. Как може да си на две места едновременно? Лауреятът на Нобелова награда Ричард Файнман дори пише, мога уверено да заявя, че никой не разбира квантовата механика. Още от времето на Ньютон физиците вярват в нещо, което наричат детерминизъм философията, според която всички бъдещи събития може да бъдат точно предсказани. Природните закони определят движението на всички неща във Вселената, което я прави подредена и предсказуема. За Нютон Вселената е часовник, който тиктака съвсем точно и предвидимо. Ако знаеш местоположението и скоростта на всички частици във Вселената, можеш да предсказваш всички бъдещи събития. Предсказването на бъдещето винаги е било мечта за смъртните. Макбет, Шекспир пише, «Ако умеете да различите». Сред семето на времето зърната, които ще кълнят, от тез, които са ялови, съдбата предскажете. Според нито новата физика е възможно да предскажем кое семе ще покълне и кое не. В продължение на няколко столетия този възглед преобладава сред физиците. В такъв случай неопределеността е била Ерес и е разтърсила физиката до основи. Сблъсък на Титаник от едната страна на спора са Айнштейн и Шрьодингер, които са сред основоположниците на квантовата революция. От другата страна са Нилс Бор и Вернер Хайзенберг, създателите на новата квантова теория. Кулминацията е шестата конференция на института, Солвей, през 1930 в Брюксел. Това ще се окаже дебат на всички времена, в който гигантите на физиката застават едни срещу други, за да спорят за самия смисъл на реалността. Пол Еренфест ще напише, никога няма да забравя гледката как двамата опоненти излязоха от университетския клуб. Айнштейн, величествена фигура, крачи спокойно, с леко иронична усмивка, а Борг подтичва край него, ужасно разстроен. Чували Бор да мърмори умърлуша, сам на себе си по коридорите само една дума – Айнштейн. Айнштейн, Айнштейн, атаката повел Айнштейн и започнал да сипе възражение след възражение срещу квантовата теория. Като искал да покаже колко е абсурдна. Бор обаче успешно обървал критиките една след друга. Когато Айнщайн повтарял, че Бог не играе на зарове с Вселената, Бор отговарял: Престани да казваш на Бог какво да прави. Джон Уилър, физик от Принстън, пише: Това беше най-великият дебат в интелектуалната история, за който знам. Продължение на 30 години не чух да е имало дебат между двама по велики мъже, за подълъг период от време, по подълбоки въпроси и са подълбоки последици за проумеването на този наш странен свят. Историците са съгласни, че в по-голяма степен бор и квантовите бунтари са спечелили дебата. Въпреки всичко Айнштейн успява да покаже покнатините в основата на квантовата механика. Посочва, че това е изполин, застанал на философски глинени крака. Такива критики се отправят и днес, и се въртят около една котка. Котката на Шрьодингер. Шрьодингер конструира прост мисловен експеримент, който излага същността на проблема. Слагаме котка в затворена котия. Поставяме в котията парче уран. Когато уранът изпусне с частица, тя активира гайгеров брояч, който на своя ред натиска с пусъка на пистолет, а той изстрелва по котката куршум. Въпросът е, котката жива ли е, или е мъртва? Тъй като изстрелването на ураниева с обатумна частица е чисто квантово събитие, трябва да опишем и котката от гледна точка на квантовата механика. За Хайзенберг, преди да отворим котията, котката съществува в две различни квантови състояния, т.е. котката е сума от две вълни. Едната вълна описва мъртва котка, другата вълна описва жива котка. Котката не е нито жива, нито мъртва, а смесица от двете. Единственият начин да кажем дали котката е жива, или мъртва, е да отворим котията и да направим наблюдение. Тогава вълновата функция колабира в мъртва или в жива котка. С други думи, наблюдението, което изисква съзнание, определя съществуването. За Айнщайн всичко това е нелепо. Напомня му философията на епископ Бъркли, който пита, ако в гората падне дърво и наоколо няма никого. който да го чуе, то издало ли е звук? Солипсистите биха казали, не. Квантовата теория обаче е още по-зле. Според нея, ако в гората има дърво и около него няма никого, то съществува като сума на множество различни състояния, например като изгорело дърво, фиданка, дървесина за огрев, шперплат и т.н. Едва когато погледнем дървото, вълната му магически колабира до състояние на нормално дърво. Когато хора посещавали дома на Айнштейн, той често питал дали луната не съществува, защото някоя мишка я гледа. Обаче, колкото и да влиза в конфликт с здравия разум, квантовата механика постига едно експериментите, я потвърждават. Предвижданията на квантовата теория са проверени до 11-я знак след десетичната запетая и се оказва, че тя е най-точната теория на всички времена. Айнщайн в края на краищата ще признае, че квантовата теория съдържа поне част от истината. През 1929 препоръчва Шлиодингер и Хайзенберг за Нобелова награда по физика. Дори днес няма всеобщ консенсус сред физиците по проблема с котката. Старата копенхагенска интерпретация на Нилс Бор, че котката се появява само защото наблюдението кара вълната и да колабира, вече изпада в немилост, отчасти защото благодарение на нанотехнологиите сега можем да манипулираме отделни атоми и да осъществяваме подобни експерименти. По голяма популярност добива муки в Вселената интерпретация, според която Вселената се разделя на две, като едната част съдържа мъртвата котка, а другата живата котка. С успеха на квантовата теория физиците през 30-те насочват поглед към друга награда, отговора на стария като света въпрос – защо грае Слънцето? Енергия от Слънцето От незапомнени времена големите световни религии почитат Слънцето и го поставят в центъра на митологиите си. Слънцето е един от най-силните богове, които владеят небесата. За гърците това е Хелиос, който всеки ден преминава на огнена колесница през небосклона, осветява света и дарява живот. Аттеките, египтяните и индусите също имат свои версии на слънчевия бог. По време на Ренесанса обаче някои учени опитват да погледнат слънцето през обектива на физиката. Ако то е от дърво или масло, боривото му отдавна ще, ще да е изразходвано. И ако далечните селения на космоса не съдържаха въздух, пламъците на Слънцето вече щяха да се изгаснали. Следователно вечната енергия на Слънцето е мистерия. През 1842 към учените по света е оправено огромно предизвикателство. Френският философ Огюст Конт, основоположник на философията на позитивизма, обявява, че науката наистина е силна и разкрива много от тайните на Вселената, но има нещо – което завинаги ще остане извън нейния обсек. Дори най-великите учени никога няма да отговорят на въпроса, от какво са направени планетите и Слънцето. Предизвикателството е резонно, защото основа на науката е експерименталното потвърждаване. Всички научни открития трябва да могат да се възпроизведат и проверяват в лаборатория. Но несъмнено е невъзможно да уловиш материал от Слънцето в ипровека и да го върнеш на Земята. Тоест, отговорът на въпроса за винаги ще остане недостижим за нас. Иронията е там, че няколко години след като Конт отправя предизвикателството в своята книга «Позитивна философия», физиците дават отговор. Слънцето се състои основно от водород. Конт допуска малка, но много съществена грешка. Да, научните открития трябва да може да се проверяват експериментално, но, както знаем, при повечето от тях това е става напряко. И Йозеф фон Фраунхофер е учен от 19 век, който отговаря на конт, като конструира най-прецизния и точен спектрограф на онова време. В спектрографа веществата се нагряват, докато започнат да излъчват като черно тяло. Светлината след това се насочва през призма, в която се разделя като дъга. Сред цветните ивици има и тъмни. Те се получават, защото електроните правят квантови скокове от орбите в орбита като при това освобождават и поглъщат определени количества енергия. Тъй като всеки елемент създава свои характерни спектрални ивици, всяка спектрална ивица е като пръстов отпечатък, който позволява да определим каква е съответната субстанция. Спектрографите са помогнали и за разкриването на многобройни престъпления благодарение на възможността да определят откъде е калта по обувките на престъпника, както и състава на различни токсини и произхода на микроскопични влаканца и косми. Спектрографите позволяват да се реконструират местопрестъпления, като определят химичния състав на всичко, което е открито на мястото. Като анализира спектралните ивици на слънчевата светлина, Фраунхофер и други стигат до извода, че слънцето се състои предимно от водород. Странно, физиците откриват на слънцето и друга, неизвестна субстанция. Наричат я хели, което означава метал от слънцето. Хелият най-напред е открит там, не на земята. По-късно учените си дават сметка, че хелият е газ, а не метал. Фраунхофер обаче прави и друго важно откритие. Като анализира светлината от звездите, той установява, че те се състоят от същите вещества, които обичайно се срещат на Земята. Откритието е важно, защото показва, че законите на физиката са едни и същи не само в Слънчевата система, но и в цялата Вселена. След като теориите на Айнштейн започват да печелят привърженици, физици като Ханс Бета обединяват всичко, за да определят какво е горивото на Слънцето. Ако то е от водород, огромното му гравитационно поле би могло да компресира този газ, докато протоните му започнат реакция на термоядрен синтез, при което ще се образуват хели и други елементи. Тъй като хелият тежи малко по малко от протоните и неутроните. Които се комбинират, за да се образува той, следва, че липсващата маса се превръща в енергия. По формулата на Айнщайн е еднакво от С. Квантова механика и война. Докато физиците дебатират по парадокси на квантовата теория, на хоризонта назрява война. Адолф Хитлер получава властта в Германия през 1933, след което множество физици са принудени да напуснат страната или да останат и да бъдат арестувани или по-лошо. Един ден Шрьодингер станал свидетел как нацисти се гавят с невинни евреи, минувачи и собственици на магазини. Опитал да ги спре, но нацистите се нахвърлили върху него и започнали да го бият. Престанали, когато един от побойниците разпознал лауреята на Нобелова награда за физика. Потресен, Шрьодингер скоро напуснал Австрия. Стъписани от всекидневните новини за репресии, най-добрите и талантливи германски учени също напуснали страната. Планк, бащата на квантовата теория, винаги се държал дипломатично и дори лично се застъпил пред Хитлер да прекрати масовото напускане на германски учени, което лишавало страната от най-големите й умове. Фюрерът обаче просто се разкръщил пред Планк за вредата от евреите. По-късно Планк пише, че е невъзможно да се разговаря с такъв човек. Тъжно, синът на Планк се опитва да убие Хитлер, за което е изтезаван жестоко, а после екзекутиран. В продължение на десетилетия питат Айнштейн дали уравнението му може да освободи огромната енергия, заключена в атома. Айнштейн винаги отговарял, че енергията, освободена от един атом, е твърде малка, за да е от практическа полза. Хитлер обаче искал да използва германския напредък в науката, за да създаде мощно оръжие, каквото светът не е виждал до тогава, като ракетите ФАУ и ФАУ и атомната бомба. В края на краищата, след като Слънцето се захранва с атомна енергия, може би ще се окаже възможно да се създаде супероръжие, което да използва същия източник на енергия. Ключовото откритие относно възможността да се използва уравнението на Айнштейна и на физика Лео Стилърт. Германските физици показали, че атомът на урана, ако бъде обстрелван с неутрони, може да се раздели на две и да освободи още неутрони. Енергията, освободена от разделянето на един уранов атом, е много малка, но Стилърци дава сметка, че силата на урановите атоми може да се увеличи чрез верижна реакция. Разделянето на един атом отделя два неутрона. Тези неутрони след това бомбардират още два уранови атома и освобождават четири неутрона. После се освобождават 8, 16, 60, 32, 64 60 и, и така нататък, неутрона, което е експоненциално нарастване на броя на разделени уранови атоми, като в крайна сметка се отдава енергия, достатъчна да се изравни с Земята цял град. Изведнъж споровете между посветените на конференцията в Солвей се превръщат във въпрос на живот и смърт, от който зависи съдбата на цели народи, държави, на цялата цивилизация, ако щете. Айнщайн е ужасен, когато научава, че в Бохемия нацистите оттъпват урановите родници. Макар да е пацифист, Айнштейн се чувства принуден да напише събовно писмо на президента Франклин Рузвелт, с което призовава Съединените щати да създадат атомна бомба. В последствие Рузвелто авторизира най-мащабния научен проект в историята проекта Манхатан. В същото време в Германия Вернер Хайзенберг, за когото може да се твърди, че е бил най истъкнатият квантов физик на планетата, е назначен за ръководител на нацисткия проект за създаване на атомна бомба. Според някои историци опасенията, че Хайзенберг може да изпревари съюзниците при създаването на атомната бомба, били толкова сериозни, че ФСС, предшественика на ЧРЛ, изработили план за убийството му. През 1944 с задачата бил натоварен бившият кетчер на бейсболистите от Бруклин Доджерс, Мо Бърк. Бърк присъствал на лекция на Хайзенберг в и имал заповед да убие физика, ако прецени, че работата на германците по бомбата е пред успешен край. Историята е разказана в подробности в книгата на Никлас Давидов, кетчерът беше шпионин. За щастие, нацистският проект за създаване на атомна бомба изоставал значително от усилията на съюзниците. Бил зле финансиран, хронично закъснявал, а освен това базата му била бомбардирана от авиацията на съюзниците. Най-важното е, че Хайзенберг все още не бил решил най-съществения проблем за създаването на атомна бомба да се определи необходимото количество обогатено уран или плутоний за започването на верижна реакция, то се нарича критична маса. Количеството е около 10 кг уран, които се побират в човешка дуан. След войната светът започва да си дава сметка, че тенствените, неясни уравнения на квантовата теория са ключ не само към атомната физика, но и към съдбата на човешкия род въобще. Физиците обаче започват бавно да се връщат към въпроса, който ги озадачава преди войната как да създадат всеохватна теория на материята. Четвърти – теория на почти всичко. След войната Айнштейн, извисяващият се изполин, открил космическата връзка между материя и енергия и разкрил тайната на звездите, се оказва самотен и изолиран. Почти всички нови открития на физиката са в областта на квантовата теория, не в областта на обединената теория на полето. Ученият се жалва, че другите физици го смятат за някаква старина. Целта му да стигне до единна теория на полето била смятана за прекалено сложна от повечето физици, Особено поради факта, че ядрените взаимодействия оставали пълна мистерия. Айнщайн коментира, общо взето ме смятат за вкаменелост, ослепена и оглушена от годините. Намирам тази роля за не толкова неприятна, защото отговаря доста добре на темперамента ми. В миналото работата на Айнщайн се ръководи от фундаментален принцип. В специалната теория на относителността, свойствата трябва да остават същите при взаимно заменяне на координатите X. Вай, Зет и Ти в общата теория на относителността основен е принципът за еквивалентността, че гравитацията и ускорението може да са еквивалентни. В търсенето си на теория на всичко обаче Айнщайн не успява да открие водещ принцип. Дори днес, когато преглеждам записките и изчисленията на великия физик, откривам множество идеи, но не и водещ принцип. Самият той си е давал сметка, че това осъжда търсенията му на неуспех. Веднъж отбелязва тъжно, вярвам, че за да постигнеш истински напредък, трябва да извлечеш от природата някакъв ръководен принцип. Не успява да открие такъв. Айнщайн някога твърди храбро, Бог е недоловим, но не злобен. В по-късните си години, вече разочарован, казва, размислих. Може би Бог наистина е злобен. Макар че търсенето на обединена теория на полето е пренебрегвано от повечето физици, от време на време някои от тях правят опит да създадат такава. Дори Ервин Шрьодингер опитва. В писмо до Айнштейн той отбелязва скромно: Ти си на лов за лъвове. Аз говоря за зайци. Независимо от това, през 1947 Шрьодингер дава през конференция, на която обявява своята версия за единна теория на полето. Присъства дори министър-председателят на Ирландия, и Иман Валера. Шлёдингер заявява, мисля, че съм прав. Ако не съм, ще заприличам на ужасен глупък. по покъсно казва на Шлёдингер, че също е обмислил тази теория и е установил, че не е вярна. Освен всичко останало, теорията му не може да обясни природата на електроните и атома. Вернер Хайзенберг и Волфган Паули също се заразяват от Бръмбара и предлагат своя версия на единна теория на полето. Паули е най-големият циник във физиката и критик на програмата на Айнштейн. Известно е изказването му, каквото Бог е разделил, човек не може да се едини, т.е. след като Бог е разделил силите на Вселената. Кой е човекът, че да ги съединява отново? През 1958 Паули изнасе лекция в Колумбийския университет, в която обяснява единната теория на полето на Хайзенберг Паули. Сред публиката е Нилс Борг. След лекцията Бор става и казва, ние, от задните редове, сме убедени, че теорията ви е смахната. Имаме различие само по въпроса, дали е достатъчно смахната. Следва разгорещена дискусия, в която Паули твърди, че теорията му е достатъчно смахната, за да е вярна, докато други са на мнение, че не е достатъчно смахната. Физикът Джереми Бърнстин също е в аудиторията и си спомня. Това беше удивителна среща на двама гиганти на съвременната физика. Непрекъснато се питах как ли би възприял всичко посетител, който не е физик. Бор се оказва прав теорията, представена от Паули, по-късно ще отпадне като погрешна. Бор освен това показва нещо наистина важно. Всички лесни, очевидни теории вече са изпробвани от Эйнштейн и сътрудниците му и са се провалили. Поради това една истинска единна теория на полето трябва да е радикално различна от предишните подходи. Трябва да е достатъчно смахната, за да може да се класира като истинска теория на всичко. К.Е.Д. Реалният напредък в следвоенната епоха е постигнат в разработването на завършена квантова теория на светлината и електроните, наречена квантова електродинамика, или К.Е.Д. Целта е да се обединя теорията на Дирак за електрона и теорията на Максвел за светлината и така да се създаде теория на светлината и електроните, която да се подчинява на квантовата механика и специалната теория на относителността. Теория, обединяваща електроните на Дирак и общата теория на относителността, е смятана за твърде трудно постижима. През 1930 Робърт Опенхаймер който покъсно ръководи проекта за създаването на атомната бомба, си дава сметка за нещо много смущаващо. Когато опиташ да опишеш взаимодействието между електрон и фотон чрез квантовата теория, ще откриеш, че квантовите корекции на практика се разклоняват и дават безполезни, безкрайни резултати. Квантовите корекции би трябвало да са малки – това е водещият принцип от десетилетия тоест има същностен недостатък в простото комбиниране на равенството на Дирак за електроните и теорията на Максуел за фотоните. Това измъчва физиката в продължение на близо две десетилетия. Много физици работят по проблема, но напредъкът е минимален. Накрая, през 1949, трима млади физици, работещи независимо един от друг Ричард Файнман и Джулиан Швингър в Съединените щати. Ишиничиро Томонага в Япония решава този вече стар проблем. Успехът им е зрелищен, успява да изчисляват величини като магнитните свойства на електрон с удивителна точност. Начинът, по който го постигат обаче, е противоречив и дори днес предизвиква объркване и съмнения сред физиците. Започват с уравненията на Дирак и на Максуел при което масата и зарядът на електрона получават определени начални стойности, наричани чиста маса и чист заряд. След това изчисляват квантовите корекции към чистата маса и заряд. Тези квантови корекции са безкрайни. Преди това този проблем е забелязан от Опенхаймер. Тук обаче се случва магията. Ако приемем, че в самото начало чистата маса и чистият заряд са безкрайност, и след това изчислим безкрайните квантови корекции, ще установим, че тези две безкрайности се неутрализират взаимно и се получава краен резултат. С други думи, безкрайност минус безкрайност е равно на нула. Идеята е откачена, но върши работа. Силата на магнитното поле на един електрон може да бъде пресметната с удивителна точност с помощта на КАЭДА, е, тя е една 100 милиардна. Числовото съответствие между теория и експеримент тук е може би най-впечатляващото в цялата наука, пише Стиван Лайнбърг. Все едно да изчислиш разстоянието между Лос-Анджелис и Нью-Йорк с точност до дебелината на косъм. Швингър толкова се гордее с това постижение, че иска символът на резултата да бъде гравиран върху надгробния му камък. Методът се нарича теория за ренормализацията. Процедурата обаче е сложна, трудна и объркваща. Налага се да се пресметат съвсем точно хиляди параметри и всички те трябва да се неутрализират прецизно. И най-малката грешка в тази дебела книга с изчисления може да обърка крайния резултат. Няма да е преувеличено да кажем, че някои физици отдават целия си живот на изчисляването на квантови корекции и до следващия десетичен знак с помощта на теорията за ренормализацията. Понеже процесът на ренормализация е толкова труден, дори Дирак, който допринася за създаването на ГЕД, -E не го е харесвал. Чувствал го е като нещо напълно изкуствено, като замитането на прах под килима. Веднъж казва, това просто не е смислена математика. Смислената математика означава да пренебрегнеш величина, ако се окаже малка не да я пренебрегваш, ако е безкрайно голяма и не я искаш. Теорията за ренормализацията, която би могла да комбинира специалната теория на относителността на Айнштейн и електромагнетизма на Максуел, наистина е ужасно грозна. Нужно е да овладеш енциклопедия от математически трикове, за да неутрализираш хиляди параметри. Не можеш обаче да спориш с резултатите. Приложение на квантовата революция, това на своя ред подготвя почвата за забележителна поредица открития, които ще доведат до третата велика революция в историята, високотехнологичната, включваща транзисторите и лазерите, на които се гради съвременният свят. Да погледнем транзистора, който е може би най-важното изобретение за последните 100 години. Той дава старт на информационната революция с обширната мрежа телекомуникационни системи, компютри и интернет. Транзисторът по същността си е клапан, който контролира поток електрони. Представете си водопроводен кран, с лекото му завъртане можем да контролираме дебита на водата в тръбата. По същия начин транзисторът е малък електронен клапан. Който позволява чрез слабо електричество да контролираме много по-голям поток електрони в проводник. Така слабият сигнал се усилва. Лазерът, едно от най-прилаганите оптически устройства на всички времена, е друг страничен продукт на квантовата теория. За да направим газов лазер, вземаме тръба пълна с водород и хелии. След това инжектираме енергия като приложим електрическо напрежение внезапният приток на енергия кара трилиони електрони от газовете да прескочат на по-високо енергийно ниво. Този облак от заредени с енергия атоми обаче е нестабилен. Ако електрон се спусне към по-ниско ниво, ще освободи фотон светлина, който ще се сблъска с със съседен напумпан атом. При това вторият атом ще освободи друг фотон. Квантовата механика предсказва, че вторият фотон ще трепти в синхрон с първия. В двата края на трабата може да се поставят огледала, които да увеличават потока фотони. В края на краищата процесът ще генерира гигантска лавина от фотони, които ще трептят напред-назад между двете огледала в синхрон и така ще създадат лазерен лъч. Днес лазерите се срещат навсякъде на касите в магазините, в болниците, в компютрите, на роб на сателитите в космоса и т.н. Лазерните лъчи могат не само да пренасят огромни обеми информация, но също така и колосална енергия, способна да изпепели повечето материали. Както изглежда, единственото ограничение за енергията на лазъра е стабилността на излъчващото вещество и енергията, която захранва устройството. Така при наличие на подходяща субстанция и енергиен източник, по принцип бихме могли да създадем лазър като унези, които виждаме във фантастичните филми. Какво е животът? Ервин Шрьодингер е основна фигура за квантовата механика. Той обаче се интересува и от друг научен проблем, който привлича учените и им обегва от столетия. Какво е животът? Възможно ли е квантовата механика да изясни тази прастара мистерия? Шрьодингер вярва, че един от продуктите на квантовата революция ще ни даде ключ за разбирането на произхода на живота. През вековете учени и философи са вярвали, че има някаква жизнена сила която вдъхва живот на живите същества. Когато тайнствената душа влезе в тялото, то оживява и става човек. Мнозина вярват в нещо, наречено дуализъм – съвместно съществуване на материално тяло и дух. Шрьодингер обаче смятал, че животът е кодиран в някаква сложна молекула, която се подчинява на законите на квантовата механика. Айнштейн вече е отстранил идеята за етера от физиката. По същия начин Швёдингер се опитва да отстрани идеята за жизнената сила от биологията. През 1944 той пише безпредседентна книга, озаглавена «Какво е животът», която оказва дълбоко влияние върху следвоенното поколение учени. Швёдингер предлага да се приложи квантовата механика, за да се отговори на най-древните въпроси за живота. В книгата си той предполага, че някакъв генетичен код се предава от всяко поколение живи организми на следващото. Вярва, че този код не се съхранява в душата, а в молекулите на нашите клетки. С помощта на квантовата механика той теоретизира каква би могла да е тази тайнствена виша молекула. За съжаление, през 40 те години молекулярната биология не е достатъчно напреднала, за да отговори на този въпрос. Двама учени обаче, Джеймс Д. Уотсън и Франсис Крик, четат книгата и остават очаровани от идеята да търсят въпросната виша молекула. Уотсън и Крик си дават сметка, че молекулите са твърде малки, за да могат да ги наблюдават пряко или да ги манипулират. Това е така, защото дължината на вълната на видимата светлина е много по-голяма от размера на молекулите. Обаче двамата разполагали е друг квантов трик рентгеновата кристалография. Дължината на вълната на рентгеновите лъчи е съизмерима и големината на молекулите, така че при облъчване на кристали от органична материя с рентгенови лъчи те ще се разсейват в множество посоки. Закономерностите в разсейването им обаче съдържат много информация за атомната структура на кристала. Различните молекули показват различни картини на разсейване. Опитен квантов физик би могъл да пресъздаде структурата на облъчваната молекула като изследва закономерностите във фотографиите на разсейванията Става възможно, без да виждаш самата молекула, да дешифрираш структурата й. Квантовата механика е толкова силна, че дава възможност да се определи ъгълът, под който различните атоми се свързват помежду си, за да създадат молекулите. След това като дете, което си играе с лего, човек може да построи атом по атом вериги, които заедно съставят структурите на сложните молекули. Уотсън и Крик си дават сметка, че молекулата на ДНК е една от основните съставни части на ядрата на клетките, така че насочват вниманието си най-вече към нея. Като анализират изключително важни рентгенови снимки, направени от Розалинд Франклин, двамата успяват да стигнат до извода, че молекулата на ДНК е двойна спирала. В една от най-значимите научни публикации на 20-ти век Отсън и Крик описват как са използвали квантовата механика, за да декодират цялата структура на молекулата на ДНК. Резултатът е шедевър. Двамата показват категорично, че фундаменталният процес на живота, възпроизвеждането, може да бъде дублиран на молекулярно ниво. Животът е кодиран в нишките на ДНК, които се откриват във всяка жива клетка. Този научен пробив позволява да се постигне светия граал в биологията, проекта «Човешки геном», който ни дава пълно атомно описание на човешката ДНК. Както предвижда Чарлз Дарвин през предишния век, сега е възможно да се построи родословното дърво на живота на Земята, като всяко живо нещо и всякъв каменелост получават място в него. И всичко е плот на квантовата механика. И така, обединяването на законите на квантовата физика не само разкрива тайните на природата, но очертава и дървото на живота. И Ядрените взаимодействия. Да си спомним, че Айнщайн не успял да завърши своята обединена теория на полето, отчасти защото не е разполагал с голямо парче от пъзела ядрените взаимодействия. През 20-те и 30-те години за тях не се знае почти нищо. В всевоенната епоха обаче, подтиквани от удивителния успех на К. Е. Физиците насочват вниманието си към следващия парещ проблем – прилагането на квантовата теория към ядрените взаимодействия. Задачата се оказва трудна и мъчителна, защото всички започват от нула и са нужни съвсем нови и мощни инструменти, с чиято помощ да си проправят път през непознатата територия. Има два типа ядрени взаимодействия – силни и слаби. Тъй като протоните са с положителен заряд, а еднаквите заряди се отблъскват, ядрата на атомите при обикновени условия биха се разпаднали. Това, благодарение на което ядрата остават цели и което преодолява електростатичното отблъскване, са ядрените взаимодействия. Без тях нашият свят би се превърнал в облак с обатомни частици. Силните ядрени взаимодействия са достатъчни, за да поддържат ядрата на много от химичните елементи стабилни безкрайно дълго. Много от тези ядра са стабилни от самото начало на Вселената, особено когато броят на протоните и неутроните в тях е равен. Някои ядра обаче са нестабилни поради ред причини, особено ако съдържат твърде много протони или неутрони. Ако имат твърде много протони, електрическото отблъскване ще накара ядрата да се раздробят. Ако притежават твърде много неутрони, нестабилността ще накара ядрата да преминат през радиоактивен разпад. По-конкретно, слабите ядрени взаимодействия не са достатъчни, за да задържат наутона в цялост постоянно, така че в края на краищата той се разпада. Половината от всеки набор свободни неутрони, например, ще се разпадне за 14 минути. Остават три частици протон, електрон и друга мистериозна частица наречена антинеутрино, за която ще говорим по-късно. Изучаването на ядрените взаимодействия е удивително трудно, защото ядрото е около 100 000 пъти по малко от атома. За да проникнат във вътрешността на протона, учените имаха нужда от нов инструмент-оскорителя на частици. Видяхме как години преди това Арнест Радърфурт използва лъчите, изпускани от радии, затворен в контейнер, за да открие атомното ядро. Когато искат да проникнат още по дълбоко в ядрото, учените трябва да използват много помощни източници на радиация. През 1929 Ернест Лоранс изобретява циклотрона предшественик на гигантските ускорители на частици от наши дни. Основният принцип на действие на циклотрона е прост. Магнитно поле кара протони да се движат в кръг. При всеки цикъл протоните получават малка порция енергия чрез електрическо поле. В края на краищата, след много обиколки, лъчат протони може да достигне милиони, дори милиарди електронволта. Основният принцип на ускорителя на частици е толкова ясен, че дори аз успях да си направя такъв, когато бях в гимназията. След това лъчът се насочва към мишена, където се сблъсква с други протони. При претърсването на огромното количество остатъци от сблъсъка учените успяват да открият нови, неизвестни преди това частици. Процесът на насочване на поток от частици към протони е тромава и непрецизна операция. Казват, че било все едно да изхвари пияно през прозореца и след това да опитваш да определиш свойствата му, като анализираш звука от разбиването му долу. Колкото и да е тромав процесът обаче, той е един от малкото, чрез които можем да проучваме вътрешността на протона. Когато физиците започват да сблъскват протони в края на 50-те с помощта на ускорители, установяват с удивление присъствието на цял звери уник неочаквани частици. В резултат се получава нещо като неудобството на богатите. Мисленето преди това е, че природата трябва да става все по-проста, колкото по-дълбоко в нея проникваш, непосложна. Квантовите физици вероятно са решили, че реалността в края на краищата е зла. Стъписън от морето нови частици, Робърт Пенхаймер заявява, че Нобеловата награда за физика трябва да се даде на колега, който не е открил нова частица през годината. Енрико Ферни казва, ако знаех, че ще се появяват толкова много частици с гръцки имена, щях да стана ботаник, не физик. Изследователите се давят в субатомни частици. Хаосът кара някои учени да предполагат, че може би човешкият мозък не разполага с достатъчен капацитет, за да проуме субатомните селения. В края на краищата не можеш да научиш куче на математически анализ, така че може би и човешкият ум не е достатъчно силен, за да проумее какво се случва в ядрото на атома. Част от започва да се разсейва с работата на Мари Гелман и колегите му в Калифорнийския технологичен институт, Калтъч, които твърдят, че в неутрона и протона има три още по-малки частици, наречени кварки. Моделът е прост, но се справя забележително добре с подреждането на частиците в групи. Подобно на Менделеев, преди това, Гелман можел да предскаже свойствата на нови силно взаимодействащи частици, като разгледа празните места в теорията си. През 1964 беше открита нова частица, предсказана от кварковия модел, наречена Омега-минус, която показа принципната правота на теорията, заради което Гелман получи Нобелова награда. Причината кварковият модел да успява да обедини толкова много частици е в това, че той се базира на симетрия. Айнщайн, както си спомняме, въведе четириизмерна симетрия, превръщаща времето в пространство и обратно. Гелман въведе уравнения, съдържащи три кварка. Когато ги замениш един с друг в някое уравнение, то остава същото. Тази нова симетрия описва разместването на три кварка. Полярни противоположности две. Другият голям физик от Калифорнийския технологичен институт, Ричард Файнман, който ренормализира К.Е.Д. И Мари Гелман, който въвежда кварките, са полярни противоположности като характер и темперамент. В популярните медии физиците масово се представят или като смахнати учени, като Док Браун от «назад към бъдещето», или като безнадежни нижни плъхове подобно на учените в «Теория за големия взрив». В действителност обаче сред физиците има всевъзможни разновидности и всякакви характери. Файнман е колорит на штръклица, клоун и шоумен, зареден с шегаджийски истории за собствените му възмутителни номера, разказвани с грубия акцент на работническата класа. През Втората световна война веднъж отворил сейф, в който пазили секретни документи за атомната бомба в националната лаборатория в Лос-Аламос. Сейфа оставил тайнствена бележка. Когато служителите я открили на следващия ден, най-секретната лаборатория на страната била обзата от тревога и страх. Нищо не е било прекалено недопустимо или възмутително за Файнман. От чисто любопитство веднъж дори се затворил в парокамера, за да провери дали няма да премине през някакви извънтелесни преживявания. Гелман е пълна противоположност джентлмен, внимателен с думите и поведението си. Наблюдаването на птици, колекционирането на антики, лингвистиката и археологията са любимите му странични занимания, неразказването на смешни истории. Въпреки различията в характерите им обаче и двамата притежават една и съща мотивация и решимост, благодарение на които успяват да проникнат в дълбините на квантовата теория. Слаби взаимодействия и призрачни частици. Междувременно са направени и големи крачки в изучаването на слабите ядрени взаимодействия които са милион пъти послаби от силните. Те, например, не са достатъчни, за да задържат ядрата на много от видовете атоми цели, и поради това тези ядра се разпадат на по-малки субатомни частици. Радиоактивният разпад, както видяхме, е причината вътрешността на Земята да е толкова гореща. Яросната енергия на клокочещите вулкани и ужасните земетресения се дължат на слабите ядрени взаимодействия. За да се обяснят те, трябваше да се въведе нова частица. Неутронът, например, е нестабилен и в края на краищата се разпада на протон и електрон. Това се нарича бета-разпад. За да се получат изчисленията, физиците трябваше да въведе трета, неизяснена частица, наречена неутрино. Понякога наричат неутриното, призрачна частица, защото може да преминава през цели планети, и звезди, без да бъде погълната. Докато четете това, през тялото ви преминава порой неутрини, някои от които са преминали и през цялата планета Земя. Всъщност някои от тези неутрини биха могли да преминат през свое плътно лово, дебело от Земята до най-близката звезда. Паули, който предсказва съществуването на неутриното през 1930, веднъж се оплаква, извърши върховния глях. Представих частица, която никога няма да може да бъде наблюдавана. Колкото и да е неуловима, тази частица най-накрая е открита експериментално през 1956 при анализ на интензивната радиация от атомна електроцентрала. Макар че неутриното почти не взаимодейства с обикновената материя, физиците компенсират този факт, като се възползват от огромния брой неутрини, излъчвани в атомен реактор. За да разберат слабите ядрени взаимодействия, учените отново въвеждат симетрия. Тъй като електронът и неутриното са две слабо взаимодействащи си частици, предполагат, че те могат да бъдат сдвоени за целите на симетрията. Тогава тази нова симетрия би могла да се обедини с теорията на Максуел. Резултатът е наречен електрослаба теория, защото обединява електромагнетизма с слабите ядрени взаимодействия. Електрославата теория на Стивън Лаймбърг, Шелдън Глашел и Абдус Салам им носи Нобелова награда през 1979 и така светлината, вместо да се обедини с гравитацията, както се надява Айнштейн, предпочита да се обедини с слабото ядрено взаимодействие. Накратко, силните взаимодействия се базират на симетрията на Гелман която обвързва трите кварка в едно, за да създадат протони и неутрони, докато слабите взаимодействия се основават на по-малка симетрия, пренареждането на неутрона и неутриното, които след това се комбинират с електромагнетизма. Независимо от факта, че кварковият модел и електрослабата теория могат да обяснят зверилника от субатомни частици, все още остава голяма празнина. Парещият въпрос е, какво държи тези частици заедно? Теорията на Ян Милс тъй като полето на Максуел се оказва толкова успешно в предсказването на свойствата на електромагнетизма, физиците започват да изучават нова, по-силна версия на уравнението на Максуел. Предложена е от Джанини Ян и Робърт Милс през 1954 вместо само едно поле, описано от Максуел през 1861, тя въвежда фамилия такива полета. Симетрията, която използва Гелман, за да пренарежда кварките в теорията си, сега се прилага от Ян и Милс за пренареждане на техните полета едно в друго. Идеята е проста – атомът се запазва цял благодарение на електрическото поле, което се описва от уравненията на Максуел. В такъв случай това, което държи кварките заедно, е генерализация на уравненията на Максуел, т.е. полетата на Ян Милс. Симметрията, която описва кварките, сега се прилага към полето на Ян Милс. Тази проста идея обаче бива пренебрегната в продължение на няколко години, защото при изчисляване на свойствата на частиците на Ян Милс, резултатът отново е безкрайност, както и при К.Е.Д. За съжаление, чантата с фокусите на Файнман не е достатъчна, за да ренормализира теорията на Ян Милс. В продължение на години физиците отчаяно търсят крайна теория на ядрените взаимодействия. Най-накрая предприемчив холандски докторант, Герардус Тъхофт, проявява куръже и чистото упорство да се зарови в гъсталъка на безкрайните параметри и чрез груба сила да ренормализира полето на Ян Милс. По това време вече компютрите са достатъчно развити, за да могат да анализират тези безкрайности. Когато компютърната програма на Хоов ти поредица нули, представляващи квантовите корекции, той си дал сметка, че е прав. Новината за пробива веднага привлича вниманието на физиците. Шелдън Глашо ще възкликне, този тип е или тотален идиот, или най-големият гений, заемал се с физика от години насам. Това е пробив който носи на Хоов и научния му ръководител Мартинос Велкман Нобелова награда, през 1999 изведнъж се появи ново поле, което може да се използва за свързване на известните частици в силно взаимодействие и за обясняване на слабите взаимодействия. Приложено към кварките, полето на Ян Милс се нарича глуон, защото действа като лепило, бъл, което държи кварките заедно. Компютърни симулации показват, че полето на Ян Милс кондензира в подобна на карамел субстанция, която задържа кварките в едно, като лепило. За да се случи това, трябва да има кварки от три вида, или цвета, подчинени на симетрията на Гелман от три кварка. И така, новата теория на силните ядрени взаимодействия беше масово приета. Наречена е квантова хромодинамика. ХДКУСИДИ и днес е най-известното представяне на силните ядрени взаимодействия. Хикс бозонът Божията частица и така, постепенно от целия хаос, наречен стандартен модел, възниква нова теория. Объркването около зверилника от субатумни частици се разсейва. Полето на Ян Милс, наречено глон, държи кварките заедно в неутрона и протона, а друго поле на Ян Милс, наречено частици W и Z, описва взаимодействието между електроните и неутриното. Това, което пречи на приемането на стандартния модел обаче, е липсата на едно последно късче от пъзела на частиците, наречено в бозон или, понякога, Божия частица. Симметрията не е достатъчна. Нужен е и начин да нарушаваме симетрията, защото светът около нас не е съвършено симетричен. Когато погледнем Вселената днес, виждаме четирите сили да действат независимо една от друга. Гравитацията, светлината и ядрените взаимодействия като че ли нямат нищо общо помежду си. Ако се върнем назад във времето обаче, тези сили ще се сливат, защото в момента на сътворението вероятно е имало само една единствена сила. Започва да се оформя нова картина, която използва физиката на частиците, за да обясни най-голямата мистерия на космологията раждането на Вселената. Постепенно две много различни полета – квантовата механика и общата относителност – започват да се сливат в едно. Според тази нова картина в мига на големия взрив четирите сили на природата са били след и в една суперсила, която се подчинява на върховната симетрия. Тази върховна симетрия е била в състояние да превръща всички частици на природата една в друга. Равенството, което управлява суперсилата, е божественото уравнение. Неговата симетрия е симетрията, която е обегнала на Айнштейн и физиците след него. След големия взрив, когато Вселената се разширява, тя започва да се охлажда и различните сили и симетрии се раздробяват на парчета при което остават фрагментираните симетрии на силните и слабите ядрени взаимодействия в днешния стандартен модел. Процесът се нарича нарушаване на симетрията и означава, че ни е нужен механизъм, който би могъл прецизно да наруши началната симетрия, така че да ни даде стандартния модел. Тук се появява Хигс Бозонът. За да си го представите, вземете язовир. Водата в него също има симетрия. Ако я завъртим, тя остава до голяма степен същата. От опит знаем, че водата тече надолу. Според Ньютон това е така, защото тя винаги търси по ниско енергийно състояние. Ако язовирната стена рухне, водата изведнъж ще се втурне надолу към по ниско енергийно състояние. И така, масата зад язовирната стена е в по-високо енергийно състояние. Физиците наричат състоянието на водата зад стената – фалшив вакуум, защото то е нестабилно докато не премине през разрушената стена и не достигне състояние на същински вакуум, което означава най-низкото енергийно състояние в долината долу. След като язовирната стена пък даде, първоначалната симетрия изчезва, но водата достига до своето същинско състояние на терена. Този ефект се наблюдава и когато анализираме вода, която започва да кипи. Малко преди да заври, тя е в състояние на фалшив вакуум. Състоянието е нестабилно, но симетрично, т.е. можем да я въртим и тя ще изглежда по същия начин. След време обаче се образуват малки мехурчета, като всяко от тях съществува в по-низко енергийно състояние от течността около. Всяко мехурче започва да се разширява, докато достатъчно от тях се слеят и водата започва да кипи. Според този сценарий Вселената първоначално е била в съвършено симетрично състояние. Всички субатомни частици са били част от една и съща симетрия и всички са имали нулева маса. Понеже масата им е била нулева, те са можели да сменят местата си без уравнението да се промени. Поради някаква неизвестна причина обаче това състояние е било нестабилно състояние на фалшив вакуум. Полето, необходимо за преминаване към състояние на истински, но раздробен, вакуум, е полето ПАХИКС. Подобно на електрическото поле на Фарадей, което обхваща всички кътчета на пространството, полето на Хигс също изпълва цялото пространство време. Поради някаква причина обаче симетрията в полето на Хигс започва да се руши. Във вътрешността му започват да се образуват малки мехурчета. Извън мехурчетата всички частици остават без маса и симетрични. В мехурчетата някои частици имат маса. С развитието на големия взрив тези мехурчета рязко се разширяват, частиците започват да придобиват различни маси, първоначалната симетрия е нарушена. В крайна сметка цялата Вселена съществува в състояние на вакуум гигантски мехур. Към 70-те години усилената работа на десетки физици започна да се отплаща. След десетилетия скитане в пустошта, най-накрая започнаха да подреждат късчетата на пъзела. Осъзнаха, че ако съберат трите теории, Представящи електромагнитните сили, силните и слабите ядрени взаимодействия, ще могат да напишат набор уравнения, които наистина да отговарят на резултатите, получавани в лабораториите. Ключът е създаването на върховна симетрия чрез слепване на три обособени по-малки симетрии. Първата симетрия описва силните ядрени взаимодействия, при които три кварка могат да сменят местата си. Втората симетрия описва слабите ядрени взаимодействия, като размества електрони и неутрини. Третата симетрия описва оригиналното поле на Максуел. Получената теория е неогледна, обаче е трудно да се спори с успеха. Теория на почти всичко Забележително е, че стандартният модел може точно да опише свойствата на материята назад, чак до част от секундата след големия взрив. Фигура 9 Стандартният модел е странен сбор с частици, който описва точно нашата квантова Вселена, са 36 кварка и антикварка, 12 слабо взаимодействащи частици и античастици, наречени летони и голямо разнообразие полета на Ян Милс и Хикс-бозони частици, които се създават, когато възбудим полето на Хикс. Макар че стандартният модел представя по най-добрия начин разбирането ни за субатомния свят, остават многобройни очевидни празнини. Първо, този модел не споменава гравитацията. Проблемът е голям, защото гравитацията е силата, която управлява поведението на Вселената в големите мащаби. И всеки път, когато физиците опитват да я добавят към стандартния модел, не успяват да решат уравненията. Квантовите корекции, необходими заради нея. Вместо малки се оказват безкрайни, както при К, Е, Д и частиците на Ян Милс. Тоест стандартният модел се оказва неспособен да хвали светлина върху някои от опоритите тайни на Вселената, например какво се е случило преди големия взрив и какво има във вътрешността на черна дубка. Ще се върнем към тези важни въпроси по-късно. Второ, стандартният модел е създаден чрез механично събиране на теориите, които описват различни сили, така че резултатът е сбор от кръпки. Един физик сравнява това с слепване на птицечовка, тръбозъб и кит в едно и обявяване на резултата за най-елегантното същество. Това същество, както казват, е такова, че само майка му би могла да го обича. Трето, стандартният модел има доста наброй на определени параметри, например масата на кварките и силата на взаимодействия. Всъщност има около 20 константи, които са нагаждани, ръчно, без никакво разбиране откъде са се взели и какво представляват. Четвърто, в стандартния модел няма само едно, а цели три идентични копия или генерации кварки, глони, електрони и неутрини. Тоест всичко има 36 кварка, са три цвята, от три генерации, заедно са съответните античастици и 20 свободни параметъра. За физиците е трудно да повярват, че нещо толкова неугледно и тромаво може да бъде фундаментална теория на Вселената. Големият Адронен Колайдер, Понеже залогът е толкова голям, държавите са готови да харчат милиарди, за да създават ускорители на частици от следващо поколение. По настоящам погледите са отправени към големия Адронен Колайдер край Женева, Швейцария който е най-голямата машина, строена някога струва повече от 12 милиарда долара и има обиколка от около 27 км. Големият Адронен колайдер прилича на поничка, възседнала границата между Швейцария и Франция. В тръбата му протоните се ускоряват, докато достигнат много висока енергия. След това се сблъскват с друг високоенергиен лъч протони, насочен в срещу посока, при което се освобождават 14 трилиона електронната енергия и се създава порой от субатомни частици. След това, за да се проуме облакът частици, се използват най-мощните компютри на света. Целта на ГАК е да повтори условията малко след големия взрив, като създаде тези нестабилни частици. Накрая, през 2012 беше открит Хиггс Бозонът, последното къще от стандартния модел. Макар това е да беше голям ден за физиката на високите енергии, физиците си даваха сметка, че все още остава да се извърви дълъг път. Наистина, стандартният модел описва всички взаимодействия между частиците, от дълбоко в протона, до границите на видимата вселена. Проблемът е, че теорията е неогледна. В миналото всеки път, когато физиците проникваха във фундаменталната природа на материята, се появяваха нови и елегантни симетрии. Така че сега за тях фактът, че на най-фундаменталното ниво природата би могла да предпочете хаотична теория, е проблематичен. Въпреки практическия му успех за всеки е очевидно, че стандартният модел е само загряване за окончателната теория, която предстои да се появи. Междувременно, окрилени от удивителните успехи на квантовата теория, когато се прилага към субатомните частици, физиците започнаха да оглеждат отново общата относителност, която беше оставена без внимание от десетилетия. Сега учените се насочиха към по-амбициозна цел да комбинират стандартния модел с гравитацията, което означава, че трябва да се открие квантова теория на самата гравитация. Тя наистина би била теория на всичко, при която е възможно да бъдат изчислени всички квантови корекции, както в стандартния модел така и в общата относителност. Преди това теорията за ренормализацията се оказа хитра ловкост на ръцете, която неутрализира всички квантови корекции в КЕД и стандартния модел. Ключът беше електромагнитните и ядрените сили да се представят като частици, наречени футони и частици на Ян Милс, след което, са вълшебно махване на ръка, всички безкрайности изчезват, защото се абсорбират повторно другаде. Неприятните безкрайности бяха заметени под килима. Физиците наивно следват утвърдената с времето традиция, вземат теорията на Айнщайн за гравитацията и въвеждат нова материална частица гравитация, наречена гравитон. И така, гладката повърхност, представена от Айнштейн като тъкън на пространство-времето, сега е заобиколена от облак трилиони микроскопични частици – гравитони. За съжаление, многото трикове за елиминиране на безкрайности, така мъчително събирани от физиците през изминалите 70 години, не проработиха за гравитона. Квантовите корекции, създадени от гравитоните, бяха безкрайни и нямаше как да бъдат отново абсорбирани другаде. Тук физиците се натъкнаха на тухлена стена. Печелившата им серия рязко приключи. Разочаровани, след това започнаха да опитват с поскромна цел. Неспособни да създадат цялост на квантова теория за гравитацията, решиха да пресметнат какво се случва, когато обикновената материя бъде квантизирана, като гравитацията бъде игнорирана. Това означава да се изчисляват квантовите корекции, породени от звездите и галактиките, но да не се пипа гравитацията. Идеята е, като се квантизира само атомът, да се направи стъпало което да даде възможност да се погледне към по голямата цел формулирането на квантова теория на гравитацията. Тази цел е поскромна, но отвори за пред цунами от нови, удивителни физични явления, които поставиха пред изпитания представите ни за Вселената. Изведнъж квантовата физика се натъкна на най-странни феномени черните дубки, червеевите дубки, тъмната материя и тъмната енергия, пътуването във времето и дори създаването на самата Вселена. Откриването на тези странни космически феномени обаче се оказа предизвикателство и за теорията на всичко, която сега трябва да обясни не само познатите субатумни частици от стандартния модел, но и новите странни феномени, които е трудно дори да си представим. Пети. Тъмната Вселена. През 2019 вестници и интернет сайтове по цялата планета обявиха на първите си страници с сензационна новина, астрономите току-що за първи път бяха заснели черна дупка. Милиарди хора видяха поразиващата снимка червено кълбо огнен газ с черен кръгъл силует в средата. Тъйнственият обект плени въображението на хората и зае първи места в новинарските емисии. И черните дубки интригуваха и привличаха не само физиците, но проникнаха и в общественото съзнание, защото се споменават в множество популярни научни статии и научно-фантастични филми. Черната дупка, заснета с телескопа за хоризонта на събитията в Галактика М. Е на 53 милиона светлини години от Земята. Тя е истинско чудовище, което тежи стъписващите 5 милиарда пъти масата на Слънцето. Цялата наша Слънчева система, дори след Плутон, лесно може да се вмъкне в черния силует от снимката. За да стигнат до това удивително постижение, астрономите създадоха супертелескоп. Обикновените радиотелескопи не са достатъчно големи, за да приемат толкова слаби радиосигнали и да изградят изображение на толкова отдалечен обект. Сега обаче учените успяха да заснемат черната дупка, като свързаха сигналите от пет отделни телескопа по целия свят. С помощта на суперкомпютри внимателно комбинираха различните сигнали и на практика получиха гигантски телескоп с размерите на планетата Земя. Съоръжението е толкова мощно, че по принцип би могло от Земята да регистрира портокална повърхността на Луната. Поредица нови забележителни астрономически открития като това подновиха интереса към теорията на Айнштейн за гравитацията. За съжаление, в продължение на 50 години изследванията върху общата относителност на Айнштейн бяха в застой. Уравненията са дяволски и трудни – често включват стотици променливи, а експериментите с гравитацията чисто и просто са много скъпи и изискват датчици, разположени на километри едни от други. Иронията е там, че макар Айнштейн да е имал резерви по отношение на квантовата теория, днешното възраждане на изследванията върху относителността се поражда от смесването на двете, от прилагането на квантовата теория към общата относителност. Както споменахме, пълното разбиране на гравитона и как да елиминираме квантовите му корекции се смята за прекалено трудно, обаче по простото прилагане на квантовата теория към звездите, при пренебрегване на корекциите за гравитона, откри възможности за вълна удивителни научни пробиви. Какво е черна дубка? Основната идея за черна дубка всъщност може да се проследи до Ньютон и неговите закони за гравитацията. В книгата си Принципия той ни дава проста картина ако изстреляме гюле с достатъчно енергия, то ще опише пълен кръг около Земята и ще се върне в началната си точка. А какво ще стане, ако го изстреляме право нагоре? Ньютон си давал сметка, че гюлето ще полети вертикално, ще достигне някаква максимална височина и отново ще падне на Земята. Ако обаче получи достатъчно енергия, ще достигне скоростта на освобождаване, т.е. скоростта, която е нужна, за да преодолее земната гравитация и да полети в космоса, за да не се върне никога повече. Не е трудно, ако приложим законите на Ньютон, да пресметнем скоростта за преодоляване на земното притегляне, която се оказва, че е около 40 000 км в час. Това е скоростта, която астронавтите трябваше да постигнат през 1969, за да стигнат до Луната. Ако не достигнеш такава скорост, или ще обикалеш Земята в орбита, или отново ще паднеш на повърхността. През 1783 астроном на име Джон Мичел си задал привидно простия въпрос – какво ще стане, ако скоростта за преодоляване на гравитацията е скоростта на светлината? Ако гигантска звезда излъчи сноп светлина и е толкова масивна, че скоростта за преодоляване на гравитацията и е равна на скоростта на светлината, може би дори самият светлина няма да успее да се измъкне от гравитационното и поле. Цялата светлина, която тази гигантска звезда излъчва, в края на краищата ще пада обратно на повърхността и... Мичел нарича тези звезди, тъмни, небесни тела, които изглеждат черни. Защото светлината не може да се измъкне от огромната им гравитация. През 18 век обаче учените са знаели твърде малко за физиката на звездите и не са имали представа каква е точната скорост на светлината, така че идеята била оставена да отлежава в продължение на няколко века. През 1916, в разгара на Първата световна война, германският физик Карл Шварцшилд бил изпратен на руския фронт като артилерист. Докато воювал в кървавите битки, намерил време да прочете и осмисли известната статия на Айнштейн от 1915 за общата относителност. С брилянтно математическо прозрение Шварцши от стигнал до точно решение на уравненията на Айнштейн. Вместо да ги решава за галактика или за Вселената, което е твърде трудно, започнал с най-простия възможен обект – материална частица. Този обект на свой ред би представлявал приближение за гравитационното поле на сферична звезда, както се наблюдава от разстояние. След това теорията на Айнштейн би могла да се сравни с експеримент. Реакцията на Айнштейн, когато прочел статията на Шварцшилд, била възторжена. Дал си сметка, че това решение на уравненията му ще му позволи да направи по прецизни изчисления на следствията от теорията си като огаването на звездната светлина около Слънцето или неравномерностите в орбитата на Меркурий. И така, вместо да прави груби приближения към уравненията, би могъл да изчисли точните резултати от теорията си. Това е пробив в монументални мащаби, който ще се окаже важен за разбирането на черните дубки. Шварцшилд умира малко след забележителното си откритие. Натъжен, Айнштейн пише вълнуваща възхвала за него. Въпреки огромната роля на решението на Шварцхилт, обаче, то повдига и някои озадачаващи въпроси. От самото начало решението му има чудати свойства, които променят представите ни за време и пространство. Около една масивна звезда има въображаема сфера, която той назовава Вълшебна сфера, а днес се нарича Хоризонт на събитията. Далеч извън сферата гравитационното поле прилича на полето на обикновена Ньютонова звезда. Така че решението на Швардшилд би могло да се използва като приближение за гравитацията и, ако обаче имаш нещастието да приближиш звездата и да преминаш хоризонта на събитията, ще останеш в капана и вечно и ще бъдеш премазан до смърт. Хоризонтът на събитията е точката, след която няма връщане нищо, което премине от другата страна, не може да се освободи. Когато обаче доближиш хоризонта на събитията, ще започнат да се случват странни неща. Ще видиш светлини лъчи, оловени преди милиарди години, които още кръжат в орбите около звездата. Гравитацията, която действа върху краката ти, ще е по-голяма от гравитацията, която действа върху главата ти, така че ще се изопнеш като спагета. Всъщност това изопване ще е толкова силно, че атомите в тялото ти ще се раздалечат и в края на краищата ще се разкъсат. За наблюдател на тези забележителни събития от голямо разстояние ще изглежда... Че времето в космическия кораб на границата на хоризонта на събитията постепенно е забавило хода си. Всъщност, за външния наблюдател времето на кораба ще изглежда спряло, когато достигне хоризонта на събитията. Забележителното е, че за астронавтите на кораба всичко ще изглежда нормално, когато преминават през хоризонта на събитията, т.е. нормално, докато не бъдат разкъсани. Тази идея е толкова странна, че в продължение на десетилетия била смятана за научна фантастика, при страничен продукт на уравненията на Айнштейн, който не съществува в реалността. Астрономът Артер Едингтън дори пише, че би трябвало да има природен закон, който да не допуска звезда да се държи по този абсурден начин. Самият Айнштейн написал статия, в която твърди, че при нормални условия черни дубки изобщо не биха могли да се образуват. През 1939 той показва, че завихрено кълбо газ никога не би могло да бъде компресирано от гравитацията до по-малък от хоризонта на събитията размер. Иронията е, че същата година Робърт Опенхаймер и студентът му Хартланд Снайдър показват, че черни дубки наистина могат да се образуват от природни процеси, които Айнштейн не е предвидил. Ако имаме звезда, която е 10 до 50 пъти по-голяма от нашето Слънце, когато изразходва ядреното си гориво, в края на крещата ще експлодира като супернова. Ако остатъкът от експлозията е звезда, компресирана под нейния хоризонт на събитията, тогава тя може да колабира до черна дупка. Нашето Слънце не е достатъчно масивно, за да експлодира като супернова, а неговият хоризонт на събитията е с диаметр около 3 км. Не е известен природен процес, който да може да свие нашето Слънце до 3 км. И следователно то няма да се превърне в черна дубка. Физиците са открили, че има поне два вида черни дубки. Първият са остатъците от гигантски звезди, описани погоре. Вторият тип черни дубки се намират в центъра на галактиките. Тези гиганти може да са милиони, дори милиарди пъти по-големи от нашето Слънце. Много астрономи са убедени, че в центъра на всяка галактика има и черна дубка. През последните десетилетия астрономите откриха стотици възможни черни дубки в пространството. В центъра на нашия млечен път се намира огромна черна дубка, чиято маса е 4 милиона пъти масата на Слънцето. Намира се в съзвездието Стрелец. За съжаление, мястото е скрито зад облаци прах, така че не можем да го наблюдаваме. Ако обаче тези облаци се разсъят, тогава всяка нощ ще можем да виждаме величествен огнено кълбо звезди с черна дубка в центъра, което ще осветява нощното небе може би по-силно дори от луната. Гледката наистина би била удивителна. Последните вълнения около черните дубки се появиха, когато квантовата теория беше приложена към гравитацията. Изчисленията доведоха до порой неочаквани явления които подлагат на изпитание границите на въображението ни. Както се оказа, водачът ни през тази непозната територия беше напълно парализиран. Като аспирант в Кембриджския университет, Стивън Хокинг е обикновен младеж, без някакви особени намерения или амбиции. Завършил е физика, но сърцето му е другаде. Очевидно е, че е умен, но като че ли няма посока. Един ден обаче получава диагнозата. Амиотрофична латерална склероза, АЛС, и му казват, че ще умре до две години. Макар че умът му е незасегнат, тялото му бързо ще се парализира, ще загуби способността да функционира, ще настъпи смърт. Потиснат и е потресен, той си дава сметка, че животът му до тогава е пропилян. Решава да посвети няколкото оставащи години от живота си на нещо полезно. За него това е решаването на един от най-големите проблеми на физиката прилагането на квантовата теория към гравитацията. За щастие, болестта му напредва много по-бавно, отколкото предвиждат лекарите, така че той успява да се посвети на революционните си изследвания в тази нова област, независимо че е в инвалиден стол и не може да контролира крайниците си и дори гласните си струни. Веднъж бях поканен от Хокинг да говоря на конференция, която организираше той. Имах удоволствието да посетя дома му и си изненада открих открив колко много устройства разполага, за да продължава работата си. Едно от тях беше устройство за обръщане на страници. В него можеш да сложиш писание и то автоматично го прелиства. Бях дълбоко впечатлен от силата на решимостта му да не позволява на болестта да го отклони от целта на живота му. В времена повечето физици, теоретици се занимаваха с квантовата теория, и само шепа, ренегати или упорстващи индивиди опитваха да намират още решения на уравненията на Айнщайн. Хокинг си задава различен, но дълбок въпрос – какво се случва, когато комбинираш тези две системи и приложиш квантовата механика към черна дубка? Той си дава сметка, че изчисляването на квантовите корекции към гравитацията е прекалено трудна задача. Избира нещо по-просто изчислява квантовите корекции само на атомите в черната дупка, като пренебрегва посложните квантови корекции за гравитоните. Колкото повече чете за черните дупки, толкова повече осъзнава, че нещо не е наред. Започва да подозира, че традиционното мислене, че нищо не може да напусне черна дупка, нарушава квантовата теория. В квантовата механика всичко е неопределено. Черната дупка изглежда съвършено черна, защото поглъща абсолютно всичко. Абсолютната чернота обаче нарушава принципа за неопределеността. Дори чернотата трябва да е неопределена. Хокинг стига до революционния извод, че черните дубки трябва да излучват много слабо сияние от квантова радиация. След това показва, че радиацията, изпускана от черна дупка, всъщност е лъчение на черно тяло. Изчислява го, като си дава сметка, че вакуумът не е просто състояние на празнота, а всъщност кипи от квантова активност. Според квантовата теория всичко, дори празнотата, е в състояние на непрекъсната, кипяща активност, при която електрони и антиелектрони могат внезапно да изкучат от вакуума, да се сблъскат и отново да изчезнат във вакуума. Всъщност празнотата е наситена с квантова активност. Хокинг си дава сметка, че ако гравитационното поле е достатъчно силно, във вакуума могат да се създават двойки електрони и антиелектрони, които той нарича виртуални частици. Ако единият член на двойката попадне в черна дупка, а другият се измъкне, ще се получи това, което днес се нарича лъчение на Хокинг. Енергията, нужна за създаването на двойките частици, идва от енергията, която се съдържа в гравитационното поле на черната дупка. Тъй като втората частица напуска черната дупка за винаги, това означава, че материята и енергийното съдържание на черната дупка, както и нейното гравитационно поле намаляват. Това се нарича изпаряване на черната дупка и описва крайната съдба на всички черни дубки ще изпускат лъчението на Хокинг в продължение на трилиони години, докато радиацията им се изразходва и загинат в огнена експлозия. Тоест, дори черните дубки имат ограничен живот. След трилилни и трилилни години звездите във вселената ще се изразходвали ядреното си гориво и ще изгаснат. Единствено черните дупки ще оцелеят през тази мрачна епоха. Дори и те обаче трябва все някога да се изпарят, като оставят след себе си самоносещи се в пространството морета от субатомни частици. Хокинг си задава и друг въпрос – какво ще стане, ако хвърлиш книга в черна дупка? Завинаги ли ще бъде изгубена информацията в тази книга? Според квантовата механика информацията никога не се губи. Дори да изгориш една книга, ако анализираш старателно молекулите на изгоялата хартия, ще е възможно да възстановиш цялата книга. Хокинг обаче бърка в гнездо на старшили с твърдението си, че информация, хвърлена в черна дубка, ще бъде загубена завинаги, следователно квантовата механика прекъсва в черна дубка. Както вече стана дума, Айнштейн веднъж казва, че Бог не си играе на зарове със света, т.е. не можеш да сведеш всичко до шанси и неопределеност. Хокинг добавя, понякога Бог хвърля зара там, където не можеш да го намериш. Т.е. зарат може да попадне в черна дупка, където законите на квантовата механика не действат. Т.е. законите за неопределеността престават да са валидни, след като преминеш хоризонта на събитията. От тогава физиците опитват да защитават квантовата механика, като показват, че новите теории, като струнната теория, за която ще говорим в следващата глава, могат да запазят информацията дори и в присъствието на черна дупка. В края на краищата Хокинг допусна, че може и да греши, но предложи свое собствено ново решение. Може би, ако хвърлиш книга в черна дупка, информацията няма да се загуби завинаги, както е смятал досега, а отново ще излезе под формата на лъчение на Хокинг. В това лъчение е закодирана цялата информация, необходима да се възстанови оригиналната книга. Тоест Хокинг може да не е бил прав, но правилното решение се крие в лъчението, което той е открил порано. В заключение, въпросът дали информацията се губи в черна дупка продължава да е отворен и физиците продължават да водят разгорещени спорове. В крайна сметка обаче, може да се наложи да почакаме, докато се появи окончателна квантова теория на гравитацията, която включва квантовите корекции на гравитона. Междувременно, Хокинг се насочи към следващия озадачаващ въпрос, свързващ квантова механика и обща относителност. През червеевата дубка, ако черните дубки изяждат всичко, тогава къде отива цялата тази материя? Краткият отговор е, че не знаем. Отговорът може в крайна сметка да бъде открит чрез обединяването на квантовата теория и общата относителност. Едва когато най-накрая открием квантовата теория на гравитацията, не само на материята, ще можем да отговорим на въпроса, какво има от другата страна на черната дубка. Обаче, ако приемем да сляпо теорията на Айнштейн, ще си навлечем неприятности, защото според неговите уравнения гравитационната сила в самия център на черната дупка или в началото на времето е безкрайна, което е безсмислица. През 1963 математика Тройкер откри съвсем ново решение на уравнението на Айнштейн за въртяща се черна дупка. Преди това, в работата на Шварцшилд, черните дубки колабират до неподвижни миниатюрни точки, наречени «сингулярности», в които гравитационното поле става безкрайно и всичко се смачква до една единствена точка. Когато обаче анализира уравненията на Айнштейн за въртяща се черна дубка, Кер установява, че се случват странни неща. Фигура 10 по принцип, хипотетично е възможно да стигнеш до звездите и дори отвъд, ако преминеш през червеево дупка. Първо, черната дупка не колабира до точка. Вместо това колабира до бързо въртящ се пръстен. Центробежните сили във въртящия се пръстен са достатъчно силни, за да не позволят той да се разруши от собствената си гравитация. Второ, ако паднеш през пръстена, може изобщо да не бъдеш премазан, а да минеш през него. Гравитацията вътре в пръстена всъщност е крайна. Трето, математиката случи, че когато минеш през пръстена, можеш да влезеш в паралелна вселена. Буквално напускаш нашата вселена и влизаш в сестринска вселена. Представете си два листа хартия, поставени един върху друг. Сега промушете сламка през двата. Ако минете през сламката, ще напуснете една вселена и ще отидете в другата. Сламката се нарича червеева дубка. Четвърто, когато влезеш повторно в пръстена, можеш да продължиш към друга вселена. Както при изкачване с асансьор в многоетажен блок преминаваме от един етаж към следващия, така преминаваме от една вселена в друга. Всеки път, когато влизаме отново в червеевата дубка, можем да се окажем в съвършено различна вселена. И така, тази идея дава стряскаща нова представа за черната дубка, нещо, което ни напомня за огледалото на Алиса. От едната му страна е спокойната английска провинция на Оксфорд. Ако обаче мушнеш ръка в огледалото, ще се озовеш на съвсем различно място. Пето, ако успеш да минеш през пръстена, има също така шанс да се окажеш в далечен район на същата вселена. Тоест червеевата дубка може да е като подземна железница, невидим прят път през пространството и времето. Изчисленията показват, че ще бъде възможно да се движим побързо от светлината или дори назад във времето, може би без да нарушаваме познатите физически закони. Тези странни заключения, колкото и невероятно да звучат, не може да бъдат отхвърлени с ръка, тъй като са решение на уравнението на Айнштейн и описват въртящите се черни дубки, които днес вярваме, че са най-често срещания вид. Червеевите дубки всъщност са въведени от самия Айнщайн през 1935 в доклад, писан заедно е Натан Розен. Двамата си представят две свързани черни дубки, които напомнят за две фунии в пространство-времето. Ако попаднеш в едната фуния, ще бъдеш изпускан до края на другата, без да бъдеш смазан до смърт. В на X. White, някогашният и бъдещ крал, срещаме една прочута фраза, всичко, което не е забранено, е задължително. Физиците на практика гледат на тази фраза сериозно. Освен ако няма физичен закон, който не допуска дадено явление, може би то съществува някъде във Вселената. Например, макар да е удивително трудно да се създаде червеева дупка, някои физици предполагат, че те са съществували още в началото на времето и след големия взрив са се разширили. Може би съществуват естествено, някой ден телескопите ни е възможно да видят червеева дубка в космоса. Макар че разпълват въображението на писателите научни фантасти, практическото създаване на червеева дубка в лаборатория е свързано с страховити проблеми. Първо, за да отвориш портал в пространство-времето, трябва да разполагаш с огромно количество позитивна енергия, сравнима с енергията на черна дубка. Само това вече изисква технологии, възможни при голям напредък на цивилизацията. Тоест не очакваме и изобретатели да създадат скоро червеева дубка в лабораторията в мазето си. Второ, такава червеева дубка би била нестабилна и би се затворила сама, освен ако не се добави нова, екзотична съставка, наречена негативна материя или негативна енергия, която е съвсем различна от антиматерията. Негативната материя и енергия се отблъскват, а това би могло да попречи на червеевата дубка да колабира. Физиците никога не са виждали негативна материя. Всъщност тя би трябвало да се подчинява на антигравитация, така че ще пада нагоре, не надолу. Ако преди милиарди години на Земята е имало негативна материя, тя е щяло да бъде отблъсната от земната гравитация и изхвърлена в космоса. Поради това не очакваме да открием негативна материя на Земята. Негативната енергия, за разлика от негативната материя, съществува, но само в минимални количества, прекалено малки, за да имат някаква практическа стойност. Само много напреднала цивилизация, може би с хилядолетия пред нас, би била способна да впрегне достатъчни количества негативна и позитивна енергия, за да създаде червеева дубка и да не допусне тя да колабира. Трето, лъчението от самата гравитация, наричано гравитоново лъчение. Може би ще е достатъчно, за да накара червеевата дупка да експлодира. В крайна сметка окончателният отговор на въпроса: какво става, когато паднеш в черна дупка, трябва да почека до появата на истинска теория на всичко, в която както материята, така и гравитацията са квантизирани. Някои физици сериозно предлагат спорната идея, че когато звездите попадат в черни дубки. Не биват смазвани до сингулярност, а по-скоро биват издухвани от другата страна на червеевата дубка, където създават бяла дубка. Бялата дубка се подчинява на съвсем същите уравнения като черната дубка, с изключение на това, че стрелката на времето там е в обратна посока и от бялата дубка излиза материя. Физиците търсят бели дубки в пространството, но за сега остават с празни ръце. Смисълът да се споменават белите дупки е в това, че големият взрив може първоначално да е бил бяла дупка, а всичките звезди и планети, които виждаме на небето, са преминали през черна дупка преди около 14 милиарда години. Работата е там, че само теория на всичко може да ни каже какво се крие от другата страна на черната дупка. Единствено чрез изчисляване на квантовите корекции за гравитацията бихме могли да дадем отговори на най-дълбоките въпроси, възникващи около червеевите дубки. Ако обаче червеевите дубки могат за миг да ни отведат в другия край на галактиката, могат ли също така да ни отведат и в миналото. Пътуване във времето Пътуванията във времето с основна тема за научната фантастика, още от Екс XG. X.G. Уелс написа – машина на времето. Можем да се движим свободно в три измерения – напред, настрани и нагоре, така че може би има начин да се движим и в четвъртото измерение времето. Уелс си представя, че можеш да влезеш в машина на времето, да завъртиш копче и да прелетиш стотици хиляди години в бъдещето – до 800 и 2700 и гъ, от не. Е. От тогава учените изучават възможностите за пътуване във времето. Когато през 1915 Айнщайн предлага теорията си за гравитацията, той се опасява, че уравненията му биха позволили времето да се огъне и да се влезе в миналото, което според него би било недостатък на теорията му. Този болен проблем обаче се превръща в реална възможност през 1949. Когато съседът му от славния институт за авангардни изследвания в Принстън, големият математик Курт Гьодел, открива, че ако Вселената се върти и ако можеш да пътуваш във въртящата се Вселена с достатъчно голяма скорост, е възможно да влезеш в миналото, т.е. да се върнеш преди да си заминал. Айнщайн е стъпи но това неортодоксално решение. В мемуарите си ученият пише, че дори пътуване във времето да е възможно във вселената на Гьодел, то може да бъде отхвърлено. На физични основания, като има предвид, че Вселената се разширява, а не се върти. Днес, макар физиците все още да не са убедени, че е възможно да се пътува във времето, те гледат на въпроса много сериозно. Открити се разнообразни решения на уравненията на Айнштейн, които позволяват пътуване във времето. За Ньютон времето е като стрела. След като бъде изстрелена, тя ще продължи неотклонно напред, с постоянна скорост навсякъде във Вселената. Една секунда на Земята е една секунда навсякъде във Вселената. За Айнщайн обаче времето е по-скоро като река. Може да забърза или да се забави, докато лакатуши между звезди и галактики. Времето тиктака с различна бързина на различни места. Новата представа приема, че реката на времето образува водовъртежи, които могат да те завлекат в миналото. Физиците ги наричат Сета, Са или Колст, Тимелике, Клъв, затворени времеподобни криви. Или реката на времето може да се разклони в две корита, така чето се разделя и създава две паралелни вселени. Хокинг е дотолкова стъписън от идеята за пътуване във времето, че публикува предизвикателство към другите физици. Той смята, че трябва да има физичен закон, все още не открит, който нарича «предположение за защита на хронологията» и който не допуска сега и завинаги пътуване във времето. Колкото и да опитваше обаче, така и не успя да докаже хипотезата си. Това означава, че пътуването във времето може и да се окаже съвместимо с физичните закони и нищо не пречи машини на времето да съществуват. Освен другото, Хокинг шеговито подхвърля, ако пътуване във времето беше възможно, къде са туристите от бъдещето? Край всяко важно историческо събитие би трябвало да се тълпят пълчища туристи с фотоапарати, които се бутат сладки в стремежа си да направят най-добрата възможна снимка, за да я показват на приятелите си от бъдещето. За момент се замисляте за пакостите, които бихме могли да натворим, ако имахме машина на времето. Ако се върнем назад в миналото, можем да заложим на борсата според информацията си от бъдещето и да станем милиардери. Можем да променим хода на минали събития. Историята нямаше да бъде написана. Историците щяха да останат без работа. Пътуването във времето, разбира се, поставя сериозни проблеми. С него са свързани множество логически парадокси, като «Настоящето става невъзможно, ако се върнете назад във времето и убиете дядо си, когато е дете, как е възможно да съществувате?» Машина на времето от никъде, някой от бъдещето ти издава тайната на пътуването във времето. Години след това ти се връщаш в миналото и издаваш тайната на самия себе си, когато си помлад. В такъв случай откъде е дошла тайната на пътуванията във времето. Да станеш майка на самия себе си, авторът на научна фантастика Робърт Хайнуен пише за възможността да станеш свое собствено фамилно дърво. Да приемем, че момиче си раче израства, но се променя в мъж. Мъжът се връща във времето, среща себе си, когато е бил момиче, двамата ражда дъщеря. Мъжът след това се връща с бебето още поназад във времето и го оставя в същото си ропиталище, после повтаря цикъла. По този начин момичето става своя собствена майка, дъщеря, баба, внучка и т.н. В края на краищата решението на всички тези парадокси може да се появи, когато бъде формулирана пълна теория на квантовата гравитация. Например, когато влезеш в машина на времето, може би линията на времето ти ще се раздели и ще създадеш паралелна квантова Вселена. Да кажем, връщате се назад и спасявате Абрахам Линкълн от атентата в театъра. В такъв случай може би ще сте спасили Линкълн, но в паралелна Вселена. Във вашата той умира и нищо не може да промени това. Вселената обаче се е разделила на две и вие сте спасили Линкълн в паралелната. Тоест, ако приемем, че линията на времето може да се раздели в паралелна Вселена, всички парадокси на пътуването във времето може да бъдат разрешени. Въпросът за пътуването във времето може да бъде решен категорично, когато изчислим квантовите корекции за гравитона, които за сега пренебрегваме. Физиците прилагат квантовата теория към звезди и червееви дубки, но ключът е в прилагането и към самата гравитация през гравитона, а това изисква теория на всичко. Тази дискусия поражда интересни въпроси. Може ли квантовата механика напълно да обясни природата на големия взрив? Може ли квантовата механика, приложена към гравитацията, да отговори на един от най-големите въпроси на науката? Какво се е случило преди големия взрив? Как е създадена Вселената? Откъде се е взела Вселената? Какво я е задвижило първоначално? Това са може би някои от най-големите въпроси на теологията и науката, обект на безкрайни спекулации. Древните египтяни вярвали, че Вселената е била космическо яйце, което се носело по Нило. Някои полинезийци били убедени, че Вселената е започнала като космически кокосов орех. Християните вярват, че Вселената се е задвижила, когато Бог е казал да бъде светлина. Произходът на Вселената вълнува и физиците, особено след като Ньютон представя убедителната си теория за гравитацията. Когато обаче опитал да приложи теорията си към Вселената, която виждаме около нас, се натъкнал на проблеми. През 1692 той получил смущаващо писмо от свещеник на име Ричард Бентли. В него Бентли искал Нютон да обясни скрит, може би компрометиращ недостатък на теорията си. Ако Вселената има край, а гравитацията винаги привлича, а не отблъсква, тогава в един момент всички звезди във Вселената ще се привличат едни и други. Всъщност, ако измине достатъчно време, всичките ще се слеят в една единствена, гигантска звезда. Тоест ограничена в пространството Вселена би била нестабилна и в крайна сметка ще колабира. Тъй като това не се случва, в теорията на Ньютон би трябвало да има недостатък. След това, продължил Бентли, законите на Ньютон предсказват нестабилна Вселена, дори тя да няма граници. В една безкрайна Вселена, с безкрайен брой звезди сумата на всички сили, действащи върху една звезда от дявол и от също ще бъде безкраен брой. Следва, че тези безброй много сили в края на краищата биха разкъсали звездите на парчета, така че всички те ще се разпаднат. Нютон бил смутен от това писмо, защото не бил мислил да прилага теорията си към цялата Вселена. В края на краищата дал умен, макар и не пълен отговор на въпроса. Да, признал той, ако гравитацията винаги привлича и никога не отблъсква, звездите в Вселената ще са нестабилни. В този аргумент обаче има вратичка. Нека приемем, че Вселената като цяло е еднаква и безкрайна във всички посоки. В такава статична Вселена всички гравитационни сили се неутрализират взаимно и тя отново става стабилна. Ако вземем която и да било звезда, сумата от гравитационните сили, които действат върху нея от всички посоки и от всички далечни звезди, ще бъде равна на нула, поради което Вселената няма да колабира. Въпреки това хитроумно решаване на проблема Ньютон си давал сметка, че то продължава да има потенциален недостатък. Вселената може да е общо взето еднаква, но не може да бъде напълно еднаква във всички точки, така че би следвало да има малки отклонения. Подобно на къщичка от карти, изглежда стабилна, но и най-малкият дефект би накарал цялата конструкция да се разпадне. И така, Ньютон бил достатъчно умен, за да си даде сметка, че еднаквата Вселена наистина би била стабилна, но и винаги ще е на ръба на колапса. С други думи, неутрализирането на безбройните сили трябва да е или безкрайно прецизно, или Вселената би се разпаднала или разкъсала на парчета. И така, окончателното решение на Ньютон било, че Вселената е еднородна и еднаква, но понякога се налага Бог да намества звездите в нея, за да не колабират под силите на гравитацията. Защо нощното небе е черно? Това обаче повдига друг проблем. Ако имаме Вселена, която е еднаква и еднородна, тогава, на където и да погледнем, би трябвало погледът ни да попадне на звезда. Тъй като има безкрайен брой звезди, би трябвало да има и безкрайно количество светлина, навлизаща в очите ни от всички посоки. Нощното небе би трябвало да е бяло, не черно. Това се нарича парадокс на Олберс. Някои от най-големите умове на света са опитвали да решат трудния въпрос. Кеплер, например, отхвърля парадокса, като заявява, че Вселената не е безкрайна и следователно няма парадокс. Други разсъждават, че звездната светлина е скрита зад облаци прах. Това обаче не може да обясни парадокса, защото след неопределено дълго време облаците прах започват да се нагряват и след това да излъчват като черно тяло, подобно на звездите. Тоест Вселената пък би била бяла. Отговорът всъщност е даден от Едгар Алън през 1848 като любител-астроном, писателят е заинтригуван от парадокса и казва, че нощното небе е черно, защото, ако пътуваме достатъчно далече назад във времето, в крайна сметка ще стикнем до прекъсване, т.е. до началото на Вселената. С други думи, нощното небе е черно, защото Вселената има крайна възраст. Не получаваме светлина от безкрайно далечното минало, което би направило нощното небе бяло, защото Вселената не е имала безкрайно далечно минало. Това означава, че телескопите, които се взират в най-далечните звезди, в крайна сметка ще достигнат до чернотата на самия голям взрив. И така, истински удивителното е, че само смисъл, без никакви експерименти, можем да стигнем до извода, че Вселената би трябвало да има начало. Общата относителност и Вселената, Айнштейн трябвало да се справи с тези озадачаващи парадокси, когато формулирал Общата относителност през 1915 През 20-те, когато започнал да прилага теорията си към Вселената, астрономите казали на Айнштейн, че тя е статична, че нито се разширява, нито се свива. Той обаче открил нещо смущаващо в уравненията си. Когато опитал да ги реши, излизало че Вселената е динамична или се разширява, или се свива. Тогава не си е давал сметка, но това решение е отговаряло на въпроса на Ричард Бентли. Вселената не колабира под въздействието на гравитацията, защото се разширява и така преодолява тенденцията към колапс. За да получи статична Вселена, Айнштейн трябвало да добави към уравненията си заблуждаващ фактор, наречен космологична константа. Като намества стойността му на ръка, Успявал да неутрализира разширяването или свиването на Вселената. По-късно, през 1929, астрономът Едуин Хъбъл с помощта на гигантския телескоп на обсерваторията Маунт Уилсън в Калифорния успял да направи стряскащо откритие. Вселената в крайна сметка се разширявала, точно както предсказвали уравненията на Айнщайн. Хъбъл направил откритието си, като изследвал дуплеровото изместване на далечните галактики. Когато една звезда се отдалечава от нас, дължината на вълната ѝ се увеличава, така че става леко червеникава. Когато звезда се приближава към нас, светлината ѝ се свива и е леко синкава. След като анализира внимателно галактиките, Хъбъл открива, че общо взето те с червено изместване и следователно се отдалечават от нас. Вселената се разширява. През 1931 Айнштен посещава обсерваторията Маунт Уилсън и се среща с Хъбъл. Когато чул, че космологичната константа е излишна, защото Вселената се разширява в края на краищата, той признал, че тази константа е най-голямата грешка. Всъщност, както ще видим, в последните години космологичната константа се върна, така че дори грешките на Ейнштейн отварят съвсем нови области на научни изследвания. Било възможно също така този резултат да бъде изведен е още една крачка напред, за да се изчисли възрастта на Вселената. Тъй като Хъбъл бил в състояние да изчисли скоростта, с която галактиките се отдалечават, било възможно, записът да бъде пуснат наопаки, и да се изчисли колко време е продължавало разширяването. Първоначално отговорът на този въпрос бил, че Вселената е на едно милиарда години, което е смущаващо, защото е известно, че Земята е постара на 4 милиарда години. За щастие обаче, последните данни от сателита, Фланг, показват че възрастта на Вселената е 13 милиарда години. Квантова остатъчно сияние от големия взрив. Следващата революция в космологията започва, когато физиците се заемат да приложат квантовата теория към големия взрив. Руският физик Георгий Гамов си задал въпроса дали, ако Вселената е започнала като гигантска супергореща експлозия, част от тази топлина не е оцеляла до днес. Ако приложим квантовата теория към големия взрив, тогава изначалното огнено кълбо трябва да е било излъчващо квантово черно тяло. Тъй като свойствата на излъчващото черно тяло са добре известни, би било възможно да изчислим мълчението, което е остатъчно сияние или отглас от големия взрив. С помощта на наличните примитивни експерименти през 1948 и Гамов и колегите му Ралф Фауфър и Робърт Херман изчисляват че температурата на остатъчното сияние от големия взрив днес трябва да е около 5 градуса над абсолютната нула. Реалната стойност е 2К, това е температурата на Вселената, след като е изтивала милиарди години. Това предвиждане е потвърдено през 1964, когато Арно Пензиас и Робърт Уилсън използват гигантския телескоп Холмделл за да уловят остатъчното лъчение в космоса. Първоначално те смятали, че това фоново лъчение се дължи на дефект в апаратурата им. Според легендата осъзнали грешката си, докато изнасяли лекция в Принстънския университет и някой от аудиторията подхвалил, или сте уловили птича курешка, или създаването на вселената. За да проверят горното, внимателно изтъргали всички птичи курешки от телескопа. Днес микровълновата фонова радиация е може би най-убедителното и категорично доказателство за големия взрив. Както беше предвидено, направени неотдавна сателитни снимки на фоновата радиация показват еднородно огнено кълбо енергия, разпределено във Вселената. Когато по радиото чуете така наречения бял шум, дайте си сметка, че част от него произлиза от големия взрив. Всъщност тези сателитни снимки днес са толкова прецизни, че е възможно да се доловият миниатюрни, микроскопични вълнички в новата радиация, дължащи се на принципа за неопределеност. В мига на сътворението трябва да е имало квантови флуктуации, които са породили вълничките. Ако големият взрив беше съвършено гладък, ще ще да противоречи на принципа за неопределеността. Тези вълнички в края на краищата са се разширили и са създали галактиките, които виждаме около нас. В действителност, ако сателитите ни не бяха уловили квантовите вълнички в фоновата радиация, отсъствието им би ликвидирало надеждата да прилагаме квантовата теория към Вселената. Всичко това ни дава забележителна нова представа за квантовата теория. Самият факт, че съществуваме в галактиката Млечен Път, Присъствието на милиарди други галактики, се дължи на тези миниатюрни квантови флуктуации в изначалния голям взрив. Преди милиарди години всичко, което виждаме около себе си, е било микроскопична точка в тази фонова радиация. Следващата стъпка в прилагането на квантовата теория към гравитацията е прилагането на уроците на квантовата теория и стандартния модел към общата относителност. Инфлация Окрилени от успеха на стандартния модел през 70-те години, физиците Алън Гуд и Андрей Линде си задават въпроса, възможно ли е уроците, които научаваме от стандартния модел и квантовата теория, да бъдат приложени към големия взрив. Въпросът е нов, защото прилагането на стандартния модел в космологията все още не е изследвано. Гуд забелязва, че Вселената има два озадачаващи аспекта, които не биха могли да бъдат обяснени с големия взрив такъв. Какъвто си го представят. Първо, това е проблемът с равността. Според теорията на Айнщайн, тъканта на пространство-времето трябва да е леко извита. Когато обаче анализират извивката на Вселената, тя се оказва много по-плоска, отколкото предсказва теорията на Айнщайн. Всъщност, Вселената изглежда идеално равна в рамките на експерименталната грешка. Второ, тя е много по-еднородна, отколкото би трябвало. В изначалното огнено кълбо на големия взрив би трябвало да има несъвършенства и неравномерности. Вместо това Вселената изглежда съвсем еднородна, на където и да погледнем в небето. И двата парадокса могат да бъдат решени с помощта на квантовата теория, с феномена, наречен от Гуд, инфлация. Първо, според тази представа Вселената е преминала през мигновено разширяване, много по-бързо от първоначално постулираното за големия взрив. Това фантастично разширяване изравнява Вселената и елиминира всякакви извивки, които е имала оригиналната и версия. Второ, първоначалната Вселена може да е била нееднородна, но къс от нея е бил еднороден и се е раздал до огромни размери. Това би могло да обясни защо Вселената днес изглежда толкова еднородна, защото произлизаме от малък еднороден къс от огромната огнена топка, произведена от големия взрив. Последиците от инфлацията са дълбоки. Те означават, че видимата Вселена, която е пред очите ни, е всъщност миниатюрен къс от много по голяма Вселена, която никога не бихме могли да видим, защото е твърде далече. Какво е обаче предизвикало инфлацията първоначално? Какво я е задвижило? Защо Вселената изобщо се разширява? Гуд се вдъхновява от стандартния модел. В квантовата теория започваш с симетрия, разкъсваш я с хитс и получаваш Вселената, която виждаме около нас. По същия начин Гут разсъждава, че може би има нов тип Higgs бозон, наречен инфлация, който прави инфлацията възможна. Както и при оригиналния хит в бозон, Вселената започва в състояние на фалшив вакуум, който ни дава епоха на бърза инфлация. Тогава обаче в инфлационното поле се повяват квантови мехурчета. В мехурчетата се създава същински вакуум, в който инфлацията е спряла. Нашата Вселена се е появила като едно от тези мехурчета. Тя се забавя във вътрешността на мехурчето и получаваме разширяването от наши дни. За сега инфлацията, изглежда, съответства на астрономическите данни. По това е водещата теория. Има обаче неочаквани последствия. Ако се позоваваме на квантовата теория, излиза, че големият взрив може да се случва отново и отново. През цялото време от нашата Вселена е възможно да се раждат нови Вселени. Това означава, че Вселената ни всъщност е един от мехурите във вана, пълна с мехурчета Вселени. При всички случаи остава неясен въпросът какво изобщо движи инфлацията. Той, както ще видим в следващата глава, изисква още по-дълбока теория теория на всичко. Разширяваща се главоумно Вселена. Теорията на общата относителност не само ни осигурява безпредседентен поглед към началото на Вселената, но и дава идея за събата и древните религии, разбира се, ни представят зловещи картини за края на времето. Викингите вярвали, че светът ще свърши срадна рок, или залеза на боговете, когато гигантска снежна буря ще погълне цялата планета, а боговете ще поведат последната битка срещу небесните си врагове. За християните откровението на свъ. Иоанн предсказва катастрофи, катаклизми, появата на четиримата конници на Апокалипсиса, които предхождат Второто пришествие. За физиците обаче традиционно има два начина, по които всичко ще свърши. Ако плътността на Вселената е ниска, тогава гравитацията на звездите и галактиките няма да е достатъчна, за да противодейства на космическото разширение, и в края на крайщата Вселената бавно ще загине в голямото замръзване. Звездите ще изразходят цялото си ядено гориво, небето ще почерне и дори черните дубки ще се изпаят. Вселената ще се превърне в безжизнено, свръх студено море относещи се наоколо около субатомни частици. Ако Вселената е достатъчно плътна, гравитацията на звездите и галактиките може да се окаже достатъчна, за да спре космическото разширение. Тогава звездите и галактиките ще колабират в голямото свиване когато температурите ще се повишат и ще погълнат целия живот във Вселената. Някои физици предполагат, че Вселената може отново да се съживи с нов голям взрив, който да създаде нова жизнена Вселена. През 1998, обаче астрономите направиха удивително откритие, което преобърна много от вкоренените представи и ни накара да променим учебниците. Като анализираха далечни супернови, учените установиха, че Вселената не забавя разширяването си, както се смяташе до тогава, а го ускорява. Всъщност навлиза във фаза на безконтролно разширяване. Наложи се преосмислянето на предишните два сценария и се появи нова теория. Може би Вселената ще умре в нещо, наречено голямото разпръсване, при което разширяването и се ускорява до му скорост. Ще се разширява толкова бързо, че небето ще стане изцяло черно, светината от съседните звезди няма да може да стига до нас, и всичко ще доближи абсолютната нула. При такава температура не може да има живот. Дори молекулите в космоса ще загубят енергията си. Това, което би могло да движи безконтролното разширяване, е космологичната константа, от която Айнштейн се отказва през 20-те, енергията на вакуума, наричана днес тъмна енергия. Изненадващо, количеството тъмна енергия в Вселената е огромно. Повече от 68% от цялата материя и енергия в Вселената са в тази мистериозна форма. Общо тъмната енергия и тъмната материя съставляват по голямата част от общата енергия – материя, но това са две различни неща, които не бива да се бъркат едно с друго. Иронично, това не може да бъде обяснено от никоя известна теория. Ако решим на сляпо да пресметнем количеството тъмна енергия в Вселената, с помощта на допусканията на относителността и квантовата теория, стигаме до стойност, която е 10120 пъти по-голяма от реалната единица, следвана от 120 нули. Това е най-голямото разминаване в цялата история на науката. Залозите не може да бъдат по-големи, съдбата на Вселената ще зависи от резултата. Той ще ни каже как ще загине Вселената. Търси се Гравитон, макар че изследванията в областта на общата относителност са в застой от десетилетия, неотдавнашните опити за прилагане на квантовата механика към нея отвориха нови неочаквани простори, особено след като онлайн се появиха нови мощни инструменти. Последва разцвет на новите изследвания. За сега обаче дискутираме приложението на квантовата механика към материята, която се движи в гравитационните полета от теорията на Айнштейн. Не говорим за много потрудния проблем прилагането на квантовата механика към самата гравитация под формата на гравитони. И тук стигаме до най-големия въпрос – откриването на квантова теория на гравитацията, който измъчва най-великите физици на света от десетилетия. И така, да прегледаме това, което научихме досега. Спомняме си, че приложихме квантовата теория към светлината и въведохме фото на частицата светлина. Този фотон се движи в електрически и магнитни полета, които осцилират в пространството и се подчиняват на уравненията на Максуел. Това е причината светлината да има едновременно свойства на частица и на вълна. Силата на уравненията на Максуел е в тяхната симетрия, т.е. способността на електрическото и магнитното поле да преминават едно в друго. Когато фотон се сблъска с електрони, уравнението, което описва това взаимодействие, дава резултати, чиято стойност е безкрайност. Така или иначе, с помощта на чувала фокуси, измислени от Файнман, Швингър, Томонага и много други, успяваме да скрием всички тези безкрайности. Получената в резултат теория се нарича КЕД. След това прилагаме метода към ядрените взаимодействия. Заменяме оригиналното поле на Максуел с полето на Ян Милс и заместваме електрона с поредица кварки, неутрино и т. на. Така въвеждаме нов чувал фокуси, изработени от Хофт и колегите му, отново за елиминиране на безкрайностите. По този начин три от четирите сили във Вселената са обединени в една теория стандартния модел. Получената в резултат теория не е много изясна, защото е получена като механичен сбор от симетриите на силните, славите и електромагнитните взаимодействия, но все пак върши работа. Когато обаче приложим изпитания метод към гравитацията, възниква проблем. На теория, частица гравитация би трябвало да се нарича гравитон. Подобно на фотона, тя е корпускулерна частица и се движи със скоростта на светлината, заобиколена от гравитационни вълни които се подчиняват на уравненията на Айнштейн. До тук добре, проблемът се появява, когато гравитонът се сблъска с други гравитони, а също и с атоми. Сблъсъкът поражда безброй отговори, когато опитаме да приложим чувала хитрости, измислени през последните 70 години, откриваме, че те до една се провалят. Най-великите умове на столетието са се заемали да решат проблема, но никой не се е справил. И ясно е, че трябва да се приложи съвършено нов подход, тъй като всички лесни идеи вече са били проучени и отхвърлени. Нужно е нещо наистина ново и оригинално. И това ни отвежда към може би най-противоречивата теория в физиката – струнната теория, която наистина изглежда достатъчно смахната, за да бъде теория на всичко. 6. Възходът на струнната теория надежди и проблеми вече видяхме, че около 1900 -ни има два големи стълба на физиката. Те са законът на Ньютон за гравитацията и уравненията на Максуел за светлината. Айнштейн си дава сметка, че двата стълба са в конфликт помежду си. Единият би трябвало да се срине. Падането на Ньютоновата механика задвижва големите научни революции на 20 век. Днес историята като че ли се повтаря. Сега също имаме два големи стълба на физиката. От едната страна е теорията на много голямото – теорията на Айнштейн за относителността, която ни дава черните дубки, големия взрив и разширяващата се Вселена. От другата страна имаме теорията на много малкото – квантовата теория, която обяснява поведението на субатомните частици. Проблемът е, че те са в конфликт помежду си. Двете стъпват на два различни принципа, две различни математики и две различни философии. Следващата голяма революция, надявам се, ще бъде обединяването на тези два стълба. Струнната теория. Всичко започва през 1968, когато двама млади физици, Габриеле Венециано и Махико Сузуки, преглеждат математически книги и попадат на странна формула, открита от математика Леонард Тойлер през 18 век. Странната формула като че ли описва разпръсването на две субатомни частици как е възможно абстрактна формула от 18 век да описва последните резултати, получени от разбиваните на атоми. Не се очаква физиката да действа по този начин. По късно физици като Юичи Ронамбо, Холгер Нилсен и Леонард Саскинси дават сметка, че формулата описва взаимодействието между две струни. Много бързо я обобщават за цяла армия уравнения, представящи разпраснати мултиструми. Всъщност това беше темата на доктората ми изчисляване на пълно множество взаимодействия между произволен брой струни. След това учените успяха да въведат въртящи се частици към струнната теория. Новата теория беше като петролен кладенец, от който изригна Гейзер нови уравнения. Аз лично не се радвах на този факт, защото, още от времето на Фарадей, физиката се представя от полета, които разюмират големи количества информация. Струнната теория, от друга страна, беше сборне свързани уравнения. С колегата ми, Кейджи Кикава, след това успяхме да запишем цялата струнна теория на езика на полетата, като по този начин създадохме така наречената струнна теория на полето. Цялата струнна теория може да бъде резюмирана чрез нашите уравнения в едно уравнение на теорията на полето, дълго само няколко сантиметра. В резултат на пороя уравнение започна да се оформя нова картина. Защо има толкова много частици? Също като Питагор преди повече от 2000 години, теорията казва, че всяка музикална нота, всяка вибрация на струна, представлява частица. Електрони, кварки, частици на Ян Милс са само различни ноти на една и съща вибрираща струна. Интересното и силното при тази теория е, че гравитацията е включена в нея само защото така трябва. Без някакви допълнителни допускания гравитонът се явява една от най-низките вибрации на струната. Всъщност дори ще никога да не се бе раждал, цялата му теория за гравитацията можеше да бъде открита, като погледнем най-низката вибрация на струната. Както някога бе казал физикът Едуард Уитън, струната теория е крайно привлекателна, защото ни принуждава да разглеждаме гравитацията. Всички известни последователни струнни теории включват гравитацията. Така че, макар тя да е невъзможна в квантовата теория за полето, каквато я познаваме, в струнната теория винаги е задължителна. Десет измерения Когато обаче теорията започна да се развива, все по-фантастична и по-фантастична, започнаха да се появяват и все по-неочаквани характеристики. Беше установено, например, че тази теория може да съществува само в 10 измерения. Това шокира физиците, защото никой не беше виждал нищо подобно. Обикновено всяка теория може да бъде изразена в толкова измерения, в колкото искаме. Просто изоставяме тези други теории, защото очевидно живеем в триизмерен свят. Можем да се движим само напред, настрани, нагоре и надолу. Ако добавим и времето, имаме четири измерения, чрез които можем да локализираме дадено събитие в Вселената. Ако искаме да се срещнем с някого в Манхатън, например, можем да кажем. Хайде да се видим на ъгъла на Пето и 42-ра улица на 10-тия етаж в 12 часа. Обаче за нас е невъзможно да се движим в повече от тези 4 измерения, както и да опитваме. Истината е, че мозъците ни дори не могат да си представят как биха могли да се движат в по-високи измерения. Поради това всички изследвания в областта на многото измерение на струнната теория се осъществяват с помощта на чистата математика. В струнната теория обаче измеренията на пространство-времето са фиксирани на 10. В други измерения теорията не издържа математически. Още помня стъписването на физиците, когато си дадоха сметка, че според струнната теория живеем във Вселена с 10 измерения. Повечето физици видяха в това доказателство, че теорията е погрешна. Понякога, когато Ричард Файнман се качвал в асансьора на калифорнийската политехника е Джон Шварц, един от водещите архитекти на струнната теория, той го смушквал в ребрата и го питал. Е, Джон, в колко измерения си днес? Въпреки всичко, в годините физиците все по-убедително показваха, че всички други теории страдат от фатални недостатъци. Много от тези теории можеха да бъдат изключени, например, защото квантовите им корекции бяха безтрайности или аномални, т.е. математически непоследователни. И така, с времето физиците започнаха да свикват с идеята, че Вселената ни може би наистина е с 10 измерения. Накрая, през 1984, Джон Шварц и Майкъл Грин показаха, че струнната теория не страда от нито един от проблемите които дисквалифицираха предишните кандидати за единна теория на полето. Ако струнната теория е коректна, тогава Вселената първоначално може да е била е 10 измерения. Тя обаче е нестабилна и 6 от измеренията някак са се свили и са станали твърде малки, за да бъдат наблюдавани. Следователно нашата Вселена може наистина да е с 10 измерения, просто атомите ни са твърде големи, за да влязат в тези микроскопични повиши измерения. Гравитонът. Въпреки, че изглежда толкова смахната, струнната теория остава жива, защото успешно обединява двете големи теории на физиката за общата относителност и квантовата теория, с което ми дава крайна теория за квантовата гравитация. Заради това са и всичките вълнения. Погоре стана дума, че ако добавим квантови корекции към КЕД ДА или частицата на Ян Милс, ще получим порой безкрайности, които трябва старателно и усърдно да бъдат отстранявани. Всичко това обаче се проваля, когато опитаме да оженим на сила двете големи теории за природата, за относителността и квантовата. Ако приложим квантовия принцип към гравитацията, трябва да я разделим на порции енергия, или квантове, които наричаме гравитони. Когато изчисляваме сблъсъците на тези гравитони с други гравитони и с материални частици, като електрона, установяваме, че чувалът с фокуси на Файнман и Холфт се проваля безславно. Квантовите корекции, предизвикани от гравитони, които взаимодействат с други гравитони, са безкрайни и не се подчиняват на никой от методите, открити от предните поколения физици. Тук се случва следващата магия. Струнната теория може да отстрани тези проблемни безкрайности, които тормозят физиците повече от столетие. И магията отново се осъществява чрез симетрия суперсиметрия. В исторически план винаги се е смятало за хубаво уравненията ни да са симетрични, но това е лукс, който, строго погледнато, не е необходим. В квантовата теория обаче симетрията става най-важната физична характеристика. Както установихме, когато изчисляваме квантовите корекции към дадена теория, те често се отклоняват, т.е. стават безкрайност, или са аномални, което означава, че нарушават първоначалната симетрия на теорията. Едва през последните няколко десетилетия физиците си дадоха сметка, че симетрията не е просто приятен аспект на една теория, а е нейна централна съставна част. Изискването една теория да е симетрична, често премахва отклоненията и аномалиите, които тормозят несиметричните теории. Симетрията е мечът, с чиято помощ физиците сразяват драконите, освободени от квантовите корекции. Фигура 11. Когато изчисляваме сблъсъка на два гравитона горе, отговорът е, безкрайност и поради това няма смисъл. Когато обаче се сблъскат две струни, долу имаме две величини, една от бозоните и една от фермионите. В струнната теория тези две величини се неутрализират прецизно и помагат за създаването на крайна теория за квантовата гравитация. Както споменахме по-горе, Дирак открива, че уравнението му за електрона предсказва наличието на спин който е математическа характеристика на уравненията, приличаща на познатия спин навсякъде около нас. По-късно физиците откриха, че всички субатомни частици имат спин. Той обаче е два типа. В някои квантови единици спинът може да бъде или цяло число, като 0, 1 или 2, или половинка от цяло число, като 1, 3. Първо, частиците, които имат цяло число спин, описват силите на природата. Сред тях са фотонът и частицата на Ян Милс, с спин 1, и частицата гравитация, гравитилнат, с спин 2. Тези частици се наричат бозони, по името на индийския физик Сатиендра над Бозе. Тоест силите на природата се предават от бозоните. Други частици съставляват материята във Вселената. Те имат спин половинка от цяло число, като електроните, неутриното и квърките, с спин 1. Тези частици се наричат фермиони, по името на енрикоферми, Ферми, и от тях можем да изградим другите частици на атома протони и неутрони. Тоест атомите в телата ни са набори от фермиони. Два типа субатомни частици – фермиони, материя, бозони, сили, електрон, кварк, фотон, гравитон, неутрино, протон и Бунжи, Сакита и Жан Ложерве след това показаха, че струнната теория притежава друг тип симетрия, наречена суперсиметрия. След това суперсиметрията беше разширена, така че сега това е най-голямата симетрия, която откриваме в физиката. Както подчертахме, красотата за всеки физик е симетрията, която ни позволява да откриваме връзките между различни частици. Всички частици във Вселената в такъв случай могат да бъдат обединени чрез суперсиметрия. Подчертахме, че симетрията пренарежда компонентите на даден обект, при което първоначалният обект остава същият. Тук имаме пренареждане на частиците в нашите уравнения, така че фермионите да бъдат заменени с бозолни и обратно. Това се превръща в централна характеристика на струнната теория, така че частиците от цялата Вселена да могат да бъдат пренареждани едни в други. Това означава, че всяка частица има супер партньор, наречен с частица или суперчастица. Например, супер партньорът на електрона се нарича с електрон. Супер партньорът на кварка се нарича с кварк. Супер партньорът на лептона, както и на електрона и неутриното, се нарича с лептон. В струнната теория обаче се случва нещо забележително. Когато изчисляваме квантовите корекции към струнната теория, на налице са два отделни приноса. Имаме квантови корекции, произлизащи от фермионите и от бозоните. Като по-чудо те са равни по големина, но с противоположен знак. Едната величина може да е с положителен знак, но има и друга, с отрицателен. Всъщност, когато бъдат събрани заедно, тези събития се неутрализират взаимно и оставят краен резултат. Бракът между относителността и квантовата теория обобягва на физиците от близо столетие, обаче симетрията между фермиони и бозони, наречена суперсиметрия, ни позволява да неутрализираме много от безкрайностите едни са други. Неотдавна физиците откриха други начини за елиминиране на безкрайностите и получаване на краен резултат. И така, произходът на цялото вълнение около струнната теория е успехът и да обедини гравитацията и квантовата теория. Никоя друга теория не може да претендира за същото. Това би удовлетворило първоначалното възражение на Дирак. Той не обича теорията за ренормализацията, защото въпреки фантастичния и неоспорим успех, включва добавяне и изваждане на величини, които са с безкрайни големини. Тук виждаме, че струнната теория е крайна сама по себе си и без ренормализация. Това на свой ред може да удовлетвори картината, предложена първоначално от Айнщайн. Той сравнява своята теория за гравитацията с мрамор, който е гладък, елегантен, полиран. Материята обаче, за разлика от мрамора, прилича повече на дърво. Стволът на дървото е възлест, хаотичен, без правилна геометрична форма. Целта на учения е в края на краищата да създаде единна теория, която да обедини мрамора и дървото в една форма, т.е. да създаде теория, изцяло направена от мрамор. Това е мечтата на Айнштайн. Струнната теория може да завърши тази картина. Суперсиметрията е симетрия, която може да превърне мрамора в дърво и дървото в мрамор. Те стават двете страни на една монета. В тази картина мраморът е представен от бозоните, а дървото от фермионите. Макар, че няма експериментални данни за суперсиметрия в природата, тя е толкова елегантна и красива, че пленява въображението на повечето физици. Както каза някога, Стивен Лайнбърг, макар че симетриите са скрити от нас, можем да доловим, че са лътентни в природата и управляват всичко наоколо. Това е най-вълнуващата идея, която познавам, че природата е много по-проста, отколкото изглежда. Нищо не ме изпълва с повече надежда, че нашето поколение човешки същества може би наистина държи ключа за Вселената в ръцете си, че може би още докато сме живи ще можем да кажем защо всичко, което виждаме в тази огромна Вселена от галактики и частици, е логически неизбежно. Накратко. Сега си даваме сметка, че симетрията може би е ключът към обединяването на всички закони на Вселената поради няколко забележителни постижения. Симетрията създава порядък от безпорядъка. Периодичната таблица на Менделеев и стандартният модел могат да пренаредят хаоса на химичните елементи и субатомните частици, така че да се получи елегантна симетрия. Симетрията помага да попълваме празнините. Тя позволява да попълваме празнините в тези теории и оттам да предсказваме съществуването на нови елементи и собатомни частици. Симетрията свързва напълно неочаквани и несвързани на пръв поглед обекти. Тя намира връзката между пространството и времето, материята и енергията, електричеството и магнетизма, фермионите и бозоните. Симетрията разкрива неочаквани явления. Тя е предсказала съществуването на нови явления, като антиматерията, спина. Кварките, симетрията елиминира нежеланите последици, които биха могли да унищожат теорията. Квантовите корекции често показват катастрофални отклонения и аномалии, които може да бъдат елиминирани от симметрия. Симетрията променя оригиналната класическа теория. Квантовите корекции към струнната теория са толкова строги, че на практика променят оригиналната теория, като фиксират измеренията на пространство-времето. Фигура, 12, смята се, че в началото на времето е имало една единствена суперсила, чиято симетрия е включва всички частици на Вселената. Тя обаче е била нестабилна, така че симетрията започнала да се нарушава. Първа се откъснала гравитацията, последвали я силното и слабото ядрено взаимодействие, след което останала само електромагнитната сила. И така, Вселената днес изглежда разкъсана и всичките тези сили се различават много помежду си. Работата на физиците е да съберат отново касовете в една единствена сила. Теорията на суперструните използва всичките тези характеристики. Нейната симетрия е суперсиметрия, симетрия, която може да разменя бозони и фермиони. Суперсиметрията, от друга страна, е най-голямата симетрия, откривана някога във физиката, способна да обедини всички известни частици във Вселената. Матеория все още ни остава да завършим последната крачка в струнната теория, да открием нейните фундаментални физични принципи, т.е. все още не разбираме как да извлечем цялата теория от едно единствено уравнение. Една шокова вълна дойде през 1995, когато струнната теория премина през метаморфоза и се появи нова теория, наречена матеория. Проблемът на първоначалната струнна теория е, че има пет различни версии квантова гравитация, всяка от които е добре дефинирана крайна величина. Тези пет струнни теории изглеждат доста еднакво, освен че спиновете им са потредени малко по различно. Хората започнаха да се питат защо трябва да има пет. Повечето физици са на мнение, че Вселената би трябвало да е уникална. Физикът Едуард Уитън откри, че всъщност има скрита 11-измерна теория, наречена матеория, която стъпва на мембрани, като повърхности на сфери и понитки, а не просто на струни. Той успя да обясни защо има пет различни струнни теории, защото има пет начина. В които 11-измерна мембрана може да колабира до 10-измерна струна. С други думи, всичките 5 версии на струнната теория са различни математически представения на една и съща матеория. Тоест, струнната теория и матеорията са всъщност една и съща теория, като струнната теория е редуцирана 11-измерна матеория до 10-измерения. Как обаче една 11-измерна теория може да породи 5 10-измерни теории? Представете си плажна топка, ако изпуснем въздуха и, постепенно ще приличе на кренвирш. Ако изтласкаме навън целия и въздух, ще стане като струна. От тук следва, че струната всъщност е маскирана мембрана, чийто въздух е бил изпуснат. Ако започнеме единесетизмерна плажна топка, можем да покажем математически, че има пет начина, по които тя е възможно да колабира до 10измерна струна. Или си спомнете притчата за слепците, които за първи път застанали до слон. Единият, който докусна ухото на животното, обявил, че слонът е плосък и двоизмерен, прилича на ветрило. Другият хванал опашката и казал, че слонът е като въже или едноизмерна струна. Трети пипнал кръг и описал слона като триизмерен барабан или цилиндър. Ако обаче отстъпим назад, в третото измерение, ще видим, че слонът е триизмерно животно. По същия начин петте различни струнни теории са като ухото, опашката и крака на слона, но все още не сме открили цялото животно матеорията. теорията. Холографска Вселена Както стана дума, в годините в струнната теория се откриват нови пластове. Скоро след като матеорията беше предложена през 1995, през 1997 Хуан Молдасена направи друго удивително откритие. Той стресна цялата общност на физиците, като показа нещо, смятано преди това за невъзможно, че суперсиметричната теория на Ян Милс, която описва поведението на субатомните частици в 4 измерения, е дуална, или математически еквивалентна на определена струнна теория в 10 измерения. Това растърси света на физиката. Към 2015 имаше 10 000 научни публикации, вдъхновени от статията на Малдасена, което я направи най-влиятелната статия в областта на физиката на високите енергии. Симметрията и дуалността са свързани, но различни. Симметрията възниква, когато презареждаме компонентите на едно уравнение и то остава същото. Дуалността възниква, когато покажем, че две съвършено различни теории са всъщност математически еквивалентни. Забележително е, че струнната теория притежава и двете силно нетривиални характеристики. Както видяхме, уравненията на Максуел показват дуалност на електрическото и магнитното поле, т.е. уравненията остават едни и същи, ако сменим двете полета, ако превърнем електрическото поле в магнитно. Можем да видим това математически, защото уравненията често съдържат величини, като е плюс, които остават същите, когато завъртим полетата едно в друго, както в Питагоровата теорема. По подобен начин съществуват пет различни струнни теории в 10 измерения за които може да се докаже, че са дуални помежду си, така че всъщност представляват една единствена маскирана 11-измерна материя. И така, забележително, дуалността показва, че две различни теории са всъщност два аспекта на една и съща теория. Малдасена обаче показа, че има още една дуалност между струните в 10 измерения и теорията на Ян Милс в 4 измерения. Последното беше напълно неочаквано развитие на нещата, при това с дълбоки последствия. То случи, че съществуват дълбоки и неочаквани връзки между гравитационната сила и ядрените взаимодействия, дефинирани в напълно различни измерения. Обикновено дуалностите се откриват между струни в едно и също измерение. Като пренаредим величините, описващи тези струни например, често можем да променим една струнна теория в друга. Това създава мрежа от дуалности между различни струнни теории, които обаче са дефинирани в едно и също измерение. Ала никога не беше чувал за дуалност между два обекта, дефинирани в различни измерения. Въпросът не е само академичен, защото последиците за разбирането ни на ядрените взаимодействия са много дълбоки и стигат далеч. По-рано видяхме, например, как калибровачната теория в четири измерения, представена от полето на Ян Милс, ни дава най-доброто описание на ядрените взаимодействия, но никой никога не е успял да намери точно решение на полето на Ян Милс. Тъй като обаче калибровачната теория би могла да е дуална на струнна теория в 10 измерения, това означава, че е възможно квантовата гравитация да е ключ към ядрените взаимодействия. Откритието е удивително, защото означава, че основни характеристики на ядрените взаимодействия, като изчисляването на масата на протона, Биха могли да се опишат чрез струнната теория. Това създаде нещо като криза на идентичността сред физиците. Тези, които работят изключително върху ядрените взаимодействия, използват цялото си време за изучаване на 4 измерни обекти, като протоните и неутроните, и често гледат за насмешка колегите си, които теоретизират в областта на по-високите измерения. При тази нова дуалност между гравитация и калибровачна теория обаче тези физици изведнъж се заеха да научат всичко възможно за десетизмерната струнна теория, която може би е ключът към разбирането на ядрените взаимодействия в четири измерения. От странната дуалност произлезе и още едно неочаквано следствие, наречено холографски принцип. Холограмите са двоизмерни листове пластмаса, съдържащи изображения на триизмерни обекти, които са кодирани по специален начин върху тях. Когато осветиш плоския лист с лазерен лъч, изведнъж се появява триизмерният образ. С други думи, цялата информация, която е нужна за създаването на триизмерното изображение, е кодирана в плосък, двоизмерен екран с помощта на лазерни лъчи, като изображението на принцеса Лея, Прожектирано от R2D2 или населената с призраци къща в Дисниленд, където около нас се носят три измерни духове. Този принцип е валиден и при черните дупки. Както видяхме порано, ако хвърлим енциклопедия в черна дупка, информацията, която се съдържа в книгата, не може да изчезне според квантовата механика. Тогава къде отива тази информация? Според една теория тя се разпределя по повърхността на хоризонта на събитията на черната дупка. Тоест двоизмерната повърхност на черната дупка съдържа цялата информация за всички триизмерни обекти, които са хвърлени в нея. Това има последици и за разбиранията ни за реалност. Обедени сме, разбира се, че ние сме триизмерни обекти, които се движат в пространството, дефинирано от три числа дължина, ширина и височина. Обаче всичко това може би е иллюзия. Може би живеем в холограма. Може би триизмерният свят, в който живеем. Е само сянка на истинския свят, който е с 10 или 11 измерения. Когато се движим в трите измерения на пространството, всъщност усещаме движенията на тялото си в 10 или 11 измерения. Когато вървим по улицата, сянката ни ни следва и се движи като нас, обаче съществува в две измерения. По същия начин ние сме сенки, които се движат в три измерения, но истинските ние се движим в 10 или 11 измерения. Накратко, виждаме, че с времето струнната теория разкрива нови и съвършено неочаквани резултати. Това означава, че все още не разбираме напълно фундаменталните принципи зад нея. В края на краищата може да се окаже, че струнната теория изобщо не е теория за струни, тъй като струните може да бъдат изразени като мембрани, когато са формулирани в 11 измерения. Това е причината да е рано да проверяваме струнната теория с експерименти. Едва след като разкрием истинските принципи зад нея, може да открием начин да я тестваме и може би тогава ще сме в състояние да кажем веднъж за винаги дали е теория на всичко, или теория на нищо. Тестване на теорията Въпреки всички теоретични успехи на струнната теория обаче тя все още има сериозни слабости. Всяка теория, която има такива силни претенции, естествено привлича армия скептици. Трябва непрекъснато да си припомняме думите на Карл Сейгън, който казва, че забележителните твърдения изискват забележителни доказателства. Спомням си и циничните думи на Волфганг Паули, който е майстор на ледения душ. Докато слушал някого да говори, той често отбелезвал: Това, което говориш, е толкова объркано, че не може да се разбере дали е безсмислица или не. Или, Нямам нищо против, че мислиш бавно, но не приемам да публикуваш по-бързо, отколкото мислиш. Ако беше жив, сигурно ще да каже същото за струнната теория. Дебатите станаха толкова интензивни, че най-добрите умове в физиката се разделиха по въпроса. Такова огромно разделение в науката не е имало от Великата конференция в Солвей, през 1930, на която Айнштейн и Борт спорят разгорещено за квантовата теория. Нобелови лауреати заемат противоположни позиции по въпроса. Шелдън Глашоу пише: Години упорити усилия на десетки от най-добрите и най-брилиантните не дадоха и едно подлежащо на потвърждаване предвиждане, нито пък можем скоро да очакваме такова. Герардус Тълхов стига до там да каже, че интересът към струнната теория е сравнен с американските телевизионни реклами, т.е. шумотевица и фанфари, но никакво съдържание. Други хвалят добродетелите на струнната теория. Дейвид Грос пише, Айнштейн би бил доволен от това, поне от целта, ако не и от реализацията й, би харесал факта, че има подлежащ геометричен принцип, който, за съжаление, все още не разбираме истински. Стивън Луенбърг сравнява струнната теория с историческото усилие за откриването на Северния полюс. Всички стари карти на Земята показват огромна зееща празнота на мястото, където би трябвало да е Северният полюс, но никой никога не го е виждал. Навсякъде на Земята компасите сочат към това митично място. Всички усилия обаче да бъде открит приказният Северен полюс приключват с провал. В сърцата си някогашните моляци се знаели, че трябва да има Северен полюс, но никой не е бил в състояние да го докаже. Някои са се съмнявали в съществуването му. След векове спекулации обаче, през 1909 Робърт Пири наистина стъпва на Северния полюс. Критикът на струнната теория Глашо признава, че опонентите му в дебата имат числено превъзходство. Веднъж казва, имам чувството, че съм динозавър в свят на напористи бозайници. Критики към струнната теория Към струнната теория се отправят критики в няколко основни посоки. Критиците твърдят, че теорията е моден клясък че красотата сама по себе си не е надежден пътеводител в физиката, че предсказва съществуването на прекалено много вселени и, най-важното, че не може да бъде проверена експериментално. Великият астроном Кеплер веднъж бил подведен от силата на красотата. Той бил възхитен от факта, че Слънчевата система прилича на набор многостени, подредени един в друг. Векове преди това гърците са описали пет от тези многостени, например Куб, Пирамида и т.н. Кеплер забелязал, че ако подредиш последователно тези многостени един в друг, подобно на руски матрушки, можеш да възпроизведеш някои от детайлите на слънчевата система. Идеята е красива, но се оказва съвършено погрешна. Неотдавна някои физици критикуваха струнната теория с аргумента, че във физиката красотата е подвеждащ критерии. Само защото струнната теория притежава изящни математически свойства, това не означава, че в нея има изранца истина. Исправо изтъкват, че красивите теории често водят до задънена на улица. Поетите обаче често се връщат към стихотворението «Ода за гръцката ваза» на Джон Китс. «Твоята истина това е красота и красотата истина ето и всичко е, що знаеш на света, и повече не ти и трябва». Пол Гирак определено се придържа към този принцип, когато пише «Изследователят» в усилията си да изрази фундаменталните закони на природата в математическа форма. Трябва да се стреми основно към математическа красота. Всъщност той признава, че е открил известната си теория за електрона, като си е играл с чисти математически формули, вместо да гледа данните. Колкото и силна да е красотата във физиката, тя определено може да ни подведе. Както физикът Сабине Хосенфелдер пише, красиви теории са били опровергавани с стотици, теории за унифицирани сили и нови частици, допълнителни симетрии и други вселени. Всичките тези теории се оказаха грешни, грешни, грешни. Да разчиташ на красотата, определено не е успешна стратегия. Критиците казват, че струнната теория може да има красива математика, но това може да няма нищо общо с физическата реалност. Тази критика е валидна в някаква степен, но трябва да си даваме сметка, че някои аспекти на струнната теория, като суперсиметрията, не са безполезни и лишени от приложение във физиката. Макар че все още не са открити доказателства за суперсиметрията, тя играе съществена роля при елиминирането на много от дефектите на квантовата теория. Като неутрализира взаимно бозоните и фермионите, суперсиметрията ни дава възможност да решим стар проблем елиминирането на отклоненията, които тормозят квантовата гравитация. Не всяка красива теория има приложение във физиката, но всички фундаментални физични теории досега. Без изключение, притежават своя присъща красота или симетрия. Може ли да бъде проверена експериментално? Най-сериозната критика към струнната теория е, че не може да бъде проверена експериментално. Енергията на гравитоните, наречена енергия на Планк, е квадрилион пъти по-голяма от енергията, която може да създаде големия адронен колайдер. Представете си да опитаме да направим колайдер, който е квадрилион пъти по-голям от него. Вероятно ще се окаже, че за да се изпита теорията пряко, ще е нужен ускорител на частици, голям колкото галактиката. Освен това, всяко решение на струнната теория е цяла Вселена. И изглежда, съществуват безкрайен брой решения. За пряко изпитване на теорията би следвало да създаде миниатюрна Вселена в лаборатория. С други думи, само Бог би могъл наистина да провери теорията пряко, защото тя се базира на Вселени, не на атоми и молекули. И така, както изглежда, струнната теория се проваля на най-важния тест за всяка теория възможността да бъде проверена. Това обаче не смущава привържениците и, както видяхме, по голямата част от науката се осъществява индиректно, като изследваме отзвучаващи явления от Слънцето, от големия взрив и т.н. По същия начин търсим отзвучаващи явления от 10-то и 1-то измерение. Може би доказателствата за правилността на струнната теория са навсякъде около нас, но трябва да се научим да чуваме тези отзвуци, вместо да опитваме да я наблюдаваме пряко. Например, един възможен сигнал от хиперпространството може да е съществуването на тъмна материя. До скоро масово се смяташе, че Вселената е изградена основно от атоми. Астрономите бяха стъписани, когато откриха, че само 4% от Вселената се състоят от атоми като водород и хелии. Всъщност по голямата част от нея е скрита от нас под формата на тъмна материя и тъмна енергия. Да си спомним, че тъмна материя и тъмна енергия са две различни неща. 26,8% от Вселената са тъмна материя, която е невидима, обкръжава галактиките и ги държи на разстояние една от друга. И 68% от Вселената са тъмна енергия, която е още по на енергията на празното пространство, която кара галактиките да се раздалечават. Може би доказателствата за теорията на всичко се крият в тази невидима Вселена. Втърсене на тъмната материя. Тъмната материя е странна, невидима, но все пак държи галактиката млечен път цяла. Тъй като има тегло, но не и заряд, ако опитате да я задържите в ръка, ще се промътне през пръстите и ви сякаш не са там. Ще падне на пода, през пода, през центъра на Земята и ще излезе от другата и страна, където гравитацията в крайна сметка ще я накара да промени посоката и да падне до първоначалното си местоположение. След това ще усилира между нас и другата страна на Земята сякаш тя не е там. Колкото и да е странна тъмната материя, знаем, че съществува. Ако анализираме въртенето на галактиката Млечен път и приложим законите на Ньютон, ще открием, че тя няма достатъчна маса, за да противостои на центробежната сила. Предвид масата, която виждаме, галактиките във Вселената би трябвало да са нестабилни и да се разлетят в пространството, но те са стабилни в продължение на милиарди години. Имаме две възможности или уравненията на Ньютон не са коректни, когато се прилагат за галактики. Или има някакъв невидим обект, който запазва галактиките цели. Да си припомним, че планетата Нептун не е открита по същия начин, постулират нова планета, която обяснява отклоненията в орбитата на Уран от идеалната елипса. по един от водещите кандидати за тъмна материя са така наречените слабо взаимодействащи масивни частици ОЕМП. Един вероятен кандидат сред тях е Фотино, суперсиметричният партньор на Фотона. Фотиното е стабилно, има маса, невидимо е и няма заряд, което идеално съответства на характеристиките на тъмната материя. Физиците вярват, че Земята се движи в невидим вятър, тъмна материя, който вероятно преминава през тялото ви и в този момент. Ако фотино се сблъска с протон, може да го накара да се пръсне на порой с частици, които вече могат да бъдат засечени. Всъщност дори днес има огромни детектори с размерите на плувен басейн, с големи количества течности, съдържащи ксенон и аргон, които някой ден може да уловят искра, създадена от сблъскване на фокино. Има около 20 активни групи, които търсят тъмната материя, често в минни шахти подземната земната повърхност, далече от интерференцията на космическите лъчи. Съвсем възможно е сблъсък на тъмна материя да бъде уловен от нашите инструменти. След като такива сблъсъци бъдат засечени, физиците ще се заемат да изучат свойствата на частиците тъмна материя и да ги сравняват с предсказаните теоретично свойства на футиното. Ако предсказванията на струнната теория съответстват на експерименталните резултати за тъмната материя, ще бъде извървен дълъг път към убеждаването на физиците, че това е правилната посока. Друга възможност е фотиното да бъде произведено от следващата генерация ускорители на частици, за които ще говорим. Отвъд големия адронен колайдер, японците обмислят финансирането на международен линеен колайдер, който ще изстрелва лъче електрони по права тръба, за да ги сблъсква с лъчанти електрони. Ако бъде одобрено, устройството ще бъде построено за 12 години. Предимството на такъв колайдер е в това, че използва електрони, а не протони. Тъй като протоните се състоят от три кварка, държани заедно от глуолни, сблъсъкът между протони е твърде хаотичен и при него се създава порой всевъзможни частици. Електронът, от друга страна, е единична елементарна частица, така че сблъсъкът с антиелектрон е много по-чист и изисква много по-малко енергия. В резултат само 250 милиарда електрон биха били достатъчни, за да се създадат хикс в бозони. Китайците също изразиха интерес да строят кръгов електронно-позитронен колайдер. Работата ще започне през 2022 и може да приключи към 2030, ще струва около 5 до 6 милиарда долара. Съоръжението ще достига енергия от 240 милиарда електронволта и ще е слоби колка 100 км. За да не изостанат, физиците от СИ, АРН, планират наследник на големия адронен колайдер, наречен бъдещ кръгов колайдер. FCC. Очаква се той да достигне изумителните 100 трилиона електронволта. Той също ще има обиколка от 100 км. Не е ясно дали тези ускорители изобщо ще бъдат построени, но плановете за изграждането им означават, че все пак има надежда да открием тъмна материя с помощта на следващото поколение ускорители след големия адронен колайдер. Ако открием частици тъмна материя, ще можем да ги сравним с предсказаното от струнната теория. Друго очакване, проистичащо от струнната теория, което би могло да се провери с такива ускорители, е наличието на миниатюрни черни дубки. Тъй като струнната теория е теория на всичко, тя включва гравитацията и субатомните частици, така че физиците очакват в ускорителя да открият миниатюрни черни дубки. Тези миниатюрни черни дубки, за разлика от звездните, са безопасни и имат енергия на малки субатомни частици, не на умиращи звезди. Всъщност Земята е бомбардирана от космически лъчи, които са много помощни от всичко, което могат да произведат ускорителите без никакъв вреден ефект. Големият взрив като разбивач на атоми Съществува и надеждата да се възползваме от най-големия разбивач на атоми въобще големия взрив. Остатъчните фонови лъчения от големия взрив може да ни дадат ключ към тъмната материя и тъмната енергия. Първо, огласът или вторичното сияние от големия взрив се регистрира лесно. Сателитите ни са в състояние да записват фоновите лъчения с отлична прецизност. Снимки на микроволновата фонова радиация показват, че тя е забележително гладка, като на повърхността и се появяват миниатюрни вълнитки. Те на своя ред представляват миниатюрните квантови флуктуации, съществували в мига на големия взрив, усилени в последствие от експлозията. Това, което буди спорове обаче, са смъщенията или дефектите в уновата радиация, които не можем да обясним. Има спекулации, че тези дефекти са следи от сблъсъци с други вселени. По-специално студеното петновка МФ, космически микроволнов фон, е необичайно студен белек върху иначе равномерното фоново лъчение за което някои физици теоретизират, че е остатък от някакъв вид свързване или сблъсък между нашата и паралелна Вселена в началото на времето. Ако тези странни признаци са следе от взаимодействието на нашата с паралелни Вселени, тогава теорията за мултивселената може да стане поправдоподобна за скептиците. Вече съществуват планове за изстрелване на детектори, които биха могли да прецизират изчисленията с помощта на базирани в космоса датчици за гравитационни вълни, LESA, ЛАЗЕРНА ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧНА КОСМИЧЕСКА АНТЕНА През 1916 Ейнштейн показва, че гравитацията може да се движи на вълни. Той ги сравнява с разширяващите се концентрични кръгове върху водна повърхност, когато хвърлиш камък, и предсказва, че гравитационните вълни се движат със скоростта на светлината. За съжаление, казва той, те би трябвало да са толкова слаби, че едва ли бихме могли да ги открием скоро. Оказва се прав. Гравитационните вълни бяха наблюдавани чак през 2016-100 години след като той изказва предвиждането си. Огромни детектори доловиха сигнали от сблъсъка на две черни дубки в космоса преди около милиард години. Тези детектори, построени в Луизиана и щата Вашингтон, заемат площи от по няколко квадратни километра. Приличат на голяма буква L, като лазерните лъчи минават по двете рамена на фигурата. Когато се срещнат в средата, създават интерференчна картина, толкова чувствителна към вибрации, че успява да засъче космическия сблъсък. За пионерската си работа трима физици Райнер Вайс, Кипса, Торни Бариса, Бариш получиха Нобелова награда през 2017 за постигането на още по-голяма чувствителност и има планове да се изпратят детектори за гравитационни вълни в далечния космос. Планираната лазерна интерферометрична космическа антена, LISA, би могла да улови вибрации от мига на големия взрив. Една от версиите на L1S се състои от три отделни сателита в космоса, свързани помежду си с лазерни лъчи. Страните на триъгълника са по милион мили. Когато гравитационна вълна от големия взрив попадне в детектора, предизвиква трепване в лазерния лъч, което се регистрира с чувствителни инструменти. Крайната цел е да се запишат шоковите вълни от големия взрив, после записът да се пусне обратно, така че да се направят възможно най-точни предположения относно лъченията преди големия взрив. След това вълните от преди големия взрив ще бъдат сравнени с предвижданията на няколко от версиите на струнната теория. По този начин бихме могли да получим числени данни за мултивселената преди големия взрив. С помощта на пълсъвършенствани по устройства от l 1 са бихме могли да получим «бебешки» снимки на Вселената. И може би дори да намерим доказателства за пътната връв, свързвала нашата млада Вселена с Вселената родител. Проверка на закона за обратния квадрат. Друго често отправено възражение срещу струнната теория е постулата ТИ, че живеем в 10 или 11 измерения, за което липсват експериментални данни. Може обаче да се окаже, че този аспект е възможно да бъде проверен с помощта на налични инструменти. Ако нашата Вселена е триизмерна, тогава силата на гравитацията намалява с квадрата на разстоянието. Този известен закон на Ньютон насочва космическите ни сонди на милиони километри с майваща прецизност, така че сме в състояние да прокараме сонда през пръстените на Сатурн, ако е нужно. Известният закон на Ньютон за обратния квадрат обаче е изпробван само за астрономически разстояния и много рядко в лаборатория. Ако силата на гравитацията на малки разстояния не се подчинява на закона за обратния квадрат, това ще е знак за присъствието на по-високо измерение. Например, ако Вселената има 4 пространствени измерения, тогава гравитацията би трябвало да отслабва с куба на разстоянието. Ако пространствените измерения са N. Тогава гравитацията трябва да намалява с n1 степен на разстоянието. Обаче гравитацията между два обекта в лабораторни условия е била измервана рядко. Подобни експерименти се реализират трудно, тъй като гравитационните сили в лабораторията са твърде малки. Въпреки всичко първите измервания са осъществени в Колорадо, а резултатите се оказаха отрицателни, т.е. законът на Ньютон за обратния квадрат все още е в сила. Това обаче означава само, че в Колорадо няма допълнителни измерения. Проблем е пейзажа. За един теоретик всички тези проблеми будят безпокойство, но не са фатални. Проблемите за теоретиците идват от там, че моделът предсказва вселена от паралелни вселени, много от които са понаодничави от онези във въображението на холивудски сценарист. Струнната теория има безброй решения, всяко от които описва крайна теория за гравитацията която се държи добре. Те обаче изобщо не приличат на нашата Вселена. В много от паралелните Вселени протонът не е стабилен, така че се разпада на огромни облаци електрони и неутрини. В тези Вселени сложната материя, която познаваме, атоми и молекули, не може да съществува. Те се състоят от газове и с частици. Някои може да твърдят, че альтернативните Вселени са само математическа възможност и не са реални. Проблемът е там, че теорията няма силата да предвижда, защото не може да ни каже коя от альтернативните вселени е реалната. Проблемът всъщност не е уникален, не се отнася само за струнната теория. Колко решения, например, съществуват за уравненията на Ньютон или Максуел? Броят им е безкрайен, в зависимост от това, какво изучаваме. Ако започнете с електрическа кружка или лазер и решите уравненията на Максуел, ще стигнете до уникално решение за всеки инструмент. Тоест теориите на Максуел и Ньютон също имат безкраен брой решения в зависимост от началните условия ситуацията, от която започваме. Вероятно е този проблем да се отнасе за всяка теория на всичко. Теорията на всичко ще има безкрайен брой решения в зависимост от началните условия. Как обаче да определим началните условия на цялата Вселена? Това означава да зададем условията при големия взрив отвън, на ръка. За много физици това е вид мамене. В идеалния случай искаш теорията да ти даде условията, довели до големия взрив. Искаш теорията да ти каже всичко, включително температурата, плътността и състава на началния голям взрив. Една теория на всичко би трябвало някак да съдържа собствените си начални условия, сама по себе си. С други думи, искаме еднозначно предсказване какво може да се окаже началото на Вселената. И така, струнната теория изпитва неудобството на богатите. Може ли да предскаже Вселената ни? Да, това е сензационно твърдение, цел на физиците от близо век на сам. Може ли обаче да предскаже само една Вселена? Вероятно не. Това се нарича проблем на пейзажа. Този проблем има няколко възможни решения, но вероятно никой от тях няма да бъде широко прието. Първото е антропичният принцип, според който нашата Вселена е специална най-вече защото ние, като съзнателни същества, сме тук, за да обсъждаме въпроса. С други думи, може да има безкраен брой Вселени, но нашата е тази, която предлага условия за интелигентен живот. Началните условия при големия взрив са фиксирани в началото на времето така, че днес да може да съществува интелигентен живот. Другите вселени е възможно да не съдържат живот. И ясно си спомням първото си запознанство с тази концепция, когато бях във втори клас. Учителят ни каза, че Бог толкова обичал Земята, че я сложил на точно, каквото трябва, разстояние от Слънцето. Непрекалено близо, защото океаните ще започнат да кипят. Не и твърде далече, защото ще замръзнат. Още като дете този аргумент ме стъписа, защото използваше чиста логика, за да определи природата на Вселената. Днес обаче, сателитите са открили 4000 планети, които обикалят около други звезди. За съжаление, повечето от тях са прекалено близо до звездите си, за да може на тях да съществува живот. И така, има два начина, по които да анализираме аргумента на учителя ми от втори клас. Може би наистина има любящ Бог в края на краищата. Или може би има хиляди мъртви планети, които са твърде близо или твърде далече, а ние сме на такава, която е точно каквато трябва, за да поддържа и интелигентен живот, който поради интелигентността си обсъжда този въпрос. По същия начин може да съществуваме съвместно с море от мъртви вселени, а нашата е специална само защото ние сме тук, за да обсъждаме въпроса. А и тропичният принцип наистина позволява да обясним интересен експериментален факт за нашата Вселена, че основните константи в природата, изглежда, са фино настроени така, че да позволяват съществуването на живота. Както пише физикът Фриман Дайсън, Вселената сякаше е знаела, че идваме. Например, ако слабите ядрени взаимодействия бяха малко послаби, Слънцето никога не би се възпламенило, а Слънчевата система щеше да е тъмна. Ако силните ядрени взаимодействия бяха малко по-силни, слънцето щеше да е пригорело преди милиарди години. Тоест ядрените взаимодействия са настроени точно както трябва. По същия начин, ако гравитацията беше малко по-слаба, може би големият взрив щеше да приключи с голямо замръзване, смъртва, ледена, разширяваща се вселена. Ако гравитацията беше малко по-силна, може би щеше да се стигне до голямо премазване и животът щеше да бъде изпепелен. Обаче гравитацията ни е точно каквато трябва, за да позволи да се образуват звезди и планети, които да оцеляват достатъчно дълго, за да може на тях да възникне живот. Можем да изредим доста подобни случайности, заради които животът е възможен, и всеки път се оказваме в зоната на златната среда. Значи, Вселената е една гигантска игра на зарове и ние сме спечелили хвърлянето. Според теорията за мултивселената обаче това означава, че съществуваме заедно с голям брой мъртви вселени. В такъв случай, може би е и тропичният принцип е в състояние да избере нашата вселена сред милион други, защото в нея има съзнателен живот. Моят поглед към струнната теория Работя върху струнната теория от 1968, така че имам свое собствено, съвсем определено мнение. Както и да погледнем, окончателната форма на теорията все още не е открита. В такъв случай е рано да сравняваме струнната теория с настоящата Вселена. Една от характеристиките на струнната теория е, че се развива назад, като междувременно разкрива нова математика и концепции. Горе-долу на всяко десетилетие се появява ново откритие в областта на струнната теория, което променя гледната ни точка относно нейната природа. Бя свидетел на три такива удивителни революции, но все още не сме изразили струнната теория в нейната цялостна форма. Все още не знаем нейните окончателни фундаментални принципи. Само тогава бихме могли да ги сравняваме с експерименти. Разкриване на пирамида. Харесвам и да сравнявам това с търсене на съкровища в египетската пустиня. Да кажем, един ден попадате на малък камък, който стърчи от пясъка. Когато го почистите, започвате да си давате сметка, че това е върхът на гигантска пирамида. След години разкопки откривате най-различни странни камери и произведения на изкуството. На всеки етаж се натъквате на изненади. Накрая, след като сте разкопали много етажи, стигате до последната врата и се каните да я отворите, за да видите кой е построил пирамидата. Лично аз вярвам, че още не сме стигнали до този най-долен етаж. Защото продължаваме да откриваме нови и нови математически пластове всеки път, когато анализираме теорията. Остава да разкрием още пластове, преди да стигнем до окончателната струнна теория в нейната завършена форма. С други думи, теорията е поумна от нас. Възможно е да изразим цялата струнна теория, чрез струнната теория на полето в равенство, което е дълго няколко сантиметра. Нужни са ни обаче пет такива равенства в 10 измерения. Макар, че можем да изразим струнната теория под формата на теория на полето, това все още не е възможно за матеорията. Надеждата е физиците един ден да открият едно единствено уравнение, което резюмира цялата матеория. За съжаление, оказва се невероятно трудно да изразиш мембрана, която може да вибрира по толкова много начини, под формата на теория на полето. В резултат матеорията се състои от десетки отделни уравнения които, сякаш по чудо, описват една и съща теория. Ако можем да опишем матеорията под формата па теория на полето, тогава цялата теория би следвало да се появи като едно единствено уравнение. Никой не е в състояние да предскаже кога и дали това ще се случи. След като обаче става свидетел на шумотевицата около струнната теория, обществеността започва да губи търпение. Всъщност дори сред работещите върху струнната теория съществува известен песимизъм относно бъдещето и, както споменавано Беловият лореат Дейвид Грос, струнната теория е връх на планина. Докато катерачите изкачват склоновете и, върхът се вижда съвсем ясно, но сякаш се отдалечава, колкото повече се доближава до него. Целта е примамливо близо, но сякаш винаги остава недостижима. Лично аз мисля, че това е разбираемо, тъй като никой не знае кога и дали изобщо ще открием суперсиметрия в лаборатория, но това все пак трябва да бъде поставено в правилна перспектива. Коректността или некоректността на една теория би трябвало да зависи от конкретни резултати, не от субективните желания на физиците. Всички ние се надяваме любимите ни теории да бъдат потвърдени, докато сме живи. Това е съкровено човешко желание. Понякога обаче природата следва свое собствено разписание. Трябваше да минат 2000 години, например, докато атомната теория бъде реабилитирана, а едва напоследък учените успяха да направят качествени фотографии на отделни атоми. Дори великите теории на Ньютон и Айнщайн не са потвърдени веднага, а минават десетилетия, преди предсказванията им да бъдат напълно изпитани и удостоверени. Черните дубки са предсказани за първи път през 1783 от Джон Мичел, но едва през 2019 астрономите успяха да направят първите уникални снимки на техния хоризонт на събитията. Аз лично смятам, че песимизмът на много от учените е зле насочен, защото потвърждение на теорията може и да не бъдат открити в някой гигантски ускорител на частици, а когато бъде намерена окончателната математическа формулировка на теорията. Въпросът тук е, че може би изобщо не ни е нужно експериментално доказателство на струнната теория. Една теория на всичко е също така и теория на обикновените неща. Ако можем да изведем масата на кварките и другите известни субатомни частици от първите принципи, това може да е убедително доказателство за окончателната теория. Проблемът изобщо не е експериментален. Стандартният модел има повече от 20 свободни параметри, които се вписват на ръка като масата на кварките и силата на тяхното взаимодействие. Разполагаме с множество експериментални данни за масите и свързванията на субатомните частици. Ако струнната теория успее да изчисли прецизно тези фундаментални константи от първите принципи, без никакви допускания, това според мен ще докаже нейната правота. Истинско историческо събитие би било успешното извеждане на познати параметри на Вселената от едно единствено уравнение. Обаче, след като получим това е единствено уравнение, какво ще правим с него? Как ще се справим с проблема на пейзажа? Едната възможност е много от тези вселени да са нестабилни и да се разпадат до известната ни вселена. Да си спомним, че вакуумът вместо отекчително, лишено от характеристики място всъщност се оказва нещо, кипящо от мехури вселени, които се появяват и изчезват като сапонената пяна във вана. Хокинг нарича това пространствено времева пяна. Повечето от тези мехури вселени са нестабилни, изскачат от вакуума, после се връщат в него. По същия начин, след като бъде открита окончателната формулировка на теорията, бихме могли да покажем, че повечето от альтернативните вселени са нестабилни и се разпадат до нашата вселена. Естественият времеви мащаб на тези мехури вселени например е времето на Планк, което е 10 секунди и невероятно кратък период. Повечето Вселени живеят само в този нищожен миг. За сравнение, възрастта на нашата Вселена е 13 милиарда години, което е астрономически по дълго време от жизнения е цикъл на повечето Вселени в тази формулировка. С други думи, нашата Вселена може би е специална сред безкрайно многото Вселени в пейзажа. Нашата е надживяла всички тях и поради това ние днес сме тук и можем да обсъждаме въпроса. Какво обаче правим, ако крайното уравнение се окаже толкова сложно, че да не може да бъде решено на ръка? В такъв случай изглежда невъзможно да покажем, че нашата Вселена е специална сред Вселените от пейзажа. В този момент, мисля си, би трябвало да качим уравнението в компютър. По този път по е теорията за кварките. Помним, че частицата на Ян Милс действа като лепило, което свързва кварките в протон. След 50 години обаче никой не е успял да докаже твърдението строго математически. Всъщност много физици вече загубиха надежда, че това някога ще се случи. Сега обаче уравненията на Ян Милст се решават с помощта на компютър. Това се прави чрез приближение на пространство-времето в поредица точки от решетка. Нормално мислим за пространство-времето като за гладка повърхност с безброй много точки. Когато обектите се движат, преминават през тази безкрайна последователност. Можем обаче да направим приближение на тази гладка повърхност чрез решетка или мрежа. Когато намаляваме пространствата между точките на решетката все повече и повече, тя се превръща в обичайното пространство-време и тогава започва да се появява крайната теория. По същия начин, след като получим окончателното уравнение на ма можем да го сложим в решетка и да извършим изчисленията с помощта на компютър. При този сценарий нашата Вселена се появява от изходните резултати на суперкомпютър. Спомням си обаче каква пътаводител на галактически естопаджия построиха гигантски суперкомпютър, за да открие смисъла на живота. След цели епохи изчисления компютърът накрая заключи, че смисълът на Вселената е... 42. И така, не е изключено следващо поколение ускорители на частици или детектори за частици, разположени дълбоко в някоя минна шахта, или детектори за гравитация в дълбокия космос да открият експериментални доказателства за струнната теория. Ако това не се случи, може би някой нахучив физик ще прояви опоритоста и прозорливостта, нужни, за да открие крайната математическа формулировка на теорията на всичко. Едва тогава ще можем да я сравняваме с експериментите. Вероятно още много обрати и завои очакват физиците, преди да завършат пътуването. Все пак съм сигурен, че в края на краищата ще открием теория на всичко. Следващият въпрос обаче е, откъде идва струнната теория? Ако за теорията на всичко има виж замисъл, тогава този замисъл има ли автор? Ако е така, има ли вселената предназначение и смисъл? Седми, в търсене на смисъл, във Вселената видяхме как владяването на фундаменталните сили не само разкрива много от тайните на природата, но също така дава начало на големи научни революции, които променят съдбата на самата цивилизация. Когато Ньютон формулира законите на движението и гравитацията, той полага основите на индустриалната революция. Когато Фарадей и Максуел откриват взаимозаменяемостта на електрическите и магнитните сили, те дават началото на електрическата революция. Когато Айнштейн и квантовите физици установяват вероятностната и относителната природа на реалността, поставят началото на днешната високотехнологична революция. Сега обаче може би се приближаваме към теория на всичко, която обединява всичките четири фундаментални сили. Да си представим за момент, че най-накрая сме успели да стигнем до тази теория. Да приемем че тя е изпитана най-строго и е единодушно приета от учените по света. Как това ще се отрази на живота ни, на мисленето ни, на представите ни за Вселената. Вероятно прякото отражение върху ежедневието ни ще е минимално. Всяко решение на теорията на всичко е цяла Вселена. Поради това енергията, при която теорията става значима, е енергията на Планк, която е квадрилион пъти по-голяма от енергията, постигната от големия адронен колайдер. Енергийният мащаб на теорията на всичко засяга създаването на Вселената и мистерията на черните дубки, не ежедневните ни дела. Истинското въздействие на теорията върху живота ни може да е философско, защото тя най-накрая ще е в състояние да отговори на дълбоките философски въпроси, които терзаят великите мислители, поколения наред дали е възможно пътуване във времето, какво се е случило преди сътворението, откъде се е взела Вселената. Както казва великият биолог Томас Екс Хъксли, през 1863, въпросът на всички въпроси за човечеството, проблемът, който стои зад всички други и е поинтересен от всеки от тях, е въпросът за определенето на мястото на човека в природата и отношението му към космоса. При това обаче все пак остава открит друг въпрос, какво може да каже теорията на всичко за смисъла на Вселената. Секретарката на Айнштайн, Хелън Дукас, веднъж споменава, че ученият бил засипан от писма, в които го молявали да обясни смисъла на живота и го питали дали вярва в Бог. Той признал, че не е в състояние да отговори на всички тези въпроси за предназначението на Вселената. Днес въпросите за смисъла на Вселената и съществуването на Създател продължава да вълнува широката общественост. През 2018 лично писмо, написано от Айнщайн малко преди смъртта му, беше предложено на търг. Изненадващо, спечелилото търга предложение за Божието писмо беше 2, милиона долара, което надмина очакванията на аукционната къща. В това и в други писма Айнщайн изразява отчаянието си от настояванията да отговаря на въпроси за смисъла на Вселената, но е съвсем ясен относно мисленето си за Бог. Единият проблем – Пише той, е, че всъщност има два вида Бог и ние често ги бъркаме. Първо, има персонализиран Бог, този, на когото се молим, Бог от Библията, който поразява филистимците и възнаграждава вярващите. Айнштейн не е вярвал в този Бог. Не е вярвал, че Бог, който е създал Вселената, се е месил в делата на просто смъртните. Вярвал е обаче в Бога на спиноза, т.е. Бог на порядъка във Вселена, която е красива, проста и елегантна. Би могло Вселената да е грозна, случайна, хаотична, но вместо това тя притежава скрит поядък, който е едновременно тайнствен и дълбок. Като аналогия, Айнштейн веднъж казва, че се чувства като дете в огромна библиотека. Навсякъде около него има купчини книги, които съдържат отговорите за тайнствата на Вселената. Целта в живота му всъщност била да прочете няколко глави от тези книги. Той обаче оставя отворен този въпрос, ако Вселената е като огромна библиотека, има ли библиотекар? Или, тези книги имат ли автор? С други думи, ако всички физични закони може да бъдат обяснени от теория на всичко, откъде в такъв случай ще се вземе уравнението? Айнштейн си задава и друг въпрос, имал ли е избор Бог, когато е създавал Вселената? Доказване съществуването на Бог тези въпроси съвсем не са толкова ясни, когато опитваме да използваме логика, за да докажем или опровергаем съществуването на Бог. Хокинг, например, не вярваше в Бог. Той пише, че големият взрив се е случил в много кратък момент, така че просто не е имало време Бог да създава Вселената каквато я виждаме. Според оригиналната теория на Райнштейн Вселената се разширява почти моментално. Според теорията за мулти Вселената обаче нашата Вселена е само Мехор който съществува заедно с други мехури Вселени, които се създават непрекъснато. Ако е така, може би времето не се е появило просто с болемия взрив, а е имало време и преди началото на нашата Вселена. Всяка Вселена се режда в един кратък миг, обаче съвкупността от Вселените в муки Вселената може да е вечна. Тоест теорията на всичко оставя открит въпроса за съществуването на Бог. През вековете теолозите опитват противоположната гледна точка да използват логиката, за да докажат съществуването на Бог. Св. Тома Аквински, великият католически теолог от 13 век, постулира пет добре известни доказателства за съществуването на Бог. Те са интересни, защото дори днес повдигат дълбоки въпроси относно теорията на всичко. В тях всъщност има излишни неща, така че на практика могат да бъдат сведени до три доказателства. Първи – Космологично доказателство – нещата се движат, защото са тласнати, т.е. нещо ги задвижва. Какво обаче е първият двигател или първата причина за задвижването на Вселената? Това трябва да е Бог. Втори – телеологично доказателство – навсякъде около нас виждаме твърде сложни и усъвършенствани обекти. Всяко устройство обаче трябва да има проектант. Първият проектант е Бог. Трети, онтологично доказателство. Бог по дефиниция е най-съвършеното същество, което можем да си представим. Можем обаче да си представим Бог, който не съществува. Ако обаче не съществува, няма да е съвършен. Поради това трябва да съществува. Тези доказателства за съществуването на Бог оцеляват през много столетия. Едва през 19 век Имануел Кант открива недостатък фонтологичното доказателство съвършенството и съществуването са две отделни категории. Ако нещо е съвършено, това не означава непременно, че то трябва да съществува. Другите две доказателства обаче трябва да бъдат разгледани отново в светлината на съвременната наука и теорията на всичко. Анализът на телеологичното доказателство е недвусмислен. Накъдето и да се обърнем около нас, виждаме сложни обекти. Съвършенството на формите на живот наоколо обаче може да се обясни с еволюция. При достатъчно време чистата случайност може да движи еволюцията чрез оцеляването на най-приспособените, така че посъвършени организми да възникват случайно от понесъвършените. Изначелен проектант не е нужен за живота. От друга страна, анализът на космологичното доказателство не е толкова ясен. Физиците днес могат да върнат лентата назад и да покажат, че Вселената е започнала с големия взрив, който я е задвижил първоначално. Ако обаче се върнем още назад, преди големия взрив, трябва да приложим теорията за мултивселената. Дори и да приемем, че тази теория обяснява откъде се е взел големият взрив, следва да се запитаме откъде се е взела мултивселената. Вселената. Накрая, ако кажем, че вселената е логическо следствие на теорията на всичко. Ще трябва да се запитаме, откъде се е взела теорията на всичко? В този момент физиката се отдръпва и навлиза метафизиката. Физиката не казва нищо по въпроса откъде произлизат самите закони на физиката. В такъв случай космологичното доказателство на св. Тома Аквински, за първия двигател и първата причина остава уместно и днес. Ключовата характеристика на всяка теория на всичко е много вероятно да е нейната симетрия. Откъде обаче произлиза симетрията? Тази симетрия ще бъде страничен продукт на дълбоки математически истини. А откъде произлиза математиката? При този въпрос теорията на всичко отново мълчи. Въпросите, повдигнати от католическите лог преди 800 години, са валидни и днес, въпреки огромния ни напредък в разбирането за произхода на живота и Вселената. Собственото ми виждане Вселената е забележително красиво, подредено и просто място. За мен е удивително, че всички известни закони на физическата Вселена могат да бъдат резюмирани на един единствен лист хартия. Този лист съдържа теорията на относителността на Айнштайн. Стандартният модел е посложен и заема повечето място на страницата с неговия зверилник от субатомни частици. Те описват всичко в известната ни Вселена, от дълбините на протона до самата граница на видимата Вселена. Предвид малкото място на листа, много трудно можем да избегнем заключението, че всичко е било предварително планирано, че в този елегантен дизайн личи ръката на космически дизайнер. За мен именно това е най-силният аргумент за съществуването на Бог. Обаче фундаментът на нашето разбиране за света е науката, която в крайна сметка стъпва на неща, които могат да се проверяват експериментално, да се възпроизвеждат и опровергават. Това е основата. В дисциплини като литературна критика ситуацията с времето се осложнява. Анализаторите не престават да се питат какво ли наистина е искал да каже Джеймс Джойс с един или друг пасаж. Физиката обаче се движи в обратна посока, става все по-проста и силна с времето, докато всичко не стане следствие от шепа уравнения. Намирам го за забележително. Учените обаче често не искат да признаят, че има и неща, които са извън на науката. Невъзможно е, например, да докажеш негативно твърдение. Например, искаме да докажем, че не съществуват еднорози. Макар че сме претърсили по голямата част от земната повърхност и не сме открили еднорог, винаги съществува възможността това животно да съществува на някой остров или в неоткрита пещера. Тоест, е невъзможно да докажем, че еднорози не съществуват. Това означава, че и след сто години хората ще продължават да дебатират за съществуването на Бог и смисъла на Вселената. Така е, защото тези понятия не могат да бъдат проверени експериментално, следователно и не подлежат на решаване. Те са извън владенията на обичайната наука. По същия начин, дори никога да не сме попадали на Бог при пътуванията си в космоса, винаги си остава възможността той да съществува на места, които не сме изследвали. Това е причината да съм агностик. Само сме се докоснали до повърхността на Вселената и би било доста прибързано да правим изявления относно природата на цялата Вселена, далече извън обсега на нашите прибори. Обаче все пак трябва да се изправим пред доказателството на Св. Тома Аквински, че има първи двигател. С други думи, откъде идва всичко? Дори ако Вселената е започнала според теорията на всичко, тогава откъде се е взела теорията на всичко? Вярвам, че теорията на всичко съществува, защото тя е единствената теория, която е математически издържана. Всички останали теории имат присъщи недостатъци и непоследователности. Вярвам, че ако започнем с альтернативна теория, в края на краищата ще можем да докажем, че 2 плюс 2 е еднакво 5, т.е. тези альтернативни теории си противоречат. Помним, че пред теорията на всичко има вихрушка от препятствия. Когато добавим квантовите корекции към една теория, откриваме, че тя обикновено се разпада в безкрайни отклонения или пък първоначалната симетрия рухва заради аномалии. Вярвам, че има може би само едно решение на тези ограничения, което фиксира теорията и отхвърля всички други възможности. Вселената не може да съществува в 15 измерения, тъй като такава Вселена би страдала от тези фатални недостатъци. В десетизмерната струнна теория, когато изчислим квантовите корекции, те често съдържат величината D10, където Ди е броят на измеренията на пространство-времето. Очевидно, ако фиксираме Ди еднакво 10, тогава досадните аномалии изчезват. Ако обаче не фиксираме Ди еднакво, тогава откриваме альтернативна Вселена, пълна с противоречия, в която математическата логика е нарушена. По същия начин, когато добавяме мембрани и изчисляваме сама теорията, откриваме нежелани параметри, съдържащи фактора, G11. От тук следва, че в теорията на струните има само една последователна в себе си Вселена, в която 2 плюс 2 е еднакво 4, и това е така в 10 или 11 измерения. В такъв случай това е възможен отговор на въпроса, повдигнат от Айнштейн, когато е търсил теория на всичко, имал ли е избор Бог? когато е създавал Вселената. Уникална ли е Вселената, или има много начини, по които тя би могла да съществува? Ако мисленето ми е коректно, няма избор. Има само едно уравнение, което описва Вселената, защото всички останали са математически неиздържани. И така, крайното уравнение на Вселената е уникално. Има безброй решения на това върховно уравнение, които оформят пейзаж от решения, но самото уравнение е уникално. Това хвърля е известна светлина върху другия въпрос, защо има нещо, а не нищо. В квантовата теория не съществува такова нещо като абсолютно нищо. Видяхме, че абсолютна чернота не съществува, така че черните дубки са всъщност сиви и трябва да се изпаят. Също така, когато решаваме квантовата теория, откриваме, че най-низката енергия не е нула. Не можем например да достигнем абсолютната нула, защото атомите, в тяхното състояние на най ниска квантова енергия, все още вибрират. Също така, от гледна точка на квантовата механика, не можем да постигнем абсолютно нулева енергия, защото все още имаме точка на нулевата енергия, т.е. най-низките възможни квантови вибрации. Състояние на нулеви вибрации би нарушило принципа за неопределеността. Тъй като нулева енергия означава нулево състояние на неопределеност, което не е позволено. Откъде тогава е дошъл големия взрив? Най-вероятно това е квантова флуктуация в нищото. Дори нищото, или чистият вакуум, кипи от частици материя и антиматерия, които непрекъснато изкачат от вакуума и после колабират в него. Така нещо се е появило от нищо. Хокинг? Както видяхме, нарича това пяна на пространство-времето, т.е. пяна от миниатюрни мехурчета вселени, които непрекъснато изскачат и изчезват във вакуума. Ние никога не виждаме тази пяна на пространство-времето, защото всяко мехурче е много по-малко от всеки атом. От време на време обаче някое от тези мехурчета не изчезва отново във вакуума, а продължава да се разширява, докато не се раздое и не образува цяла селена. Тогава, защо има нещо, а не нищо? Защото нашата Вселена е произлязла от квантова флуктуация в нищото. За разлика от безброй други мехури, нашата Вселена е изскочила от пространство в времето и е продължила да се разширява. Има ли Вселената начало, или не? Дали тази теория на всичко ще ни даде смисъла на живота? Преди години видят странен плакат на Общност за медитация. Разпознах точно възпроизведени всички подробности на уравненията на супергравитацията, са цялото им математическо величие. Към всички величини на уравнението сочеха стрелки с думи като «мир», «покой», «единство», «любов» и т.н. «не». В други думи, смисълът на живота беше вписан в уравненията на теорията на всичко. Личното ми мнение е, че е малко вероятно един чисто математически параметр в уравнение от физиката да може да се приравни на любов или щастие. Мисля обаче, че теорията на всичко може да има какво да каже за смисъла във Вселената. Възпитан съм като презвитериенец, но родителите ми бяха будисти. Тези две велики религии на свой ред имат диаметрално противоположни гледища за Създателя. Според християнската църква има момент, в който Бог е създал света. Католическият теолог и физик Жорж Льометър, един от архитектите на теорията за големия взрив, вярва, че теорията на Айнштейн е несъвместима с битие. В будизма обаче няма Бог. Вселената няма начало или край. Има само безкрайна нирвана. Как тогава бихме могли да съвместим тези диаметрално противоположни възгледи? Вселената или има начало, или няма. Няма средно положение. Теорията за мултивселената обаче ни дава нов начин да гледаме на това противоречие. Може би нашата вселена наистина е имала начало, както пише в Библията. Може би обаче непрекъснато се случват големи взривове, както е според теорията за инфлацията, и създават пяна от мехори вселени. Може би тези вселени се разширяват до много по голяма област, нирваната на хиперпространството. В такъв случай нашата вселена има начало и е триизмерен мехор който се носи в много по-голямото пространство на 11-измерна нирвана, в която непрекъснато възникват други вселени. Тоест идеята за мултивселената позволява да комбинираме митологията за сътворението на християнството и нирвана на будизма в една теория, която е съвместима с известните физични закони. Смисъл в една крайна вселена. И накрая, мисля, че сами създаваме свой смисъл в вселената. Твърде просто и лесно е някой буро да слезе от върха на планината и да ни донесе смисъла на Вселената. Смисълът на живота е нещо, което трябва да се борим да разберем и оценим. Да ни бъде даден свише, ще означава поражение за самото предназначение на смисъла. Ако смисълът на живота беше достъпен без усилие, тогава би изгубил смисъл. Всичко, което има смисъл, е в резултат на борба и жертви, и за него си струва да се борим. Трудно е обаче да твърдим, че Вселената има смисъл, ако самата Вселена един ден ще умре. Физиката, в определен смисъл, носи смъртна присъда за Вселената. Въпреки всичко научните дискусии за смисъла и предназначението на Вселената може би са напълно безпредметни, защото тя е осъдена да умре в голямото замръзване. Според втория закон на термодинамиката всичко в затворена система в края на крайщата ще се разпадне, ръждя се или разложи. Естественият порядък е всички неща да преминават през опадък и евентуално да престанат да съществуват. Изглежда неизбежно всичко да загине, ако загине самата Вселена. Така, какъвто и смисъл да й приписваме, той ще бъде заличен със смъртта на Вселената. От друга страна обаче, сливането на квантовата теория и относителността ни дава спасителна клауза. Казахме, че вторият закон на термодинамиката в крайна сметка осъжда Вселената ни в затворена система. Ключовата дума е затворена. В отворена вселена, в която енергия може да прониква отвън, има възможност да избегнем втория закон. Климатикът изглежда, че нарушава втория закон на термодинамиката, защото взема хаотично топъл въздух и го охлажда. Машината обаче получава енергия отвън, от помпа, и поради това не е затворена система. Също така животът на Земята като че ли нарушава втория закон, защото са нужни само 9 месеца за превръщането на хамбургери и пържени картовки в бебе, което е истинско чудо. Защо тогава животът на Земята е възможен? Защото имаме външен източник на енергия Слънцето. Земята не е затворена система и слънчевата светлина ни позволява извличаме енергия, необходима за изхранване на бебетата. Тоест вторият закон на термодинамиката има спасителна клауза. Слънчевата енергия прави възможна еволюцията към плавиши форми. По същия начин е възможно да използваме червеевите дубки, за да отворим портал към друга Вселена. Нашата Вселена изглежда затворена. Един ден обаче, ако са изправени пред края на Вселената, нашите потомци може би ще успеят да впрегнат огромния си научен потенциал, да насочат достатъчно количество позитивна енергия, за да отворят тунел в пространството и времето, и след това да използват отрицателна енергия, от квантовия ефект на Казимир, за да стабилизират портала. Един ден нашите потомци ще овладеят енергията на Планк, при която пространството и времето стават нестабилни, и ще използват мощните си технологии, за да се измъкнат от умиращата Вселена. По този начин, вместо да е упражнение по математика в 1-измерно пространство-време, квантовата гравитация става трансизмерна космическа спасителна лодка която позволява на интелигентния живот да се спаси от втория закон на термодинамиката и да се измъкне в много потопла вселена. В такъв случай теорията на всичко е нещо повече от красива математическа теория. В крайна сметка, тя може да се окаже единственото ни спасение. Заключение Търсенето на теория на всичко ни доведе до търсене на върховната обединяваща симетрия във Вселената. От топлината на летния бриз до величието на обнения залез, Симетрията, която наблюдаваме около нас, е фрагмент от изначалната симетрия, съществувала в началото на времето. Тази изначална симетрия на суперсилата е нарушена в мига на големия взрив и виждаме останките и всеки път, когато се наслаждаваме на красотата на природата. Харесвам и да мисля, че може би сме като двоизмерни плоскоземци, обитаващи някаква митична равнина, неспособни да си представят трето измерение, което се смята за суеверие. В началото на времето в плоската Земя някога имало красив триизмерен кристал, който поради някаква причина се оказал нестабилен и се разпаднал на милиони парчета, които са посипали като дъжд върху плоската Земя. В продължение на столетия плоскоземците опитват да пренаредят тези парчета като пъзел. С времето успели да ги съберат в два гигантски къса. Единият се наричал «гравитация», а другият «квантова теория». Колкото и да опитвали, плоскоземците не успявали да са единят двата къса в един. Тогава, един ден, предприемчив плоскоземец направил възмутително предположение, което накарало всички да прихнат в смях. Защо, попитал той, с помощта на математиката не вдигнам единия от късовете във въображаемо трето измерение, така че да могат да застанат заедно, един върху друг. Когато това било сторено, плоскоземците с удивление и изненада се вренчили в ослепителното симетрично бижу, което изведнъж се появило пред тях, в цялата си съвършена, величествена симетрия. Или, както пише Стиван Хокинг, ако някога открием завършена теория, след време тя ще бъде разбираема като общ принцип за всеки, не само за шепа учени. Тогава всички ние философи, учени, обикновени хора ще можем да участваме в дискусията по въпроса. Как така ние и Вселената съществуваме? Ако открием отговора на този въпрос, това ще е върховният триумф на човешкия разум, защото тогава ще познаваме ума на Бог. Благодарности! За тази книга съм дълбоко задължен на агента ми Стюарт Кричевски, който е неотклонно до мен през всичките тези десетилетия със своите разумни и мъдви съвети. Винаги вярвам на преценките му и на разбирането му както на литературните, така и на научните въпроси. Също така бих искал да благодаря на редактора си Едуард Кастенмайер, който насочваше няколко от книгите ми със здравата си ръка и острата си прозорливост. Той предложи да напише тази книга и ме напътстваше през всичките етапи на появата й. тя би била невъзможна без задълбочените му и честни съвети. Бих искал да благодаря и на колегите си, сътрудниците си и приятелите си в научното поле. По специално благодаря на следните новелови лауреати за щедростта, с която ми отделиха от времето си и дълбоките си прозрения в физиката и другите науки: Мари Гелман, Дейвид Трос, Франк Уилчек, признателност на Стив Уаймбърг, Юид Намбо, Леон Ледерман, Уолтър Гилбърт, Хенри Кендъл, Таддали, Джералд Еделман, Джозеф Роббут, Хенри Полък, Питър Дохарти и Ерик Чивиан. И накрая. Бих искал да благодаря на повече от 400-те физици и други учени, с които имах удоволствието да контактувам като сътрудници в проучванията или чрез моите седмични научни радиопрограми, различните телевизионни предавания, които водя за ВВС, ТВ и каналите Дискофри и Скианс, и работата ми като научен кореспондент за CBS TV. По пълен списък на учените, които имах удоволствието да интервюирам, има в книгата ми Физика на бъдещето. Попълен списък на видните теоретици на струнната теория, чиято работа споменавам тук, има в учебника ми за докторанти, въведение в струнната теория има теорията. За автора, Ничио Како, е, 24 е американски физик-теоретик, един от създателите на теорията на струнните полета, която е раздел на теорията на струните. Той е голям ентусиаст за популяризиране на науката като водещ на научни радио и телевизионни програми. Както и автор на множество книги и популярни лекции. Роден е в Сан-Хосе в семейство на японски иммигранти, Стивец на Потекво. Дядо му пристига в САЩ, за да вземе участие в операцията по почистване след земетресението от 1906 в Сан-Франциско. како има над 70 статии, публикувани в физични списания, като Фисейкъл Ривиел. По теми като теория на суперструните, супергравитация, суперсиметрия и адронна физика. През 1974 заедно с проф. Кейджи Кикава от университета в ОСАКа той става автор на първите дисертации, описващи теорията на струните в полева форма. Той често се появява по телевизията, пише за научно-популярни издания, като дискофар, Уирет и неуски участва в документални филми като Маам Персант и Заеси и Нелтон и е водещ на много свои собствени документални филми. Други книги от същия автор – «Паралелни светове», «Физика на невъзможното», «Физика на бъдещето», «Бъдещето на ума», «Бъдещето на човечеството», «Ничио како», «Божественото уравнение», «Американска», първо издание. «Превод Владимир Германов», «Редактор Мария Василева». Художествено оформление на корица Мегачрон. Предпечат ИК Барт ООД САША Йорданова. Атупс и Ма. Печат Алианс Принт ЕООД. Формат 60 ИК Барт ООД. Имейл Офейк Би. За Борза Адбарт Би. За се обадете на телефон 02 61 или ни посетете на интернет адрес. Атупс ООО. Барт, Ви, може би ще откриете книгата, която ви интересува. Ще я получите направо вкъщи. Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми.